بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبعثاء والظراء لعلهم يظررون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عطوا قالوا قد منعوا عبا انا غرا وترى فاقدنا بموقتا وهم لا يشعرون يفتح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رؤى الاراضي بیاں د بریمو څخه یوګوګلو یو ته صلیوان نبی له السلامان السلام د دې باندې واخت نه حضرت عیسی له السلام د یو دریم نمبر را کیږي مثال السلام کومه تکالیف موږ نه آزمائش کیږي یو مثلا استغفرنا انزل الله الله د سره د دې د هغه تابري او. په دې باندې اول څنډه پر یاد شیطان ذکر و. شیطان ابتداء مان د الله او مکان څه سنجم شو. دریمه مسالات هم دې ضرورت یا بیا د توفیل اورد څخه شروع. په دې واہ پیاده ام بیال السلام دے 56 نمبر 8 نشرو شیو او هغه د واقعات هغه ختم شول د جدي نه مې نه سبا چې اراح نه هم ستاره ايات نمبر 94 نمبر ايات نه استغفری د دنیوي ورکییي ګور اللهم رب العزت فرمای ما ارسلنا في قريه ومن ذلك ليمغا تيسو کي مين نبيينو په اندر الا اخذنا اهلها نظر نیولمو دې دم کې دې دېغا جاءي عطاوان ترى پر ما جي وَدَنِيَتْ بِإِنْسَانٍ لَعَلَّهُمْ يَذَرُونْ بِرَطَارَةِ دی آجیزو کله ربو ل عزتہ تہ حدیثو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ی اللہ یواز موږ کې ساتي اورز موږ ورتاسی یواز موږ ورتاسی چې زایستای څوک راځو یواز چې ساته کیږو کله په انسان باندې مالی يا بدني ستكليف رايشي نبيا انسان الله عبولي زد رجل زيادة ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة يا بدلكم انجا مكان السيئة الحسنة وزيد التكليف عن الحسنة خوشالي خوشالينا مراده عبدالله ابن عباسي بيوي تكثرت معلومه او دولاتنا مراده اتمال من جاتور که اولاد من مرتور که حتا آفهو تردی پوری چه دی مسجل مستی شروکا اقالو ویدی قدمت سعبا انا زور راو تحکیترا رسیده لی اپلالانو زمون تا تکالیت یعنی دا بجان وصل راو خوش آر یامی داخل دنیا کی داغت موکیبتون تکلیفون رازی چی دنیا کی وصیده دالله غب ریجت شکر اینا دا کلو چاگران لا تکلیف کرده خنا غ باوتتن سنیولمون دي لرنا پهوهغم لا ې شوون او حال دا چې نه وَلَوْ أَنَّ هل خوهکوي والو آمنو ایمان را وړي و ت تقخوا چ کړړ د تااشنالي کاامخ پرې برکات من سمای برگتون د برنا و الاربی دخکتنا، برنا مناسب بارانینا او خکتنا فیده مراد خیصه تسونا بکیدل. ولکن کذبو لیکن دی نصبت درغو کر، فا افض ناغون پسنویلو موندی لرابی ما کانو یکیبون، و سواب ده غشودی سکون کی، أهل الخرى بأسنا أمن دل مانو ماني دل. او می نه حلول خوره ا یاد هم بعضونه باید د د کې په دو معنو سره بهازي چې کله دو معې واغ سلی شي بیا پهتونو معنی سړی پوه شي یو معه او دوین عمل په معه دبي کېدللوبانندې اوولکې عمل دا په معه د بس کېدللو أوروثاً ويأتونك دعاماً فما ندد يريكي دل برأسي أقامنا أهل القرآن أقاماً بشي داكلي ولا أن يأتيهم بأثنا تاكرا بشي دي تازات دمونا بياتاً دشبي وهم نائمون وحال للك دي بودوي أوا من أهل القرآن يأتيهم بأثنا زحن یا بج بشی پا من بشی کلی والا دا چرا بشی دیتا عذاب زمگا زحن پا وغد سبا کې و هونی الابون ناوی بدی لوبی عباسی کونکی در صدا کم استفاهم کده دار خار در انکار ده او آمینه آیا بج بشی من نیشی بج کده دلی او مراد در کلونا دادو لما زکر کلی مراد چنه مکا چنه سبت در روی کلی نبی علیه السلاة و السلام تنه او کورته دي زم ذکر کړې او عام دي زمي القرآن <سؤال> دا یستون کلو تبارک عام دي هر کلی والا هر علاقې والا <سؤال> چې الله سبحانه و تعالیو نه فرمایيږي د الله پیغمبر نه فرمایيږي د الله آزاد او ترایشی اڤامنو متل الله سلا یامنو متل الله الا القوم الخاسرون دغه ته دا اڤامنو متل الله د تامن په معنا د بیری کېدل افامنوا مكر, دا مكر, دا مكر الله اي يدريك اذا ذاق العذاب بالعزتنا فلا الله تثيدي ركي اذا ذاق العذاب الا القوم الخاذلين ما قر قوم طوانيان وذا فلا يامنوا مكر الله يدريك اذا ما نكيه رسول الله عليه الصلي تصير عثماني كي. شيخ الرحمن عثماني رحمه الله وتصير جوهر القران کے مولانا مولانا خان مولانا عالم أولاد آيات مختلفة إكيجي نبي يريكيجي دازاد الله ما مغر قوم تابانيان أولم يهدي للذين يريثون الأرض وان أولم يهدي للذين بيان نذي كريموها كثانت يهدي عبدالله ابن عباسي فرمي أولم يتبعينا أي نذي واضح شري نذي خكار شري بيان نذي شري للذين ها كثانتا يريثون الأرض وان. او مراز دیو واخلی همکامیم بعد احلی ها رسول <سؤال> دیو احل <سؤال> دینا او تیدون تی دینا اللہ نشاء اصابناهم می بنو بهم فچریفو خشید منگار اصابناهم رسول و مدید عذاب بی بنو بهم فسوف بی بنو بی دیوی و نتبعو علا و علی شودی علا قلوبهم راهم لا يسمعون وديناوريانه من القران الشريف يني مونګ دي پلو نو مغر والدين ودي وجنا لا يسمعون يا خدا مانا چې قران شريف در سر اورينا يا سما په معنا د منلو سره وینم چې دې دې لرني دې مين کې تل کل قران دایریو نو خو صالح کا چې بيان من, من, من ته من هم د احاد قبرو دې هاینا واللهقده جا را ات روسلو بلبي جناتې اوتانېتهه راغې ديته پې غمبران د دي بل پ اتې پهاضې او د لالو سماکانو په نو دي چېمانې را وړیوي دماکه غرو منصلو پهسبق دغاې مبت د درو کودي مخکې قذاالې کوتهله هو والله فربل کافرین قزارېکه دوهمانې یا او کذالک فمان دلذالک بدیو جنا دبی دبی غناونو د با جنا کیمان مرالو امبیا له سنام پنځبد درو کولو مومنانو لا ګره په ژوند کافر باندې لیونی نو دی ماتدو من قبل دي مکه نسبد درو کړو امبیا له سلامنا نو ورته قضا باندې مہر من په نوو راست شه دین هوګي و نیکاب رجی الله رتاون کړم دې مقدس انکار یعنی دې مقدس انبیای السلام نه یا یماندره رباب رنجه مه الله ذکر کوي کته دغو اوائلهم دې مشرانو نسبته دروته دا ټول اندازه تر ارمان دي دین دې دی منلې دې مشرانو انبیای السلام نه منلې الله رب العزت ورته فضل باندې موږ اواله یې هم دکته چې څو عمل کې الله رب العزت بوالا فضل باندې موږ ورلګې وما وجدنا لاكثرهم من احد وما وجدنا من ديغم الذين قالوا اكثر من جاد من احد لذ او دبندگي خلصت ان كي وان وجدنا يكن من الذين اكثر من جاد دينا لا فلسطين هم خافات ان ما تقول دي حكم الله لوج مراد الله رب الجد دي ترلوت كلكم تفسير قر دي حسن مصلى عليه قول دي کر الاهد <سؤال> لذي أحد إليه مع الأنبياء ان يعبدو ولا يشركوا به شيئا لوزنا مراد دائل كالله رب العزة الانبياء للسلام سرى والانبياء للسلام في ضدير حومون سر إلى الله سرى ولا يشركوا به شيئا تريبا لله رب العزة عبادت أو الله رب العزة أبدا تريد شريكي وديها ما تطور الله عبادت من او ونور سكر الله سرى شريكوه من مغاصنان هم با دين مسلمان داوس شپظم دلیلی نقلی فواقد مثال اسلام په اوله مسله باندې چې تصلي و نبی عليه السلام تا دې ما چیزې کوم کلا یتهول صدر کې حرجون تصلي ور کولا او په دې باندې واقعه د ابن اسلام چې وکړه کوله زمانه ما دا اولنی سو آیاتونه په ثوري براعت استهلال براعت استهلال دا معنی چې په یو آیات کې طول واقعي طرف ته اشاره وشي ټول واقعته و د مصطفی السلام د راتللو دا موجذات پېښول د فرون انکار کول بیا داغه تباه کیدل کوم کوله واقع ده او دا قدیو آیات کو لواقع ذکر کی گئی اشارتی کو اول اجمال پیاب اور پسید تسکیل شروع شد نسوم بحثنا من بعدهم یالی گلو منگا رسوی دین موسیٰ علیہ السلام دی آیاتنا پدیلو مجزا تقبلو الہ فراؤنا و ملعیه فراؤنو ملگرو زاغطا و ظلمو بها ظلم نکدی کدی باندې ظلم قرتوی وز و شی پیغیر مو زهین یعتی غیر مناسب زے کئ خل د حقی استعمال کول دته لیکي ظلم دلتا محمد سلام راغ معجزات پیش وکاته پیش کو الهات روانه ملئینی هغه سو کو ظلم مو جهات ظلم کو انکار یو کو کئ انکار هو ته چلو کیو منزور کئ کی پکانا ثبوت المستبین تاسو ورآځرن یو انځان د پتاوین دوه وقاله موته او وی وی تعالې سلام ستې ورځې یا قراون وې ترون اني رسول من رب العالمین یقینا د پیغمبر ما په طرفه حضرت د مخیطات ما حقينا الله اقولا بل لايږي يا مناسب دي زماده بارا خبره او نه منځ الله باندې الله حق ماږي د بیا خبره تاوج تو کوم دی رَبِّكُمْ م رب کوم تاز رااصلې کوي تا پهازې لري باندې طر پهضر په سر ما ب اسرائیل پهسما فَأَرْسِلْ ب بَنِي په يَا ما بني اسرائيل یا خداانهې مک کوم زما داقومم بې اسرائيل داهته پرې دا چیز را اغیلیم در تا زمان قوم تا پا غلامی کنی ولی دی غلامی نا دخلا صورو دا پار مصاری سلام دا تحریفی چلولو جدا دا غلامی نا بیشی دا ما سر را پریدن کالا بیل پر تا کچریتو جی تا بالحقی چرا سلزی کنی کنی کنیش جا سران یعنی سموجده در تری وی سحق در تری وی بی آیتیم پا موجده سران فاعت بی آیت ساعت بی ها ام كنت من الصادقین که چرئتو ارشتنونا فعلقا اصواه و صغور زرم صالح سلام امساق فلا فا اذا هیا طوبان مبین وقت اجده ها و اخکارا دلت راضی فا اذا هیا طوبان مبین دا یولو اجده ها او سورة نمل لسمیات کی راضی کې دا یي حیثن دا مارو نو کله توبان راځي چې له او کله ذکر دې دایو نری مارو مصالح الصلات والسلام دا کوم موجهته وا ایدن بنری مار جوړې ده یالو اجهاه ته نه جوړې څو ته هلته مې خپل مار د ټوښو یو جواب دی پښتیر ونه امام نصیر رحمت الله علیه الکریم عليه السلام و السلام دا بي دا دا او دا مطېلات وسلام کله به ته اوغورزله نو هغ نه بللو ااجح جوړه شو او چې کله دا نرې مار کرد دی نو مزل نرې ماررتی غت م دومره تزېشيلی د مزل نري مارو او د بدنو د جې پهې حال زم بیا وه شیخ القران رنیمه الله کړی هغه دا چې کوم زه یونو کی د مارج کراغلی چې محمد علی اسلام دا امسانه با نری مار مول دې کی مراد دې نه د الله رب ال عزت دربار دې نه هغه دې کی به نری او کوم دې کی چې له اجهاز ذکر دا نه دا په وقته د مقابلې له ترون سره چون سره وکاله مقابله واه په سکول وی هله ییهه به ته جوړیشو اشاره دی ته چې کله الله رب العزت دربار کې ځان نو ورکوټه جوګه ځان عاجزه ک اللهم رب العزت مخکې خپل منګرږي او کله چې مخالف شي نو بیا ځان یې ده ها جوړه که تک څنګه چې محمد صلی الله هو نظ د هو راویوي ثلاثلاپل پرت نه پیدا یا نظ نور زورې بیا دی چې پر میلا راویوي ثلاث سپل پظ وا او لنا ورو به او لنا ورن لپاره دتون کو مثال سلام تا د ز و جزذا پې ورپ کد یا خدي ووج نه داپ کا دا اوص پیدا یا صبانو مبی دا ده والا روالا مواجه زواب و یکی او کتم تصویفو او ده ونزای دهو فا اضایی بیضا اولین ناظرین ده ده قرر شوق او ده مین محبت دلاز ده رویست ده سکسپین وشه هر سوک ورطرانیز دیکی دل او ورطره صوبان و مبین اجتها هم جره و جره کم از کم کار کول که خلق در ترمین هم که او خلق در یری که هم بھی بعض باز رمضان ذکر کی ثوبان والا معجزہ و دم سا والا دمیرہ تو بچن تا پھٹکی جو طرف بل معجزہ وا دل اللہ تعالی کی چاتنا پھٹول نہیں شدا معجزہ اللہ رب الذت و رزق کی معجزہ وار تھا قال الملؤ من صوم تراون ان هذا لساحل علیم قال الملؤ ويل غقان قردارا من قوم دقوم د پیراون نه نه ها دا صاحب المعلین یی کیننده مصالح اسلام خان مقایجه د ګور به په ها یریده یوخره قوم دا قال المعلو ذکر دی او روثی صورت نمال 12 نمبر یاد دی قال پیراون دا راضی داران څوره اشاره چونت سیاسي altitude پیراون دا خبرو کښی مصالح اسلام دا په ها ظاهر دی او د توي چې سرداران دا خبرو کښی دا په ها ظاهر دی اصل وجه شیخ القرآن دا اللہ محول ذکر کری دا آغا دا چی دا خبر فرعون کری وان خود فرعون دخلی دا, دا نوکران خلق دی مکی فرعون دا خبر اوکن نورپسی دیم دا خبر اوکن پر دا خفوح صاحر دی و دید ایو شیخ القرآن دا محول اللہ آغیو اللہ دیفم ذکر کری دا یو بادشاہو ورځ راي نو کړو نو وزیرو روانو کار کولو اختیار کې دې څړي شول د یو ځنګار دې چلاړل د ځنګار دې ته جلاړل مهاپور باټینګ نه پاتې کیلی دا ورته وي څوګیو تراو باسه خوراک وړل د 위دار څړیو څور باټینګ نه یور لريو تل نو خو اوګیو نو خامہ قاضی کله تړیو کی بیاغه دغه تی بیافند ورکی بیا ورته خراب قران حاغم فند ورکی او ټکل موډی بیا پکې نه شوي کی د مسئول زویو ته خوراک اوړ جیتوی چې چر اوړل د ژوند د ویل نې ځان لارو کولونکو له وېڅه دا کیږي چې دینه څرګان دی او چې دا بیوت دي ژوند ټول له ځان له سره ګان جوړې دي وینه خیر وکړي دا یو کو ژوند وګړي شي په کار له یاشي وې د او ملګیا دي ژوند په یو شی شورا د قرآن کو کوینه لا د څرګان دی یو څه لخته وروه اته په کار کړي کړي ترماځګر پوری خو به شي ني رټې زه ورته دینه په د ریښتیو ترګان یو شیدم. زه ترې کل اړېروږي چې هغه دغه ترګان وي. موږ څنګه خوږه او چې د رنګین ولرونی تل چې وی خپل مودې ډېر په شروع ته اړېرو باندې کم چې کوم ورته نو کارونه هغه د دې باندې جانو شروع که. ڈیر خستی دی و بژن دا پارا تازو سبزنگا و بسیار دا پارا دیر خستی دی او پلانی ویٹامن پدی کدی و پلانی ویٹامن پدی کدی کدی ڈیر خستی دی ورس چر تیدیا بار شر آغلی دی پھر آغلی دی نبیه ورس چی دی سراؤڑا پھر دوی مک بل ورس شر آغلی مورد چی دوار لیتور بانجان روخ کی دی موارت تیم که باکچان مورد و ور دور مهیر اخوان دونو که دارا گیا دین و ورطره چه کم نوکر را ورططی شروش شد. هستنگه جشی کل طور ده ده دا غصی سره ده ده بدن و ده زم طوره یه. او داشه داشه نوکرانات ورل شروع شد. زمی دار غریب یران پریشان گوری. زکه باقشه وی نو باقشه و خان کرده وی. دا غبه نی خوخشی وی. زمی حکم چه ورطره نوکر و نویتا خابل را زده او ننې سنګه بد می بانجیانو نوکر په نیم د خواان نوکرريمه د خانو خې نوکرري د خانې کښوي نو ز خوويمو که خانې بد وي زب بد دتې فرون سره دااکم کسانو نوفرون بدي یسی په باه کې خ ویل <سؤال> مدی و مییل چاو دي که بد ویلدي و میل چبد ديز مث مل په باره کې چې فرون وي دا پوه صاهر ووي دا سرداران هم شروعې چې دا پهه سااهیر یرید وین یوخره من عرضکم واڑی کو باجی تاسو لرا من عرضکم جسمی کی تاسو نه په ما وعده امرون ته صدا مکرځاسو قالو وی دی ارجین پیږل لرا واه خامو روز دلرها هر کی سو منی دی یومانه عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ کی دی هر کی اخر وو معاملہ دغه ضرور اورور معاملې روستو کا کای چې دې ځکه چې قلاص د دا اوس دایر پخای چې سائران د اجمکې شو د مقابل اپریشن وین مطلب تقدیر کوټې دې نوح رحمت الله علیه نقل کړې دي ارج معنی اټهمو د تقوراکو په د تقورکلو کې شهادت دې زموږ تر وران کړه کيو زمون ملګری به شي قانون مقابله زاره کسان ګولي ګو مقابله به ور سره وکي درېم هر جهه په ماندز جنوم راځي جې د هوا چوان دیو په خپل او سور د په جې کیری کی مدخل خو برو نه بدیم شو به دی لورم هر جهه په معنا دا څه مو چې تمه ورکه ده تا دلته کې ور تمرکه تمه ور تمرکه دا دا به درکو دا به درکو چې خپل خګري نه وودي یاده چې تمه ور ورکه یا مهلت ورکه ده تا نو کړه چې ور تمرکی نو خامخا به استعمال غري شي څه دنیا کې ډېر خراب چیز دی ګلچیو انسان ته د پیدا پدال شته پیدا پدال شو ته به تر څو دم ما تر کی ته به هغه پټمه شو خپل کارونه مو پاتشي شیخ القرآن مونان مو دیسه اوې یومئ او کلا روانه و نو ډیر هغه او پسې ځوان دا و جده روان دي د هغه هغه باندې چې ترې کرې دې روان روانه میښ نه وکه چرته کری وته نه هر دی پوری دی خدای واخې په څامه باندې ټولې پوری زوږ کړې دي دکې یې سره ته دیلې دي ځکه یې مې سره ته دیلې دي چې پر او کوم دغه واخې خړلې وې چې انسان سم شروع کې دغه په یخوارم دړي خپل نقصان وکړي دي د دې وي چې څامه ورته ورته نو خبره به خبره وومني او قرآني شریف داسې لفظ راوړل تجوز محنو تشامل شو. دنیا تجوز انسان حق و ای مو کل دائوی سوک و ارتایی ارول و ارکی مو کل و ارتایی جیل دا و دواشو و کل قطل و دواشو مو کل پدی بانی خرکی ری تویم کل پدی ری را سورت تاتا محلد بیگتیین شو بیا و مونتا سروب وزا محلد در تا ګرداز وی چیر را کوو او غره او بي چې وېژې وواجو په خپل باندې شي ګرداز وی چې زه تما لاله ورته ور کې چې وسله خبر پرې ده په دې انسان ده هغې نه نه بندي نو وی پرې ده لار اور ده له لار اولیغا فل مداهني فخارونو کې هاشر راجم تكون کې یا توکا ذکل صاهر عليم وفي البقاء تأخير وصحير فأسرا وجاء الصحرة وفرا صحرة وفراونا راغل الصحيران فرونتا قالوا والدي اينا لنا لاجرا يكنا نزمون لفاراق مقاجر مزربوين إن كنا نحن الغالبين فچريوهمون غالب زورور قالوا والورت فرون وإنكم لمن المقربين یګینې یې وتازه سره د دېکانو خلقونه مقربین شیخ القرآن او مولا په می هی وتازه زمما سره د لوکو سیټینګ کړو دغه باڅهانه تر وچه ټولکو په دې تړاو د ذکیګ نه هغه به رسوال دی مناسب خپل ځان څخه خلقو سره ملګری ته وي چې د دېکه عزت د پیژایشي او ځان وچه ټولکو سره د یعنی کې رسوا او ګیللږي شیخ القران د امام الله دارن شیخ القران مولانا دې ته مثال ورته مالدار دې طلاټ سي د خان مجري طلاټ سي مخاين اور د اړتیا له دقیق و راوړو سوري تراوړه کینی لانا ونی دې ولته کلو شیرا خپل لري رسوټړو څنګه بو مجري تراوو نیت منغي وره اډک لیر بیر اډک تاسو وې کور سماله وګراوړو یا کتاب نوې کړا کا بیا ولا ته ویره ساټاډر څه کړو Himalay speak tie koori zurgera la kono da matlab bi jama liktay ki ho kam بیا چې کتاب تیر شه ساټاډر څه کړو چې څنګه براغو چوبه کته جره لګی غنده دا ویژه در جایو ته مطلب دا چې دا وګرم لګی جایو ته په خپل وجره کې تا باندې وځي کارونه کوي شما دار زه تلاشي او ازادداری کړه چې ځنې تلاړی هغه وستا خدمت کې ته خدمت وکړي علماو سره زیاده استاد زویین زغمن مستیابان اعتلاء وکړ او استاد ګم قدر کړي پلار دی والیدین دی تهانې جوړالي که ته هغه زه سملاړ اگر کته او بیا هم ته هغه او عزت کړي او کله چا من مستیابان لای شي ندی او کورواله ته دا من مه حق دا کوربا حج دیش آغو دا مل من بیا قدر کئی نمالدار و قلقو لیچل آرشن نمالی و تاوان اخفل قدر کئی او جی غریب وقیل آرشن نمالی و قلقو لیچل آرشن نمالی و تاولیب لیچل آرشن نمالی و تاولیب لیچل آرشن با لقو و غرینی تلیب راواق لی شاعت و دا تکیوی چاپی برنی شروع کی و ببراوری سوچ لی آغو بسی اخفل وقت م د څومره ماله تنځي کېږي هغه رباږي ته کېږي ویل ورته قرونی کې نیو تاسو ما سره مقربین دي ني ځانونا قالو يل دی يا موسی ايموسل سلام ايمان تلیا یا دا چې ورځو ته تاسو ايمان نه کو نا نه موین یا ځکه چې مونږه یې هم تاسو ورځون کی تصویر کو ته ویږي چې ار کوي دایا ناندی چې زه هران له موسی الله رب عزت هغه ایمان نصیب کو زم انسان کی چې څومره ادب دی اته الله هغه تدیر ته نصیب کوي او کله چې په ادب نه وي نو دی الله هغه بر عزت او نه تیارې نه موافقه نه قرآنی کې د تامین ذکر کړی دی کدي چې ادب کو الله رب عزت ورته ایمان نصیب کو د اسلام کو یا حسام تا غرض یا موږ وږه دارنګ بیت ز سليمان عليه السلام د خطر ادب کړی الله ربل عزت و ایمان نصیبته او بیا د خلک الله ربل عزت هغه نه تیار اله موږ واسي و اذا خرج المرید و منتمان العدبه کو ويرجو منه سجانه ويرجو سره علم الذکی کو الذکی د هغه نروسی رسې په کې بیا د ګریشی تباظ ذاتي مفتي فقها د دې چې مدرکې چې الذکی مبیاته کې د دې وی راکي دایمنه استاد کوم رفرق نشته وچې تاسو هغه ستیاړت او ولیدل چې کومه د نړۍ کومه مم یې چې کنه فهمه قرآن درس یو زنده‌دار څېلې چې ما واقعته سرهږي چې کله دا ځکه هاتې انسانو روحي بیولوژي فکرای چې په انو یړې یومینه یې ځای دې هغه زې توافق چې د کوم ځنه ډیر راغلی څنګه جاهل و بي الله رب جت وافق جاهل و ناپوهکې تعالی کوې مثال اسلام وګورو یمتا فَلَمَّا الْقَوْمُ هَرَكُوا إِلَى يُوْهُرْ ذَلَنْظَا تَحَرُّؤَا يُنَّاسِي تېر او کڼزر ولېو کا پسترګي خلقه وذر هجو او يرول ذیلرا و جاءو بسحر عظيم راتلې او کا پستر هر نی سرا دسرین العظیم خپل خیال کې یو سره راتونکو واو خینا المتا او وایو کمنه ان الہی او خار دا جو ورغا امتصن پیدا کیه پزا په دی وخت کې تلقف قرن کې وا غابک تلقف نقب اصل ولې کیږي دا ځکه قران څه په باندې ښوونونه والی څنګه غاڼې تراشه؟ جوارالنګ ویراش شتا ستې څلوکا سايو شاګردي او یو بل کزه داغې خپل میت جنگ راغلي دي. چې زه لاړم، مرته جنگ راغلي دي. نو اته ملاقاتو، نو ګډا ومني ملاقاتو، نو یو ورتا دا شاګرد دې خپل سپر باندې دامتلې کې. ریسې ځه یتلق فما یاتکون. یله قربیت یلیکي چې پاغه ما نشکنونه والی شي لکه وي بریتي مولا چې هغه له څلوارو او شغن نن جوړي هم دغه دېږي ګوګل زما ته خبرې کوي نیمه شاګیر ته وی چې تاسو خبرې کوي مرته وی چې ماست زکيله مکه زویم نه مرته خبره غاړي نو مه مشر ترلې وین او راغور په دې ځای مشر ترلې لګي شال تا نه مطلب دغه ته قرار چې پاغه ما نشکنونه والی شي مغربه کوئی خوڑل ما یاکی کون آغا چیدی سجو کریو یعنی آغا سیر وغیره چیدی کم کریو کون آغا مساو خوڑل فا وقال حق و اخکارش حق حق کار که دل قورتوید مجاہد ذکر پی فا الحق و ظاہر هر چاہتا اخکارش حق وابا طرم اکانو یعملون او برباد شل آغا چودی سکون کی فا غولی بو فسكم زورشو دي پا دغضيكي وان قلبو شاغرين او ابرزیدل دي ذلیل و القية سحرات و ساجدین او بروا تلسا ايران پا تجدباندی قالو ویل بي آمننا برب العالمين من امان دا وڈه دي, دي پر رب دا مخلوقات باندی پر رب موسى و حارون پر رب موسى علیه سلام و دا حارون علیه سلام باندی پر رب موسى و دا دې سره 파ره ویل یوه ځداں دی دیوه تمصلق ودلیوان ز خپل صدااني وکيتم چېا ورته تمصلق ودلیوا سيلار ورته ودلیو دایشو پردا کوي او زه حالینم اصلي یا رب مو زوا هارون د دې د هغه لري د وزنہ دي تبعه خلاف ټول خلک خلاف او دې مقابله ته ورارغي دې دې وزنہ دې ته اشارتوی او دی وجنه دی دی ذکر کهید. شیخ القرآن ارمطلالی او ظل کالوخان که تقویر کولو تنونی سو تصاون کهید. تقویر کولو دا غیلاکی و بدماشو توپک راودا و ورتوی کنند تقویرو کو او کدولی اکرامو کسید بدویل یا دا غیر پک نوم واضح سلم. نزب تاولمو و درز و دربانه کومو. ما ورتویل زبا دیر بیمانی ما امو زما نوم صحیح توضیحات کومو د ولې کرامو سې حقیقت چا ته نه څنګه ځکیران تم تصویر ته نور څه خلک هغه ویری د ډیرا بدماقني حکومت لږمګم ځان تر خراب کی ته پکې ما درې غټې تقریر کوم دې چې د تاسو ناشته وېرانې وران ګوري چې تقریر ختم شه راځي تاسو پر دې ایمان ورو ده نو کوو یو څه دې وچې دا کمرہ په حاضر مننم چې تاسو په زمري اعتमाज او زموږ په لارې مسله بیان کړو مثال اسلام حالو اسلام دې ذکر یادې چې دوه کسان او زموږه منځ کې وراړې ټول بادشاہ د خلکو په خلاف دي دغه رد موسی و هارون لګي او سری تاس تنبره کلا دې رد رب او موسی غره د هارون له سلام او د موسی سلام حاغږي چې هارون مقشو وي دي او ده هارون مشهوره ده ډېر په توجه ده یو جواب ولما دا ذکر کیږي د تصویر او معنی ما منو خدای دې اصل داربې موته وارون په خلکو عظيم رب دې موته وارون کوم چې مشران هغه لوبي هارون موته هارون عليه السلام د عمر په لحاظ او موسی عليه السلام نه مشره نو هغه به مشره چل پاتې لول او په شران ارابي موسى وهارون القران الشريف يا قصر داوت دا تيوي نے قال بعض عمرت موسى وهارون و قال بعض عمرت هارون وموسى قران الشريف دا اولی ندوی نو وجہ عقی ددا کہ مقصد دلوان یو دا هاوتن کی وی لکی چې مقصدی نے جدایی او د دې ځان نو خپلنده په یو دي پر باندې ایمان را وړیږي جيم ربی موسى وهارون عرزے جی هارون تے مصیقڑے دے او موسیٰ مصیقڑے دے دا وزن برابر اولے دے فارن فریضے کہ جڑا سمر حیاتونی دی مودین مصیق روتے جی پل کو نون گاندہ ختمی اگھر کین نون نو روی جی نون رات لے لو دی وجنا لقد پقو یوری ویناکم لامین المقربین نحم دا اتین ما کان یعملون ما کان یعظون اغیاء وقوم ذات العلمون اجمعین ممتلقون دقت یسین العظیم مجديه یسین واخر تینون راسلو نارون کلف السماخر تینون دزی دیو جنازگی او حکم کی سوره توحید رازی داغین مخ رس آیاتنا سور په ولاد زرون باندې ختمیږي مونتاهم ولار ذرات دیو جنازگی متارس فکر دی تعالک راونو ول ترون امنتم به ان ذاوي تاسو په دې قبل <سؤال> ان اعذن لكم مكتدين چې ما تاسو څنګه حکم کولو زموږ تاسو ته ان هذا المكر ليكن ان د عامه پرو قریب مگر دمو خپل مدینه تاسو پثار کې دې توکریو منها اهلها یو تاسو دې نه اهلها چې جن کې دې اضافه تاسو په هشی لو قد كان ايديكم صامقه في وسطكم لازم التاسو وارجلكم في التاسو من خلاف نقل بدل وما لو صلبناكم اجمعين يا بقامقامكم التاسون دولارين ذلك يا عباس رضي الله عنه كان ترون اول من طلب فقتل ارجل والايدي من خلاف ضدني من عباس بقول ذكر القرين قرون اول من اول د غچانو چې دتنسیقل کوته ورکي وهفییم ووق ارجلېولاي دي من خل دا عدل په د لاپې پرېیکول د اول کړ دي خلاص ګ خ پریکول ګس لاخپ پرې کول تا کوو ناول کون کوي دي سرې د عمل بیا اوړو یوي نه کو پهې باره کې تفثیر سرول بیایانکرکي دي چې دا خو د یرول ورکول لم یوت في اخبارې ان فعل ذلك کپله هذا دا د تاريخ خبر کې سدي راغلي چې د بیا د پسې کار کي وي مییې وررکي وه خولیجن دا کار کړې نو حالدي رنا منون ی چې نب زمونږ خا مخوااپ کېې و معتنن کې مو نه او تبر نهګ زمون இல்லله مننا به رب نه مګر دا خبره را چې ای ما د ړ لما جاعتنا هر که جرال المنکان ربنا افریغا لینا صبران ای رب زمگا رابرانی زی رابی که کن باند صبر جنکلت هم کی وطوفنا او وفاد که مونگا مسلمانان قال الملو من قومی فرعونا ویل غټانو سردارانو دقوم دقوم دقوم نا ازا درو موسا و قومهو اکریزید موسا علی السلام و قوم ددلارا ویوزدو فی الارض دیر پارات فصازو کی فضمتکی، ویر ذرکا و آلیه تکا، او پریگی تالرا و آلیه تکا، او مددگاریستا، یا اخو و آلیه تکا، یوم آنا تلید نعباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکردان، آلیه تکا معنی معبوده و البقر الحسن، زندر پار و خیصہ اندر غواوا داری عباس بندگی بے کولا، یني حالو <سؤال> پری جو دا مانو سلیمان جمنی رحمت الله علیه متکربلی دی او الہ تکا مراد ترون خپل انجنه یو وای کی ورتلیو دا هغې عبادت او بندگی وکولم یم کوله حسن رحمت الله علیه دی یابود الاصنام به ټانه عبادت وکولم درن کوله الہ یابود شم تران خپل کې دی هغه د هنر عبادت او بندگی وکولم دلورم کوله دی و الہ تکا تاوه بیا اله او مدگار نگوني او فرون بزانت اله وید اکتروا سبرایش ما علمت لكم من اله من غیری فرون وید زاننا بغیر اصطا زفارا بال اله منما میاقوز تام مدگاری یا تام مدگاران مفرقی قالا سنو قتلو ابناؤهم ویل فرون سنو قتلو ابناؤهم زر بیت قتل بکومنگا ابناؤهم دامندبی وَنَزَّحِي نِسَاءَهُمْ او تْرِجُ مِنْ لَا نِسَاوٌ ذَنَانِ دِذِي يَهَايَلُ وَاقِنُ مِنْ ذَنَانَو دِذِي يَا جُنْدَيْ بِنْ جِنَكَ يْرِجُ إِنَّا فَقَوْمٌ طَائِرُونَ أَوْ يِكِنْ لَغَادَ پَاتِ دِذِي طَائِرُونَ زَرَوَرِي وَقُدْرَتُ عَلَيْو ذَلْتَ إِنَّا فَقَوْمٌ طَائِرُونَ مِثْلُ مُقْتِ رَغْنَ مِنْ نَزَّحِينِ النَّسَاءُ پیدا سمکه الکان وجل جنکه یوندې گریخلي مدیده پاره کې مثال اسلام په دی کې پیدا نشو خدای د وینځل باندې او دی وړه د قتل مثال یې څنګه پیدا شه هر څومره ندید اولی کړو سنقات له ابناءه و نصاحین تھا فلما دې سو جهاز ذکر کړي یوه دې مقصد د پاره چې ویل د مثال اسلام ملګری کم ملګېله قتل کو شدان بهکوو ملګری به کم شي مدی دپارې دا کول یا دو معنا نقط به ابنا هم دد دپارې کول چې مون کله د ب او بچ ووجنو مثال پطور بانددي او منکې اسلام دی او کفار دغ اسلام خلاف دي مدی را شروع شي سط ځکه خلک میارې چې مسلمانان د اسلامم د یوچې بجیم په جزیه او خوځو بجیم په کې کېږي خلک مجبور شي د عمر پنځي د عمر پنځي د اسلام نه بیا لا شي مسلمان به مقصد د کارول چې زبور راځي چې په طووان په طووان دې په صبر تان شي او څنګه له ثنا ته ما دا کوم ختم دغه د له څنګه دغه د هغه کو ون دیک دی کین چې موږ دې یم نو مې تناتو تګیس نه راځيږي عالم صالحو می خطيبین گل باندې دا فدی باندې غالب شي نو وجدادا دې دې یوې په دې کې کړې دي هرون په سره کوكله دا خبرې کوي ورنہ کأن ته هم قدم الیمن مستروبا فکان ازاره او بالغ کما یګول استمار دې دې دې یوې په دې کې کړې دران جذبره دم مصطلی اسلام نه یریده نه کله به مطالعه سنان وی غولیدو ویزار او قالک ما یقول الحمار لقد خرفان میته د کتی به غولیدو مرو مصطلی اسلام نه یریده الله ربک متعال اتنان ته پرو برکو عالم جوایل مصطلی اسلام یقومون سائین بالله خپل قوم ته امداد واړی په الله دراوو ژیرو کله چې دا شي ان الارض لله یکنه متخاس الله لره دا یوری قرآن یشاؤ، میراسی ورکیش تالی ویچ خوخشی، من اعبادهی ده بندگان اخلونا، والعاقبتو للمتخین، والعاقبتو او آخری انجام جه نجات للمتخین، او ده پارا ده متخیانو ده پارا ده قالو، ویل بی تکلیف راکشی ممتا، من قبل انتا مخی در آسلو سانا ومیم با دینا جیتنا روسو داغینا چی راسلو گتا تا در آسلو نمخی، تا در آسلو نرسو نمون تکلی کنرا کشی یا ہو قدی که دبنی اسرائیلو سفت دی او دا چی مطاری اسلام تدی تسلی ورکولا او تسلی داور کنی مطاری اسلام نو خفکی گا کدی زمونگا بچو اجنی که حرف سفی دا در اصل مخکې موږ پر دا زمونه کېدل موږ زمونه سره ده یو تکلک ولا و تا موږ سره تکلک ولا دي ورته کې دا په حاضريه او صفات بیا ده بنې ترولږي دوی معنا پدې کې صفات پدې کې بدوارې نه او سوسې نه دي چې سیداکي مصطلی اسلام صلی الله علیه و سلم کله دې پارا ده جنگي د دې او دومره مطلب بیان کړه نصاد سیNetازhertz وحق ساتنا مسه Empaters drop one cam پوز الل SUBSCRIBE اسم رو برا زمان رسول صاره ifdanینا شاکر مبック طاق من س�� و سلاسه او منتریش انościرو کہو مزه ایسی علی الرسول، سا را دعا شوط را را در بنا ویش را صل علا فراد احدا سارن ساارت ا illustraz او کیف زمن وجودی تا چلا رہا فلا در فزم کہ یعنی فزم کرے میں سر کی والا رب عزت ور تجا خلافت ف طور کہ داوود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دیو زمان کی بیان ذرہ کی کتا ملون اذ گل اللہ رب یسنگ تا شامل کی ہوئی ولقد اخذنا آل فرعون داو ابتلاء بالنعم والنقم امتحان فینعمون او بعذبون ذان یسران یو مونږه آله پرونه درو نه بيز مينہ لقد سران ر سچرو منی مراد عام القحف الله رب الی د وکال کوری په دی باندې قدری روته چکه مزات وقته ذکر کړې مثال اسلام په بدغیته وانه ونق مینا ثمرات او کمواله دنهونه لعلهم یذکرون دې نه پارا کیږي پنون پهضا جا مل حسنهته کله چ را بهغديته خوشالي قالو ویلب بی دي لنا حاض را زمونږ حغلي دا زمونږ خو ده پهته ص هم ک چې او بره سردي تا یاتون ت تو یرو موتا بسفاری بیننی وا په مثال اسلام وا منماغو او هر او سووک چې د مثال اسلام ته و فغبانې چې د ځین یوو وختونو کې دا خبرې لري چې کله مثال و و و و و و په تور یو ناوی راځي چې کله یو یل ځانوی راغلی ټول د زوم پور کې د موږ د ځنګل او شرف په څیر راغلی کله دا خبره کې یل ځانوی چې موږ اوښته وي زموږ کومه وبته اړینه کړ شي دا ساری دی چې موږ د سره دندلېږي کله وی دا پلانونه ما چې شوه دي دین او راتخره دي نه پس موږ تخره کله یو چې کله دل په طالیاں میسي په خلکو باندې اې په نې مل راغې مونږ کړه چراغې اغې نه لسم مونږ ته خرج نه وګېږي حريز ګرازي نبي عليه السلام اوپر مل اطفې روز شرکون اطفې رتو شرکون اطفې رتو شرکون پت ځای نیول دای شرک السلام دغه دل په صحابت اپوسکی وما کفارت و ذالک یا رسول اللہ اید اللہ بیغنبر دوی کفارت سشیدان بچائین دغتی بطفالیانی نوولیمین ندیب سکی نبی علیہ السلام مفرمی این یکو لاحد و انتاو تکی دیوتندہ دعا دے رکی لا طویرہ الا طویرکا ولا خیرہ الا خیرکا اللہم لا طویرہ الا طویرکا یا اللہ نشی مگر سا بطفالی ماني الله تکلیف ته اون کنيچه مغر ته ولا خير الا ولا خير الا خيرك الله خير ني پامغرستا خير دي چته است چاته خيرت ماغه لا خير الا خيرك ولا خير الا لا اله غيرك لا اله غيرك یا لسانه بغیر بولڅو کښې دی نه نبی رسول الله پرمه ستا يم دی له حاجتي دغه روان کښې خل حاجت د پاره روان شي اصل په دې اشاره ده جہالت کله طریقې وي د څر اصل ولیکې مارغته ده په کون شریط دې کولې نکدي ولا توایې په روغ جنای او څر اصل ولیکې مارغته ده دې وخت کله یو کار د پاره وکړ نو باز یونې کې بداعت دی چې دی و مرغوالی دی شیطان سره مرغو کار په کاره په طرف حوالہ یا قبله طرف ته دی ویل د مونږه کار تخې سیرت طریقې او کومې طرف ته حوالہ وته دی د کار کی دنیا کې نشته کوم چې هغه دې شریف ګرازی نبی علی اسلام فرمایي مرغان په جان پارا سره پیږي دا غرض مطلب مو دې تین یو داوی اصل مشرکین او کار د پارا ولتل نو آغی بچری یو جا لوو کرتلا و داغن <متحدث> مرغوالو خوالی کلکا آغا قبلی طرف تا <متحدث> ولاړو مدیب <متحدث> الله کار دنوکا خیر خیرت ترچی او که آغا بچری کبلینا اوٹتا تا بلارو مدیب اللہ کار دنوکا ننکی نیبی علیہ السلام ذکو فرمید کلکا زکار لعوزی مداد دعاوی اللہم لا طیرہ الا طیرہ کام ولا خیرہ الا خیرہ لا الہ غیرک وم یم ذي حاجتي ثلاثه دا دواګي جیل لا ته نې څه مګر ته تر پښې نې مګر ته تر پام دان بغیر بل اله نې څه وم يم ذي حاجتي ګل څوري حاجته ضرورت ته روان شي یني بس باندې یوه نې داکی دبطوالي په تور باندې دچا پراتلو دچا پتلو باندې زه خیر او شر نه راځم حدیث کرامي نبی عليه السلام په زمانه کې خلکو کېره عرب او ګدارته دي عادي بچي یو باندې بیماری وا نورو باندې به کل لري تاسو هغه باندې پېښه وي بیماری رسی نګل اسلامو پرمن په باندې بیماری چره اوسه کیدې بیماری راوستو کې الله دې د دې نورو باندې خدا او بیماری راوستو کې نه رضا الله رب العزت دغه خلکو رسونه وکړه یو زنانه راشي ميره د زکه کله راغلي ما د دولت ومنه راغلی ده دا ډیره وختوره ده ډیر ما د دولت راغلی کله اېداز پیره ده کله دا راغلی دا زموږ په حساب شو دي پیروانی د سوالي دغه انسان کمن بلکې د انسانانو عمل دي کله چې انسان امر صحیحي الله رب العزه د خپل نعمتونه کوي او کله چې انسان عمل غلی توکي الله رب العزه د دې ودان انسان کې ټول تمش په اجلاغه د وجنګې نګې نشته شر وغیره اورستېږي دا د فطري نور پچاواني دابل کوم شرک دي نبی عليه السلام پر مېږي اته روشه دنه کې شرکم ماکه څنګه حدیث ذکر شو دا رنګ ګل حدیث کې لازمي دی السلام پر مې امام کوټې وی دا روایت ذکر کړئ الله وملایاتی بالحسنات الا انت ولا يذهب بالسيئات الا انت اللهم لاياتي بالحسنات اي الله نسيرا و سنجه په مشالو باندې الا انت مگر الله ترقي چې را کو شالي نرا ولي ولا يذهب السيئات الا انت اي الله دوغ دا بدول لري كون دي نشوي الا انت مگر الله ترقي داو نه ګيري سلام ولا حول ولا قوه الا بك ولا حول ولا قوه نشتے سوک لرکون که نشتے سوک راوستن که مگر الله تی یا سوک دا گناہ سو نا ملکی گی نیو نیتی که مگر بطاف اندار یا نشتے سوک دا شر دا فتون که یا شر راوستن یا خیر دا فتون که خیر راوستن که مگر اللہ صرف خیر راوستن که شر بطن که صرف تی بس فالی و نوادی تو مطالع سلام و پہاگا چې دزدارو علا ایننا معطوائرهم عند الله خبر انما بس دی دی دا انما طائرون یک دین صدا ده طالبیدی ان الله اذا احذردا ولكن ترون لا يعلمون اولئكين جاء الدین مثل يقي فقالوا ويل غريب ان تروا مهما تاتنا هر كلا شراب تلك قديم ايات من سمو جازنا لتسهرنا بها غير طارقه تابي کی منرا بان پدی باند ته سمته ارجو پي خلق مذان تاگی کی ولت سره معنا چې تابعې کې مونږ لار ته بریمان دي ځان کمانه نو لګب مؤمنين تسمي مون تعالی راته تذیکون کیه ارسلنا علیه وسلم توانا ارسلنا پسلیه مونګالی همتو طانا دی توپان توپان مراد څخه دې امام رازي رحمت الله علیه توپان مليتي موت مردا رولېګم قریبانه مرګینه وبا مرګونه په مسلط کې ګي معنی ورته وکړي دا طوفان مغرشدي هغه څخداران ته ویلي کېږي اولېګل مون قریبانين طوفاني نه او طوفاني باران هغه څخدارانه مون قریبانه اولېګل او طوفان ځلې نه ابالته دا هغه باران ته ویلي کېږي چې پستم کې خلک د وېدل شروع شي پسنو باغات ترترن نقطان شروع شید. ندی باران تا ویلی کی گی توفان. دارن مجاہد رحمت اللہ علیہنہ دکرکی توفان اصلابون تا ویلی کی او دوین سواون وغا تنچرے توفان ویلی کی گی. رب العزت قدیبان نمت صلت کن. ایشا رضی اللہ تعالیٰ نا فرمی نبی علیہ السلام فرمیلو توفان مراد مرگ دی. اللہ رب العزت قدیبان مرگون اولی گل اوڈیڈ و خل بل قول داری توفانوی لکی اثمانی عذاب تا اثمانی عذاب چکم بیوی کارا دیزو تم خلق توفانوی تیزو بارانو تم توفانوی لکی اصل توفان ها غا اثمانی عذاب اطواف علیه اطواعی من ربکا و هم نائمون تیری قلنط عزیز راغی خدیبا من ربکا سمانا راتون کی عذاب در طرف اگر بستان توفان داللہ رب العزت طرف اذاب دوی نو لیگ مون په لیبانی طوفان یا قومرغنا یا ثغبارانا یا آزادنا والجراده ملقان د ترکم زابونه ذکر کیږي بعضه ماوي دا اوورجو او بعضه دا تلوي تلوي قرضي او کدي باندې عذاب وکا کوم زړه د ذکر کیږي مکه ته الله رب زده دا طوفان نه وروړي ګل خلک پکې موشل مصطفی سلام پراغه وې سوالو زمونږه فارسوالو کا الله قاتین دا عذاب لري چې مونږ ایمان دروږی إتاری <مسال> سلام ور لد او کا آزاد کلیریشی بی ایمان راوڑ بیا پہلا رب عزت ول جرا داد د مولخان ازاد ک اللہ رب عزت مسلط ک مولخان کلیب سفرا کن او سب ملخان کی مولخان مولخان اوغو کې بقارا کې هرڅ کی وګړه هر جو پوری یا تلویت وروزه پوری کده آزاد بی بیا مصلی <مسال> اسلام تراو دې ارجاحت پرایزنی شروع ک وګړه مون دال خام خیمان د و کله د پال صرف د سوالو ک چاله نبی السلام سلام سوال الله رب ال <سؤال> عزت دې لري دریم الله رب ال عزت څخه څخه یاد درولېږي په ی په کوم روشي زفرات او څنګه هرڅه کې وسته کېږي نبی علی دې انسان علی سلام طرحه دا به تیا نه سره چې کوم د پیرون ملګری دا یې سره وداوی تو یا صلیح رضی پیاداجاوم کول کول علی سلام بیا دواو کیا جزاب لريږي ګدی ایمان وروړو ادو امنا برالله رب رضت و از و خادیا اشیندخان و ازاب قدیب اندالله رب رضت رویلگی اشیندخان ایدی بس خوالل فائک بیشیندخان و فراکت تاک او او یا تلویر سرزو کر دا عذابو دین متا علیه السلام تراغ بیع دیر جاتوی اپنی شروع کرد چیزنون ایدا عذاب لیدشی متا علیه السلام زیاد وعو که اللہ رب رضت رویلگی شویلگی د دین رسول د وقتمه د وینه آزاد دراږي د دې وسط تل څه به کول وینه بوا تر دې پوری مفصلین ذکر دي یو به یو باندې ذیل وکړي راو باندې هغه او یو کیفیت سره راوغه تل هغه نه وبیاو نه جوړ شي وا تر دې پوری چې دی به باندې ذیل ته جنوم کړو خپل کې خپل او کلی نه وګراو چې وا خدای چې نه دا پر لټه اندوته نه الله رب د زمینی عذاب ورزیا تلویث ورځ دا عذاب بيان مصالح الصلات والسلام ته وی برافل چیرې کډال لري چې موږ ایمان درو او دومره عذابونه باوجود دې نه ول جرادان ملقانې مې د ملقانو جراذ حدیث کراږي نبی عليه السلام د علامات بن اولنی علامات د ملقان ختمې دن د مشاعات یی د خیال علام الحق د عمر رضی الله و تن په دین کې د اګام علاقې ملخان ختم شو عمر رضی الله و تن په کسان یویو وړې علاقې کې ویلل لا د تاسو وګری چې نور علاقې کې ملخان نشته او کني استعمال نه ویل سنام نه اورېدی او ولانی علامې د قیامت بدایي کې ملخان وخت دی هو القملت و وصفه دی چې ملخان حدیث کې نه ویل سنام چې د خپل نوم او نه ویل سنام په دې تاسو حالي مندا ذلك الاهوال في قد كده بنتي فكنت الله رب العزه وي ودما اوينا ايات من بالصلاه ده دليل واضح واضح اختاروا بس تجبر اذا غضو بن ديننا وكانوا قوم مجرمين ودي قوم مجرمين فلما وقع عليهم الرزق حرقلات واتهيش قد يانجا شواكي وش اولوinek البرد یا مستضولنا امسارشنام دعو له نوع نوع العرب شانه لماماا عه في ذهيندك صحفا صف اواطش قرية toute مشاوه لینك شف على امرخ مرد趸 ل religiousiso'm breast لین goal دعائي إلى اله تجرى لری شو صاب دعابای چې تخپل الہ ته دعاوو کوي ان رجزا زمين hazardous لا نؤمن ان لقا قام خابيمان ورو موږ پتايا تزيغ موجودان ولا نرسل ان ماک بني اسرائيل او قام قابو دي بمنتاشر بني اسرائيل ولما كشفنا عنهم الرجزا هكلل لری کوم دينا hazardous نظر وي ولما كشفنا عنهم الرجزا بدواهم السلام ار کلار چلری کمم ددین اعظاق دعا دموسیٰ علیه السلام علاج علیه السلام علاج علیه بی پوری هم بالغو چیرسیدون چو حایتا چدا هم یمکتون ای پذی وقی ما توونکو دوادو چکمی واده می موسیٰ علیه السلام سروکی فان تقمنا منهم پس بدلگی سمم ددین ام فا اغرقنا هم فلیمی پس غرک و مندیل را پدرات زين سوال دارید فن تقمنا دا دیم دیم من الله آز قومي ممكنه بدل وکړي د دې ورې الله سره درجاتي کړو بدل خو دي څوک څ سره درجاتي هوا اصلي مدير الله ربو درجاتي نه کړې دیو کولای دي الله ربو ته کمی نه منلو کوي الله ربو دې تاजा ورکړي دین ټول دې انصارې تران د او حدیث کې دې نبي عليه السلام فرمي من اع من اعا وليا فقد اعنتك بالحرب من عاده ولي سووکې زما دوتر بمېفا کو بال الح ته اعلامان نگکوم مثال اسلام چې تکف پررسول دو ک الله را بلج د تق پري م جه نفاان تقم نه الله را بلج ترمين پس بدل واغې تممون ددي نه په غ کمون دي لراپ دراب کې بیانه عم که ذب و سبب دوي نسبت د در ودي پونه زمونګ او اودي لنهغافلل ب پرووا اور نن قوم الذين اميراد کور کوم بون هاته تا نوتکانو تا کانو کیو دی یوسف اپون کمزور شی مشارق الارض دا از د مګه مراد تنا مصر اکثر علماء مراد تن مراد د مصر علاقہ دا دیم کول حضر بنسی رحمتہ اللہ علیہ ذکر کوي دا او لقطارته ونګ دا کول مراد د دینه ملک شام دی او دریم کول دا مراد د دینه مشارق الارض مراد فلسطین دی ومغار بحلتی، او مغرب طرف یه نمیسر آغا، بارک ناسی ها چه برکت جلومون پایی که، برکت سیادا چه خبسنا پاکی که دلی اللہ رب دلدت بدی تین دیار اسلام بیر را لیگی دیتی. و تمت کلمت ربکا، او برش و احکام دربسته الحسن خیستان، ملا بنی اسرائیل اپا بنی اسرائیلو بانده باند بیمان صدرو، پس تواب دسته و دمرنا دم مکان یسنا و فراون و او حالا سمونگا هاگه چه جولو دا قوم دا هاگه اما چانو یا عرشون او هاگه چون دی جولون که نیا باجینی کونکی و جاواز نابی بنی اسرائیل البحر دا بلا مرحلو دا انتحان ذکر کئی گو بورین سل بنی اسرائیل و را پا دریاب باندې فا اطاو آلا قومی و سراسلو کودی پا یو قوم باندی یاو کپونا چاہی را پانشی علا اصفامن په درغاوونو ته بوتانو لهون چې پارا دیو مراد دې کومه خطا رحم تعالی ذکر کوي قبیله لپنغا یو قبیله وا حارث دې د غوا په شکل باندې ځانلې یو بوت جوړ کړو او د تفصیل جو باندې راتو وین ټوله د کنانین خلکو اږي د غوا عبادت کولو واه باندې دې جوړ کړل اده ای عبادت او بندګۍ دې کوله موتاری السلام ته دغه د زمونږه یو الہ اوږدلوک وروګره دې څنګه واپښی کړی ځان نه دې جوړ کړی نه مونږه هم دغه اوږدوا اړین سری کرازی امام قرطبی دی کڑکړي نبی عليه السلام او سلامي او روان د جوحال العرب داغه باندې چانو کې هغه جاهلان خلک نبی عليه السلام دې کرا دغنين مقام راوتلو راځي کې څخه له پوری دی یوونه وا نوونه او قصاره چې د حقیقت ذات الانوافی مې خپل او قال کې به یو ورځ زاغي طالبین کولو دبی نبی علی السلام کوي ایالنا ذات الانوافی کمالهم ذات الانواس ای نبی علی السلام د قام دعوت او ذات الانوا د دي د دې طالبین د خپل جنابارم یوونو ګرځوان نبی علی السلام په ځواب ورکړي څنګه یو طالب السلام قال <سؤال> يا ايها السلام انكم قوم تجهلون يا سين ان تاسو یو قوم ياهلان دمر جاهلان مکم سلام فلن تذدمره زمانه جګړه پېښه کولي او تاسو بیاو دې متاربي کوي دغه څنګه بیره السلام خونينه غانو د نور دمونوم دې دफारه کول چې په فار شرک او دې بيان بیره السلام ته آل جهال العراف زماني جن جاهلان ورته ويل چې موږ پارم ذات الانوار وګرځا إن ها اولاي جنندا كان متبرون هلاك منتبه ما هم فيه طغاما تايار يديكه باطل ما كانوا يعملون و باطل نهجري دي زمن تكون كي قال غير الله ابيكم الها وين تصلن ايا غير الله نرتون توصل بالاله بالمدقار وهو العالمين اذه الله رب الجود تاسو وزمانه ده مخلوقات اخری و اید انجایناکون یاد که انتنیجات اخلاقی در کمونکازطا من هالی فرعونا در فرعوانیانونا یسو مونه بونسو العذابی که رسول بیتاو صحب بدا عذابنا عغداعات و جل بیتاو من اصلاسو و یصاحبون نصحب کم جوندی ما یکونو جنو سبت خزج ملوشی یاد بیم حیابی اغسلات په دې دای کوم طریقار کې بلاو نه امتحان یو نو نجات درکول او کتاب په غلاو نعمتو مر بده تم تر صدر عظیم دی مخکې تر بلا دا د آزاد نه لیدو معنی دی نعمت په معنی باندې عمرزي او د امتحان په ازنای پر معنی باندې عمرزي نو کله چې مراد امتحان واقع دی شي نو بیا د اشاره دی شي دع دع او تول جي تاسو بو دا بیا تبدول دا ی ل امتحانوي مخکې دغز شي او مرات نیمتواغتلي شي نو بیا اشاره ده نمت طرفته د تا ننجات طرفستان د تاسو م دا ننجات دل د توان مدا ی ل نیمت کار تاسو ک بالا نمتتورب کو طر موتا طري نهلة لا تدروا مراحل امتحان ذكري فواعدنا, فواعدنا،, فواعدنا او عدد كل من جاء محمد صلى الله او كره يوم من غيرها عشر تلو ترى زياده في طرم تلو ترى فتم ميثاق رب به اربعين ليله وقال ویل موسیٰ ویلمسیٰ علیه السلام لی اخیه رورت قلتا حاروناش حارون علیه السلام وحلوکنی حلیفہ جوشاہ قائم وقام شفی قومی پا قوم زماکی واصلح او اطلاح کوا ولا تتبیم او تعددائی نکوا سبیل المتزین دلاری دا قصادیانون دلتا سلسلسل لیلتا وقتنا منع بیشن مرتبیدت اللہ بن عباد سے قول ذکر پڑیم دا دیر رضي کرامیا چې ځای دی وا اولس رضي د حج وی ورته مثال اسلام الله رسول ګترم مثال اسلام صاحب یې رضي hội ودی مثال اسلام ته دیر رضي یو کول د علماء مسلسل په یو دغه نه د دیر رضي hội ودی دیر رضي د کلهونی وله مثال اسلام صلوات وسلام کوم دا محمد علی سلام کی روز جماعتک الله رب رض تو فرمای محمد تار جماعتک ساده خلیلا تم دوی چودا محمد تم څانګر نم ډیر ځافو بیا ورته الله رب رض بیا حکم وکړه لثرج لثرج روزی د نورې پولیسان یا محمد علی اسلام لثرج روزی نورې نوی پې ولی په دې باندې زین په سوالدار زين کثار سوال ازی محمد صلی الله علیه و سلم څنګه دمر په یو ځل باندې روځي نوي شي محمد صلی الله علیه و سلم کره دي یو ځل علیه و سره علی روان دی کال ګریږه کارا ویزر علیه و سلام تعالی ته دلې نه د الله رکی ګام ګریږه وی چې ما ته خورګره ته ده دا خوراک را واخل آکنا غدانې لکه د سینې منځ په نه هاغه نصبو د خوراک را واخل محمد صلی الله علیه و څنګه دې شوي چلو دی یوم رمضان روجنی ولی وا ځکه ذکر کړی دی چې د ستر دین دی بلکې مصطفی اسلام پاکي نعمت کې او کوم علما چې شو ډیر ځوان په یو روجوان دغه دین ولی مسلمان د عاملیت الله رب الیج سره ده او هغه دغه چې دغه مصطفی اسلام د بنده ملاقات د فرض دی په نه ملاقات ته دمر اثر نه لري سمجه الله رب الیج ملاقات کوي مصطفی سلام کې د ډیر شری روجنی ولی شو, شو؟ مين تکه مثال لا غیب دی مثالین صلوات و سلام ټکله روان دي اکی په څه په تل کوي که مخکې ځینم مثالین سلام په خپل مدارک کې وکړم نو وره کوم چې مثالین سلام لمې ځوعام انده ترې خوراک نه وسکلي چې ولی سلام نوراله چې دا وګورم ترې سمره ويا سفرته د مثالین سلام وره دی مکمل کی څه کېږي نو دته کېږي انسان له پیرولې څخه تی دا کې ټیرولې شي ان دغه په دې نه تللي روزینه وی او سره چې دې گئےلو غنی چته ورولی تر څار ولاسو وځو کې ورمه کایه ټیم او وکه چې الله را پر عزت طرف نه کې کړی چې به څاملو کې تیرولي شي انځل شپږ ساعت غټه تیرولي شي او ان سامي شي تر الله را پر عزت حکم او الله رب النساء ملاقاته کړي اسلام دې وروقت کې دین پدېږي کې الله ربرېږه خو صداوا کې تلوېخ راځي نو مخکې نو تلوېخ راځي تلوېخ شبي وني د مقررو د مخې دېرشبي به ورته هلته زیاتی شي پدې کې کله کې انسان کاری نو عادي پدې طریقې سره یو کار ورته ځکه ته کو کې د جمره راځي پوکار اونکو اونکو کم مهنته ولا ور کړی شي څنګه نور اوس کار وکړي لمطال <مترجم> <سؤال> سلام کم حالت الله رب العزت تم مقصود و الله رب العزت عالیه 파روته دیشر ديور حالت پیدا نشو کم چې الله رب العزت مطلوب و نو لته ري وته نورین ذات کی صدا انسان ته ریته صحیح کې دی نه کې چاته له مغلهت ورکوي او کار د پاره کم کارته توغای کار ټیم کې هم کور کار م کوي کارته نو څو د مطلب ورک بلنا جاء متالم هر کرعا چراغی مطالی صلامی می خاطنا دپارا دم الا تا قاسمونگا و کلمه ربوه او خبرو که در رب دار قال ویلد رب اے زمان ارینی انزور الیک اے زمان ارینی او قیماتا او گورماتا انزور الیک چروخ وقورم تاتا ارینی زان راتا او خیان انزور الیک چروخ وقورم قال وقرمه اللہ رب العزت لن ترانی يريني كلب ليه تمام لكن ابرا الى الجبل غرطا فين استقرمت عنه فكجداتين شو بليق فل سوف تراني فكيد اجيني تمام دري انكدي شوجيني مالرم فلم تجلى ربه هر كلاجي تجليو كرانو قرب دلل الجبرين وضرب غرد جاء لغودكن ويغزر دي لرتوتي موتا سيقا اور پریوتمثال علیہ السلام صلاۃ والسلام سویقا بیغوشا فلما افق ہر کلا جہوش کرا گے اور وی مثال علیہ السلام سبحان کا پاک و تعالی دل توت الیکہ زرا جڑ منتا تا تو بو اول المؤمنین او ایمان دل او ایمان زورن کنا غار خودن کنا دلتا يوسوالدار از دې د اسلام سره د الله رب الوجد د جار مطالبه کوي په یبه باندې او چې کله عام کله تی ترونی بنت تلو کوي لکه سري با قرپچونه یاد کله نو مینه له حقانه الله جاره فائده مسواقه دا غي مطالبه کړو ها غي باندې مرغ واغليو او اسلام د الله رب هوش شه دا څه ده یو هغه غړي داریم چې سره سنام الله رب العزت دې یاد مطاليبات او محبت او له شوق د وجه کوله او بني سره بیا دبي په وجبانې کولې چې سره سنام کوم نو کې لار ته وځي به مې راتنی شو کولې موږ ته وګور ته څنګه وې چې ما الٰہی غاه مخد غلطو به و جناهین ته صدا ستور کړې شو د لماي په ياسين د انبيال سنام رب العزت تم طاقت ورکړي اګم دغره ن زیاد طاقت الله رب العزت انبياله السلام دغره ن زیاد مزبتو توور کوي ور دي هغه ټوټې ټوټې چې مثال اسلام سره به وو شي چې انسان او خصوصا د انبياله اسلام تعزیز مزبوط دي هغه ځيته دي دیو دی جنا عضو ورایي چې په هشل کې الله څنګه یو ټولنۍ یو اجتماعات کې لو انزلنا هاذ القرآن على جبل لریتهو الله کچریم گا دا غربانه قراني شريف را لګې ليمي او تاغه غرب امید لوي چې توکي ټوټي وشي ود الله دې ورینا سوره حشر آيات ملي 23م آيات نو غرب هغه و ټوټي ټوټي شي وي قراني شريف ذن درون غوي دي ان سنول صالحه کولن ثقيله تر زمين 15 ايات کې الله پرمه ته قران غايو غريږي څنګه بي عليه السلام سره راغوند خلي راغلي دي او زمره چې به غوځي نه راغلي سم والله رب العزة امو انساناتا ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فاية الحجارة وشد خلصة انسان ذراعه على كائنم زاد تخصيده لشي كائن عبو وغير رون دي بالله يرنا وده انسان دستر بنا بها ضرب روخي نکرين دي وده كائنم زاد تخصيده لشي اوان انسان نرمهم دير دي او صاقم بها دير زاد دي نرمهم دي معمولي تقلیف وغير راك دي بها فرياضين اكيه و سخصهم دمرده دا تاني و دا ماتول دا انسان تي الله رب نزد انسان تا دمر با طاقت و مر کرده مثل ويله غرونه چده دا داماته بل قال سبحانكا صبت و الائكا صبت و مراد دل تصشه ده صبت و مراد تصفير خير و البیان دیکلت دا معنى ده وان نغسل لشي كي مساء الاسلام دينه بنحف کرده و او صوبه تو بلتن صبت و الائكا معنى جهة الانعبت والخشوع لله الله رب العزه انابت نورن زيادش الله رب العزه عاجزي اوم نور زيادتہ کان صبح یعنی انابت اور خوشی د الله دې لري د وجنا عاجین صبح تو لیتا ز توبو وازم تا تا صبح تو لیتا توبو وازم تا سوال ال رؤيه په دنيا الاذ الذين توبوا غما چې بیا د سوال کوم دنيا کې چيلا ما تخل ځانو کې دنیا کې بیا داسنه کومه ین اوی سوالو بلا اذن یلا تلک تما تما دیو سوال حکم اجازهت دی نی راکای زو ها نکوما، کومه کله را ته اجازهت راکې بیا وې او تصویر پر ته ذکر کړی کې چا څنګه دا معنا زده کدا خدا یا ټول امهت نه خلاف کړی اجماع الامهت علی ان هذه التوبه ليست من معصیه داو موسی السلام توبه کې کومه وق دی رسول اجماع ليست من معصیه قال الله رب لذنا فرماني لوجه النور بمثال ان سن الله رب لذنا فرماني كل ملا مثله وبسط قال عنابت وخشوع وجهنم مصري السلام را سبو باكي وانا اول المؤمنين او ايمن اول يسين كون كنا في الدنيا دسر يطانيش دي الدنيا كسو في ذل دل الله نتي قولين قالوا فر من الله رب لذت يا موسى انسان السلام في صفيتك جي ما ورتعا ل عالمنا فخکو ب سالاتي په سبب د لگلو زما و بکي په سبب ده خبر و کوو زما باندې شما در سره خبري کوي ما ل فخذ پهسته ما آاطيتکان غ چې در کوم زتاام وکوم من شاين او ش د شکر زاررونا وقعطببنا لهوف الواح او لگلومون مزال سلام السلام رافل الواحي په تخو کې دا تاقید صحیحی او ولالی رحم الله ذکر من زبرکی ده دا زبرجهو تقیوی باغی من ثورات کیلی شیو دین کول رحمت الله له دین یاقوت الحمرا دا ها یاقوت السرو یاقوت نه دا تقی یولوی او ثورات حاه بنی لیکلی شیو صرف اقوال دی امام رازی رحم الله له ذکر دی لیس دلید ان ان هاذ الوه من ای شی دی بدی باندې سرشته دی فاصدق القولي دين تقيس عمره نجا ذكرك هو تقدي تمام راضي رحمه الله قد عمره قد انت اثر جسمي الوه جم ذكر دري نجات عمره الله سبحانه لي كل من لا من كل شيء تحار ي سيدنا نعزتنس يس شيء او وذاهته داري هر ي روحاني ذكر كل شيء ما يا استعين اليه من الحلال والحرام ده هر یو د چکم ته د بی ضرورت او د حلال او د حرام نه نه ها په دې کلی کې لې شي دنیا هر خبره په کلی کې لې شي کوم ته جن انسانانو ضرورت د حلال او حرام او احکام به نه کې شي او ځه ته د فار دایو چی رب ورته فرمایل فخذها بقوت و تسني د بیل راي مصلي سلام بقوه دم تمزګیا سره بقوه مزمږیا سره مراتب شیدې عبد الله نه آغاز پرمې د جېپې نو اتحاد دير په کوشش سره د صاحب د کتاب کې کوان داتو مزمږیا سره نیول دي او ګیم کوله علماء دا دي چې بقوه مليکی به اخلاص دي اخلاص پرونی ساده نه کتاب واخلان حاضر مجاهد رحمت الله علی ذکر کړی دی العمل بما فيه بقوه دې تمه لري کې انسان د عمل په میت باندې چې په دې سفراتي ځوا په دې باندې عمل کوونه مليته ویلې کېږي په وان او څلورم په ایمان کوته دې ذکر کړې دي بعد نماز ذکر کوي په تطراتي درس دې په دې نه دې واغ نه زوال دې درد بیر خلق ته قوم بیر خلق ته وجه دې بیان کومه مزياتني ولدا دي چې خلق ته دې بیان دې اجازه کوي واغ دې په مجد کې یعنی د دې په احکام باندې امر ترام الکوا و امر قومکاں په طریقه موږ بیا کئ و امر قومکاں حکم کوا پون تا یا قضوب حقنه کی واه لیدی لره په خسته طریقې سره امر خپل د ویاه ته حکم تم ټوم کوا په خسته طریقې سره واخلي چې کله عالی ته دی معرفه چې څه داوت ورکه داوت دیو فائددار انسان تک کم څه مختلفه مجيان دي انسان بل <سؤال> تا د قآانی شری د زر دعوت وررکې دیوه پخپله <سؤال> پهلیبان کېږي او ق دعوت نه ور کي چا دی دو پخپله بس رازم د خپلو کار کې ی وررض بهبد سره انسان به پخپله جدید نه مشروم شي او که چې د بل دعوت ور کې دی بره سره د پلیبان نیکلي کېږي دکهوه پخپله ي ک بیا راي بل مه چې دفلهلاړ شوو د پ خپله نزممه ذین ب من نامه کوي پخپله بهد مراد طریقہ مضیہ دا عمر خو مکه یاخذ بیاحسن حال یونی تدی لرا بیاحسن یو کول او مراد دې مراد یت کول پی واجب وال مندوب وال مباح ہے ته طریقہ یو کار دا دا کم مستحبات دې کم داري مباح دې کم پای کې سنت وغیرہ وجود دې ټول ساتل دا پس طریقہ مثال پهتون موږ فقط ان کې سره کل جي زمصحابات المرتقالي استاد ويكي مسيات نمزان دکې شي ده هر یو چې پوره پراموسیكين تروبې شایره وځي استاد ويكي او عظیم علماء دا وین چې د اعل غنا مراد کنایت انل عمل بالجميع تاسو فلې ټول ته وادنه عملی دا نه چې اخوکه یا چې د واقنی چې یو وجوده دلته بیا کوي افاتون منون ببعض الكتاب بعض آیات نو د او بعض به اوګې اعصاني حافظه ستوري کده چې د یو قرآني کې او تورات تاسو همني کوم د قرآني کې له ځدې دي یو آیات د متن نه راکلي او هغه په خپل مقصد جوړ په دې باندې روان کیږي خلکو دې سو آیات نه او دې ژوند کې تنظیم او جماعت انداغه مقصد نه کم کم ټول قرآني شریف خلکو ته بیان ده الله رب زده ټول قرآني شریف پرانيږي منت باګه ستر په تیری اداره واجو یو سو آیات نه محسوس کیږي د او په دې باندې لګیه او مگه کله بیا بیا کی بیا بیا شي الله رب دې په قرآن کریم کې کاري کوي په یو آیه او په یو سورته په دې دغه حقیقت مېږي چې ته ایمان او قرآن شریف دغد نو په خپل مدد کوو د لري لري مدد کو او هغه مې څو دې کې لري نو په قرآن کریم د سر مې شروع کړه تر هغه سره په خسته د ان ساده بیان دي او خسته عملم دا چې په څو قرآن باندې عمل کوو ذوری ګندارن صادقین در وځو غاښند تاسو تاسو پر دنا پرمانو يا انجام دنا پرمانو خارج جهنم دی یا څوري کوما تاسو او پی کوم یوه معنی در به کوم د تاسو تاسو کوړ د فاس ځانو او هلاکم <سؤال> تاسو سوداګرینه <سؤال> په کبرګما دې معنی څوري کوم در وځو انجام کو دنا پرمانو خارج جهنم دی تاسو قران آیات یلذینا در وځو کی اورو تفوهد آياتنا وقفلنا حركة يتكبرون في الأرض إذاً غضبني في الأرض فزنكك بغير الحقين على مناسب الله رب رضي فرمي دخلوا آياتنا وزدي تفوهنا واركوما تكبر فذلك الله رب رضي إنساننا علم أخلي كنت علم ورصري والله رب رضي أخلي تكبر علم دبتا اوتتوالي نمني علم تقبل اوتتشزي دبتا نمني الشيخ القرآن يعني مهلا يزل درسويل اینن نصطعربو کیو خاربو کی ما دولت راغی حاوی ته ثبوت کلو کله د علم مارو ہندوستان او بری خلکو کې اجز زیاد توذې دی تراغی اجز خلکو دینن دی لکه دا ایران مو چې توالو د علم قدم هغې سره دی تراغی شیخ القرآن له محلله ډیر اخصوس سره ویل ایران د څرګند ميدانی او واره علاقو خلکو تل افتکبره او غرور او تن الله او الله الله دی غرور نه رسو بداتن طرف کیږي الآخر عنちは أطبق They go to their own and China will provide تعادف. وممر أثنان الله ربنا تبع. لقد الكبر تكون اصدقائم مهدرة لهم أن نتمع الس dropdownBa... لأن النعر rep beş من السبقات cuando نENTっちゃنا Stock with command. رب العلب على أبد сейчас me just give a video of how you learn it Cross worship can be written by the author example. dizendo او assessment انسان کل <سؤال> بدات شروع کی، اللہ <سؤال> رب نزد اقفل <سؤال> کتاب حلم دا دونا واسلی، او دا قرآن شریف فاقوان بان دا انسان متو ایدی، جویم الاصرار الى <سؤال> الزمد، فا گناه بان دی همیشوالی انسان کناهونا تی که سیده دی سر با علمی بوحوی، او دا اغیب اقوان با پوینشی رض تا رضا با سنداز کل شروع شی، او واپطی طرف دا انسان نبی اوزی، در سبب خلکیبرو پی القلق بینسان فضای که تکفر راشی. و تکفر دا وجه ناشده تا زن امتبخ کره شی. مالله رب الیزد دادن را سیار ایلا مغسل بیا پواپسی بانی شروع او دا زن وطل شروع شی. سلورم و هوا خواهش برسی که انسان که راشی. دید علم خبره نمونی خود زی خبره منی چې خواهش ور تسوی. پدې باندې علم په توافق پیل شو چې خوښ پرې څه په کې ویل علم ورته حاصلېږي د ډېر خپل ځمئني مېره انتباه استلی انسان اعتماد علاقات مفسر دې علم الا ظاهره من المعاني انسان صرف یو مفسر کتلای او او ذکرونو ته تحقیق نکړي صرف یې وروسته پیل لالي کړی چونکه دا خبر حق ده رښتیا څه په کوم څه خپل کلیلي دي کې کوم کوم څه خلق ول نه نهه جوړه شوې وه چې نور خبري ته پکې جوړه وي دا ډېر احتمالات دي کېدلی شي صرف تفسیر باندې احتمالات انسان شروع دې نه معلومه کلیتي دا قران په پوند کې مختلف څه طریقې تفاصيل ګوري ګوري سره ته حق سره بدل شوندي بل وعق التحقيق انسان سمجه تحقیق و و عامل عامل و کی طرف و ظاہری خبر ہوگی کبھی باندې انسان علم حاصل شروع شي دبس نور ول تحقیق نکي غلط کي او دې معلومات حاصل یا تي نو करावाندل کومز در نه شي ځان خلاصي په تور باندې کې دغړنه کي یو یاتي څو کوم کن دایته مقصد او مطلب باندې ځان کوي او هغه په تحقیق کې کله کمزور تحقیق انسان شروع شي ترې علم انسان نوالو کلی علم شي ومن كثر حب الدنيا لقينا منه محبه الانسان في رؤيه الله ربنا في القران قال لو علم بنا راس من ذكيا وجه علمي يا بالدنيا دي ضمانه علم لا سر بالفكري قلنا في الدنيا محبه مراغه علم من شروشي بل كان الانسان غير متحقق الايمان ده كمضر ايماني لذلك نعلم شروشي ده في الايمان في النموذج في د کمزور دی دي اندقه کمزوري ساتي د ذاتي اوبسي شروع شي ډيره پارا کله کومه تل علاقه ایمان سيي اقيلا ولا پکار ده او نن هم بر علم د اصول ثبات الرجوع الى المعقولات انسان اصلي قدرت الرجوع شروع هر څه چې د عقل ديوري د ورګا صبر زما د عقل برابر ده او کنه ده قران او حديث دې دې چې عقل بيان شيږي شريعت ترڅو وي بس راغې فکروان شي لکہ عقلت چیزیں جامع اسباب دی جدی وجنا مدان دمان تپرا متلا لے وال قرآن امام در پیشرا متلا لے ذکر دی سلام اوان او قام القران دنا اسباب دی قران انسان نہ پالماني جوری جن سان تقوا پینال کلی یا واپس نہ علم وطن تنی شوشی سوال کر پنا ایا دی الذين دردے کی یا تکبرون فی الاردی، یا تکبر کئی زان دوی گنی، فی الاردی پزنو بکی، بی غیر الحق اینا مناسب، و این یا رو او فی دي دی هر کس من موجزات دلائل، لا یومینو بها ها ایمان نروی دی پذیباندی، و این یا رو سبیل الرشنی که چریوین دی لار الاسلام، لا یتخیضور سبیلانی که دی لار الار، و این یا رو سبیل الغیی که چریوین دی یتخیضوه تبیلا نیتی دیل رلار ذالک بیاننام داپدی وجه بیشکا کذبو بی آیاتنا تنسبت در اوکیو پایتون زمونگا وکانو انها غافلین او ادید دینا ناخبران والذین کذبو بی آیاتنا او حاکتان تنسبت در اوکی پایتون زمونگا ولقائل آخرت یو پا ملاقات داخرت حبیب تصاع معلوم بربادی آمدنی دی هل یزون زانیشور کولینی په لا ماکانو یاملو مگر حال چوری ساملته اونکی و اتخلا قوم موتان جو کړی وی ویلو قوم محمد علی السلام مین بعد هی رسل رسول محمد علی السلام نه کوئی من الیہم دسروزرنا عین خ جسدن بدن والا جتی والا لروحوا جهايله فار اوازو جسره بدن د تیر معنی او تنظیم دي کرکري دي جسد, دی جسد خلارو هيتي روح وګینو دغه څنګه اجازه خلق لري دي چې جبرائيل ان و سلام د اواز کولانه کې له قدمه هغه شنه شولا اواړې په دې کې واړ په دې کې نور پیدا کیږي له غدا اواز نه یو ګرا قبر ده ان شاء الله په خل دې باندې پرتاه کې دې قاصد ته د قانوني تګل واکړای دي اصل بیچ دا څنګه ترې ډېر ورونه نه راووی تانګري ورته الله خو دکمن ما دآج الله هر کتابونو غړکوي غړځوي خپل او هغه اوسوږه لاغی نه ستې جوړه په دا چې ترتیب سره برابرته چې په یورکړې دغه هوا و وغیره په کې مناسب طریقې سره برابر کړو چې نه یې نه بیا وځو ځانګړي او روح کوي علامه یره والله رب یې چې فرمی اې دې دې لا یکلمهم دې ګیننده خبرې نکولې دي سره ولا يهديهم سبيرا او خدري نکولې دي ته سیلاره اتسلوه او كانوا ظالمين اوني وې دي دي نارا او دي ظالمان ظالمان مراد کو دي کې مشرکان دې شرک الله تعالی سره به کې شریک و ولما سوقيت کي ايدي هم هر کله سوقيت دي ايدي هم زه رو غزلې شو پلاسنو دي کې سوقيته معنا بدل نه مفي پندامت طرف حال منځي اثر هر کله چې خپلې منځي ټول دي کارګرمي کې پلاسنو او عارف سره چې دې ندامت د پاره کوټل خپل استعمالي پ ما کلته کې روغ ز شو پ لاسونه ددي ک چې او لاکوونهذري کې کمم کاري کوم الله وره اوديروت نهمررات په کرویتقل ديدي پو حشل هم قد زلو ی تعته را گمر شلویلدي لالمرحمنا ربونهکر راوف با نرب زمونګه و سر لنا او بخېونه کومونږ تع نفونونه نه من خاين تا مقاب شنگا لتاوانیانونا ولما رجا موتا الى قومه غضبانا اصفا هر کرا چې شیمتا علیه السلام الى قومه تو مختلتا غضبانا ترد غوطینا اصفا ترد غمنا قالا ویل موتا علیه السلام بیسما بد خلفتمونی تپیدا که جو و تاسو منبازی رسول امانا دا کم عمل ا یذ ا امررت بكم ا قالوار <سؤال> کتاصو د حکم درو تاسو والقل الواحا اوقيق لتخطي والقل الواحا ما نتيي غرض لتخطي لا توراث ديجتي او کلیه توراث کلي شو او پیغمبر چا کتاب الله رب الجنید دیجتی کولی شی انبیاء السلام کو ټول عظمت ازمند کتاب کوم کی فقاری او والقل الواحا که خودلی تقطیی، او لقاع القاب همانده که خلو بانده، قرآن شریف گنده کراجی، اکسنگا سورت یو سید کراجی، سرانو ایاتی هم و اجتیانو نمبر ایاتی هم، یو سفر صلاة والسلام آغا فانده خمیس او دیو ورسول، فا القابو علا وجه ای بی اتبو سیرا، و القابو علا وجه ای بی، زمانت زمانه فلاف و مقبال اوغر زوا، بلکی که زمانه فلاف و مقبال اوغر زوا، داران سورة حج باون نو ترى قناها كترازين إلقى إلا ألقى الشيطان في أمنيته مگر غرزوله بشيطان وسوسان فوقده لسلو ده پیغمبر تكلبه آهو بيان فولو نو ألقى الشيطان في أمنيته مانا كي أجولا باكي خلو بشيطان نحاها وسوسان داران سورة حجر كتراليون نسمبراته و ألقى فيها رواسيا دامانا شو ألقى نافيها رواسيا مونکه دې موږ باندې را راغورځي دي دا اورونه خو پزما را راغورځي دي لې وسه باندې نقصان شي وي والقى فیها رواق ی معنی کی الله رب دې طریق غونه خدا وهلق الوالح کی خودې تخصیل او دا سر دې سات تو دې سمراتنګ د تطرازی په معنی له خلوبان دی وهلق الوالح او کی خودې تخې واخذ براسېخه او را ویني و تر یا جُرُدُ إِلَيْهِ جَرَفُونَ زَنْتَا غالبًا أن وَل مُتَأَوِّل هارون عليه السلام یې زړه مورځما ان القوم ظافونی کایب نو منځ ته وي ځانته بعض ویری تازه دي د دې د اُموري یا بابا ځکه ورته نه اصل مور د رحم په ځای کې ترحم د پاره ډیر زیات استعمالږي ځکه امر رحم او مهرباني د بهېڅ سره ډیر زیات وی ته دی وه چې نو مې لیدل دې زیات مور جنا انل قوم استوا قوم یقینا قوم کمزوره کړو مالر یا کمزوره غن له مالر وکادو یتضلونني او ني دیوا چې وجلي وی مالر بلا تشيد بالآذا دغه دنه معلومه یی تیګنی هارون اسلام د مرګ نه یریدي وکادو یتضلون ان بیا یې اسلام ترې پوزله نه وی هغه اسلام تر بیا ولې څه هغه بچو د هغه دیمې یریدي ان یو ټلیفون لري ته څنګه باندې یری ديو وکادو یو په دې اساس خبر دا و چې محمد اسلام امیر او امير دي کله حکم د جګړي کوي مامور جن می شي کوله دیو جن محمد اسلام کا عمر کې پښر او ان غوښت کې امیر هاغو مزګو جن می شي کوله مزه څه تل کړې و بیا و چې تاورا دې وريږي ګونی شي شي تا بیا ویل جن تا منا دې دي جنونی شي کوله ریبووا جوجه دیوې مان درا یاکه ما دې وجه بیا خو د عمره څوک نه پازا بهن همتني شوولي خلاص هیڅ میچ ویل ادا پسنه شروا ولا تجني من القامز ظالمين او مګر زه عمله سره خو ظالمانو قال رب اغفر لي ول اخي جاء مصطفی اسلام اجازه ورې مودا دانی چې مصطفی اسلام گناه کړی دیتوی لیکی جملہ دعائیان اندقسن چڑے دو آگانی غواری یا خلاف اللہ کاروانی رسی اللہ علیہ السلام دو آگانی غواری اسلام مصالی سلام ربی اغفر لی ولی اخی اے رب زمان پردو آچے بمایا ماکو کما ورور زمانتا و اجد خلنا فی رحمت خلنا فی رحمتکا او داخل کی مولا راپ و محروبانی ساکی وانزر حم الرحیمین او اے اللہ تب احترا رحم در حم دون کنے ان الذين اتخذوا العجل سينا لهم غضب من ربهم وزله في الحياه الدنيا یہ تیناں حاکاتان ٹی وی نے وقت یعنی طیبات سےنا لهم غضب من ربهم ذرے جو برسے تا غضب ہوتا ہے من ربهم طرفا درگ في الحياه الدنيا اور سواي في الحياه الدنيا پوند دنیا د بینی او یې نه لرنه ما ولای د دریو ته څلینه مدارکونه ذکر کوي کولوا سوا ای به داتین زری هاریو قاون له بلط والا حاو بس د وی لور سواوی د کسنګا چې هغه د زانه قانون نه جوړ کړي نه الله ذری وک د قصې بریتون زانه قانون او روزار الله رب ال عزت او مالکیننه څخه کول نه ما می مغتدین الا و یجدو فوق راسه ذللا ما من مقتدع نشتره و بده ته إلا و يجد فوقره فيه ذلة مگر مندره بشهده بعد سرده اغا ذلة و رسوهه هر انسان شبه تهده اغا خلقه تديره جتمن خيره فاغبه ذلله ثم قره هذه الآية و ذلة في الحياة الدنيا <تصفح> مالكنا نسا بياد عياة ثلاثتو شلال رب الله فرمي و ذلة في الحياة الدنيا بوي چن المبتدیان مقرون تی دین الله جکا مبتدی دې دې تړې دې الله دې دین کې رضانه خبرې جوړون کې دي ک خلق تدیر ما دار هر څه کوي حقیقت کې بے وزلیه وی رکا او ذلیلږي الله رب العزت دې عزت جن بوي تنور کې او دې ته اندیکم دې څنګه یو ماهلہ علیه مولاوی په غریبی یو د پر ارواد عادت او خوينه د هغه هغه بډیر ماړه ماډي ته په بدانصرې ژوندانه غریب تي حکم کې بيليتي وي هغه بډیر ماړداري وي خو بنګلي وي هر څه دي وي چې ګور څه ته بنات وي بزه عاملي خیرات وغيري د باغې پر روان وي عاملي ل سلکو پیدا د پارم ته دی یو ځای وي بنځي دي جنازو دین او قديمې د باندې دي کیماته د څه معنیت بین مالک سیبوی زکر اللہ رب لزد بیتی زریرتی اللہ رب لزد نورکی تردیف و لما زکر که اگر که از سر دفاس از د درساج مروسی وزدت و اللہ رب لزد نورکی از آدتون او خویون هاگب از زلتون وکذالک نجزل مخترین او درس تداورتون موندزان جو رو خطا والذین عملوا صیعات آکتا انتویکبون آمنا ثم تابو بیتو بیتو بیتو سلام ان بعد ذالک رسو وآمنو ايمان راوړو ان ربك دیشکر وستا نیم دا دهار د دینه لغفور الرحیم قام اخا خو ته مهربانه ولما سکت موتل غضب هر کله چې لاړ لازم صلی الله علیه وتا اخذ الواح راوای ځلې تخته اخذ الواح دین عالمي هغه تخته ما دې شنوو څنګه چې بعض خلکو ذکر کوي وقال <سؤال> السلامه تقين اعوذ بالله من ذلك اورسلي ماكتاك تي ماتشوري اوذري من داغوي القال الاواحا دا دي لا خبرت بيني ده يوقو ددي وجنا تصير الماني ما تصير كبير كما برازيل متل عليه قيد الذكر كده وي ان الماي فتا اذا حده فالثانيه حين باره معرفه الاولين دون قصره ما شاء الله مكتم کلیه الوالح الاعلان ده عامل سره هم او دلته کې مزاروی اخزل الوالح او په مرتره الکلامش کوي دلام زکه معرفه راوری لې کې مخجه څنګه تختی وي وکتمنا لهو فل الوالح ها تطبیق السنه او دقت تختی اوسو بیا اخزل الوالح چې څنګه الله رب عزت ور کړی کې واپس دي او مخکې تختی ما دشي ني له څنګه خلقت او هر چا ولکه نه درې نیول په دی واجب باندې صحیح دی چې تاسو د دې په څیر خپل القا په ما باندې خلل باندې مو جلدی او سرعت سره چې څه خلې کې خره د هایې طریقه عرضو سره کې مثال فتور باندې اوسې یو کس بازار راغی د مانځه پېم دی هده زړه تګې او غیره ځان کرا وړې د حال کې جوړا شي نو چې مثال په تور ځان کوو چې نانده خبر کړي پلان یې راو کور دوه عرضو زر جمع دی پخلم کا د دې سړي مزرو غورځول و راغل ورغل خدامطل مې کړي دا ورنه انده څه کوو ورځي هماته د بدايه زرم کې خوذله او ذراغ لمه زر کې خلونه کې پخو څومره ته هر څوک ورځي الله فض استعمالي و په دې وخت ته ها او کلی کلو ده هغه کې مودن د رحمتو ور رحمتو مې سبب د رحمتو لذينا څه دا هغه کسانو قوم لرب ر حب چېدي د خپل رناجرریدون کو وختاره موته او نهجلول لطات نه وا مثال اسلام د خپل قوم ن نه رجل او یاتن نه سړيلي مطاتنا د پاه دا ملاقات زمونه اصلل دارې صبی نه دولت دلت کستانې دولتسبېې د هرري و ش شپ کستاني نوباره چې بهته را ځي مثال اسلام هرر لسلام پهې خپل ځان یاد ماهوهد ازتا دقوم قبلنا اویاتنا صریق بمیقاتنا دقارنا ملاقات دومنگا فلما آقذتهم الرجفتو، ار کلاچ اونی ولدی لرچق یا زلزلین این زلزلو عذا پراغین قارب این مطالح سلام رب اے رب زمان لاؤ شیطا کتاخ وقوه احلتهم حلات شریک وزدی دیلی لران من قبل ماکی ویعی وما لرهم فی اللہ اثن والی احرائی اثن والی مرکی سبب ده حلاکت سشهو که دی ده حاغی ده وجنه حلاو شو یو کول ده علماء داده که دی سولی باقرفت پنایتی کم که ریشو فقالو این اللہ حجح را تن دی من که اللہ خیر و خیر که دا خبرو که بیک تانو ماللح رب العزت و دی بانده زلزل راو سلح و طاغر سرشده دی و فاف شلو این کول داده باز علماء ذکر دی دي متاري السلام والسلام عليه دا الزام يلگول انك قاتل هارون تقارون السلام قتل قتل قاتلي دا الزامون بيتره متاري السلام لگول الله بدي وجباني دل اور حالات گرين قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما علاقات وجدا وانهم اخلتم مرتفه لانه لم ينسوا من عبد العجله وجهبانې الله دي حالات لم ته من عبد ع ده د حال چاانبان شوین نو هوچان جي دا شوي نو چې دابلخې بعد د سکولو ددي د ه سره الله را بلج دي له حالات که دا وجه بدلابمان کتوي دغې نه خلفري ده ویه حال کېمون یا را دی مافاارتو من نه کاره دي او قوبانو باندې زمون نه ايمي لا پېټنا ته مې راځم هرڅه يم په دې اړه ولي کناګل استفهام دي کومې پورتبي او ماجيدي مبارد الله خپل ذکر کړي اې کان يقولو لا تولکنا اې موږ مالا کوا د تولکنا استفهام د فارب انکار یې لام مالا کوي نصالو دعاګان پاکار د حقوق باندې زموږ نه مې راځم مگر امتحان استا وله بها گمراه کيت پري نه تیار کې پېږي گمراهي منت شاو وته هدایت منتجا او ہدایت کې مضبوطې چات د تاسو خو کې دی کیندل امتحان یو پرم او یوهان حدیث کرایي بل دې کرایي امتحان یو پرم رجل او یوهان امتحان کې تړې کامیابی یا بې ناکامۍ یا بلکې یا بې پرېږدي چې خاصه ازای عزت ته هدایت ته نیګلار شو چې کمزورې شوو پهل شوو ندارسوي او گمراهی څخه آن دا ولیونه او معلم زموږه مرشدګار زموږې تو کر لنا پسماغ دمون دا ورحمنا او رحم او کې کوم باندې او انت او ايا الله رب زدبی ترا معفي دون کې غفنه دون کې خير الغافرين څه می غفنه ته ویل کی نو خير البيان فري بارے کې ذکر کړی دی دهغه وقنا الله يذکر بعد العا لا يذکرو بذكر العافي بعد المافرتی کیا د معافین روس نو بیا د معافرت ذکرونه شي لاینس کرو بعد العفو لا یذکر العظ بعد الماخره چاته معاف او کان بیا بیا ورتونی ا ما خدا ته معافی کړی دا ما کریا دی کیلو دادی کیلو دادی کنا معاف کړی دی نو دت الله رب الناس خلق معاف کیو بیا و تمناو الله رب نعمت مکمل چې ته له پوریږي دې ذکر یا فرشدود آغلی کننیم اللہ رب العزت میں تاویدی و اتوب لنا مقرر کی اولی کی زمونگا پارا پی هاویی دنیا پدی جوند دنیا کی حق سناتا خوش آلی یا حق سناتا توفیق الاطاعت ممتنی کی توفیق را کی وفیل آخرتی پا آخرت کی آخرت کی بدلہ انددی نکی را ترا کی انا خودنا ایلیک انا خودنا ایلیک مجاید قطع دمانک اتوبنا ایلیک یا اللہ ممتا قالوا فرما الله رب بنجت عذابي ويسو به من شاء عذاب جما رسوم قد جاءت جما قوسي ورحمت و رحمت جما وسعت رحمته لكل شيء ان هر يوسس ستكتبها فزري بكم ز دلار للذين لا يداك كانوا يتقون تخوي خيري ويعطون الزكاه ورقي زكاه يا زان فقيد الشرك ولذين هم باياتنا يؤمنون اغاقصان شریفا یاسونو زمونگا ایمان روڑی الَّذِينَ يَتَّبِغُونَ رَسُولَ النَّبِيَ الْأُمِيَ الَّذِي اغاقصان چطاب داری که در رسول النبی یاد نبی قبرون که رسول او نبی داز علماء فدیک فرق نکه عغوی رسول و نبی دعان یو ایمانه دار داز علماء فایک فرق دیکن فرقنو لما که تو اثر علماء دا فرقی رسول داز علماء فدیکن نبی شریعت نوی کتاب تنوی مضمون ورتور کې شي دیت وی لیکيږي رسول او نوی دا فاردا خبره ضروري نه دا هغه ته نوی شریعت کتاب یانه وی لیکي ور ور کې شي بلکې هغه د مخدمی پیغمبر حکم احکام دی د هغه خلق ته پرچار دی خلق ته ځاغي بیان کی پرې مان باندې هر یو رسول نبي کې دی شي او هر یو نبي رسول نبي کې کې رسول وی هغه باندې پیغام خایي ځکه چې رسالت ورته مې وشي نبي خپل ما خبرون کې له خلکو ته رسالت خبر ورتي خلکو ته بیان دي او هاریو نبي هغه رسوونکي کې نبي دې خلکو ته بیان دي دالمخدمی پیغمبر رسول کینه وسی شریعت ورته کې شي نبي کینه شریعت احکام ورنکلي شي الومی الی امی باضا غان 19 دریسو مطلب دی نوحا <Nu> رحمۃ اللہ علیہ ذکر سیدا امي ذا منصوبه الى ام القران ها اصل لكرمه ما كان ام القران دا کل اصل من ابي له سنام دمكيو قومي وتفويها يدا ام القران ولا تدي دمكي سجن كلي فلي وجب ان نبي السلامك امي ليكسجنك دمكي ذا اصل لكلو ویم کول ابن عزیز احمد اللہ علیہ ذکر کردے. هاوی المنسوک الی امت الامیہ. دا نبی علیہ السلام دا امت دا امین خلق ان انفر ناپوی خلق. عرب هو اللذی باتت الامیین رسولا منہم. سلی جماعت ویم آیات کردے. من امین دا نبی علیہ السلام امت جان دیت امین ویلکی جی بدا منصوب دیله امه الامیه هاغه امه یعنی امه تعم دی وجه پیغمبر تم کوم ویلي کی دا پیغمبر د امي خلکو دي کریمه وجه عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی ده عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه په معنی د امي لذي القرآن ولا يكتب هذا صفة مخصصة للنبي صلى الله عليه وسلم تنمي لا يقرأ القران ولا يكتب يغسل الصلو القران يكتبن للسرشي لليكل كلشي ولا يكتبن للكل كل كلشي وهذا صفة للنبي صلى الله عليه وسلم ذا جمون النبي الرسول صفة مخصصة للنبي صلى الله عليه وسلم ذا جمون النبي الاسلام خاص صفة که مخی سلیکل میشو کولی سوائیل میشو کولی تلویخ تقاری نفس اللہ رب رزت حاغت نبوت ورته او دا آغین روس داشت بایانی شروع که اقلون حاغت حیران شوی نو دی وجه نورت امی ویلی کیجی که انزم و جان بعض رمازی کرتی امی یو امتیانو تا دی یو نبیر اسلام تا دی کلی نثبت ا مخالف د دیشی نو معنی دا اونی دغه نژاد څنګه پر دا د ناپوه اوسمه کنه مور پیدا و کله څنګه پیدا کید تبامینه کویږي لیکل نو سنشی کوله د قصې د رس نو لیکل نو سنشی کولې او کله چې په پد نړی له اسلام کرایشي نبات نه مراد دا د ګناه نه صفا دغه جذره د مور پیدا شو د ګناهن صفایي نبی الاسلام دغه څه ګناهن صفایي فري وجور د او بي وي دي کی الزی ها یجدونه مكتوبا فمن دیو دی, دی لار مكتوبن لیکل شو وین د هم د دې سراقه توراته او انجیل په توراته کې صفات د نبی الاسلام یې ندی تر لیکل شو دیو جو ګاندی يهودو کې چې کوم رو حق پرځ خلکو ناری د نبی علیہ السلام صلی الله علیه و سلم صفات نبی علیہ السلام می کتلی نو هغه بالکل په او عالی عمره صفات د نبی علیہ السلام غند هغه اصحاب یې الله بن نور ذکر کړي دي ثورات د نبی علیہ السلام ان ارسلناک شاهد و مبشر و نذیرن انار تن دو و مبشر و نذير اې نبی علي السلام مونږه له دې بیان تون کې تو هي ډېر ورتهونکي ير ورتهونکي و هر ذلميين او دې ځوونکي میان لره یې نه غي ته بیان تون کې پدې دي ورتهونکي انطا ودي ورسولي ورسولي زه جما باندې ته ما رسولي تم ميتو کل متوکل ما <مع> زانو متوکل اخیب الله بان جان پر استین کې دازې پیغمبر لیسا بفظ ولا غلیظ ورا ثقاب فلاصاق لیسا بفظ خد زبان پیغمبر بنوی ولا غلیظ کینت او ساتین کې بنوی بل اخلاق بنوی زبان بل اخلاق او بنوی ولا ثقاب فلاصوا او صورتون کې وقف ظاهرون کېنی وی ای تو را چې اون کې زمي ځای بازارون كون کې په بازارونه کې نیوي ولایذ فوس یا تسبیهتی تبدی جواب په دې تر را ورته اون کې بني وي بلکې څوک یې ور سره بدی کې راغي سره وخت کې ولایتی یافو و یغفرو لیکن معافیتي باقنا باقی څلپ ته بل داو الله تعالی حتا یتیمو به المله الوجا لن یقبضه اللہ تعالیٰ شریف اللہ رب العزت دی پیغمبر روح قبضن کی حتی یقیم بی الملت الاؤجا تردی پوری تی قائم کی نیخ کی پدیباندی الملت الاؤجا حدین حد عقد ملت کوگو اللہ رب العزت پدیباندی اخلق حد عقد ملت حدین پی روح کی نیخ کی مانا کی دنیا کی خور کی تردی پوری بین یقولو لا الہ الا اللہ دنیا کې خلق ډېر وي انکی غلا اله الا الله وعلى جل جلاله دې پوره وړه بیان کړي بل ذا بي پیغمبر يفضح به اعينا عميا واذانا ثمن وقلوبا غلفا الله <سؤال> راز بي پیغمبر په ذريعه باندي سمي پراني دي با اعينا عمين هاغلند سرګي والله دغه ذريعه باندې کولا وي واذانا اګه ووګون الله رب العزت دې په ذریابانی صحیح کې او وقلوبن غلفن هغه د بند جنو والا خلق الله بدارې دې پراني دي مانره د سترګ والا شهادت نیولې دي دې واني صحه کوي هغه کڼو ووګون والا چګي ورې دې کې راته امر بدومره مهنت کیه چاغي به هر تغوت کیږي هغه خلقي چاغي په زونو تعالی لګې دې به زموږ په امر بدومره مهنت کیه هغه لګې صحیح کې ندازفات نبی عليه السلام فطورات کبلای بن عمر بن عاص رضی الله تعالی فرمیږي که شیوه دیوتینا عبد الله ابن اسلام رضی الله عنه کې نبی عليه السلام ته کوښونه کوي نو درکه ټول و کې ته ګوپه ته ګو، او دونکو تمامات صحیح السلام او سلام یې ځل دی وه دي. بیا سره مورسره کوي. بیا السلام عربی کې ته ویلي چې ننان مخنه په سیور کې مثال په تور زلو په کې چې ماته دې غنم را کله د غنم او چې په سیور لمکه او فزیکال اثر چې ضرورت یې سویه یمات راکې دې ته بیا سلام ویل کی نبی علی اسلام و سلام بیا او سلام نه حال ورکړو تر کې نبی علی اسلام مثال په طور عامه یوه مشخص سیم کولیو او هغه لښل زلې وی تیری هغه راغله نبی علی اسلام دوی څنګه د کباز او قینت ګر کړې چې څنګه پیغمبر ځانت وي دامت تم راکړو او ماته خپل پیرانک نبی علیہ السلام سریاده قدر پوری کې نبی علیہ السلام ګروانو مریض علاج واچلو صحابه کرام رضی الله تعالیو ته موذود تاسو شوې نبی علیہ السلام صحابه کرام رضی الله تعالیو ته منکل تدبیر ورکړل کې نبی علیہ السلام مریضونو زوور ورکړي نبی علیہ السلام څرګندو وتی او دیاو نو صحابه کرام رضی الله تعالیو سره هم وې کېدل نبی علیہ السلام د تکلیف زیاتور کې نبی علیہ السلام اجازه مناکه کې په وقته خو شه اله برتو چې پرخه بیاوي چې اشهد ان الله اله الا الله وان محمد رسول الله فین یو ویلا بیا په خپل وی ما تورات کې تاسو د خاصه تلماده او تلونو په دینه تاسو روکه ما تورات کې تاسو په تلاواتو صفات پتا کې موجود وي یو صفات تورات کې ما دا کتل سرو بیا خلق ته ولایت مو استی دبلی جواب دی ته دلی سره وردون کېنه دي ما صرف دایو صفحت تک نو کا ترې دائمکته او اسره ته معلوم شوا چې تاسو ما بدی جواب په دلی سره رانه کوو او په ذکرېموې نبی اړ انسان نه بیا مو افي او تاسو نو دا چې کوم کتاب د نړیي انسانو په کتابونو کې خون هم پرسته خلک چې جام په دې جو حقي به نړی اسلام نه نو کوم کوون کې دې تا په ګوګاني و ينهاهم من المنکر من کوم کې دې لیدا بدونه حللوله م باتته او حال ل اون کدي د پاران یني بایان کو اون ك دي تا لپو سيزنو ح م عليهلي يملخضاعث او حرام بایان د حرام مرتقيديبانې پ سيزنو حرامحلله قمته فن سلام صرف دعاغي باتي يا ز اصر ایلی که ایل احکام و شاقه ها صحص و اتمنه پی ادیان سابقه ها فا مخدنو دنونو که مخدنو دنونو که ها صحص و اتمنه ها صنگا فا قبل نصف به توبه فی توبه تی خلزان و جلس توبه دفارا گناه با در نوجه توبه لقابده زن با دی مرده یا توبه که انسان و گناه اکان فا دروازه بورتلی یا وقت و موازن نجاستی یکم زیوانی وری بنمازیو پوری دیوله کې دغه حق دې باندې کټکول او د دې څخه پاک دیولونه دا څخه د حضور په هغه باندې او نه هغه تل لري او غلالل چې او توخنا ځین دیونه هاهه کائنات ان کیو قدی باندې غلال عباره ان اما منع شریعتهم مراد غلال هغه حکومتونه چې مختهونه شیدونه راغلي حتی چې شیدونه حرام کیو د تحریم لکا واضی اللہ رب نزد په یهودی حرام کرده و دیومت دا پار آغا علالی دارا اخکار یوم مصطبت دا افتی کول دا آغی دا پار حرام آغا امکی دا آغا توقون زنزیر و کم بندی زنو آغا لره کسان آمنو به ایمانو ری پا دینی بیالی اصلاح و اسلام ماندوی و عز روح و عز روح جمعنی یو مانا تایدو تی دی پیغمبر بمعنى وعزروهو عزتو كي ده دي پیغمبر عزروهو يومانو علماكي عزروهو فماهد من عصر رازي وعزروهو اي منع الاعداء من محمد صلى الله عليه وسلم مني كدوشمنان ده نبي علیه السلامنا كم كي ده نبي علیه السلام مخالصين ونبي علیه السلام تبه نفره نفره نفره فريق دي تبه لكي وعزروهو دوهم عزروه فماهد وقار باند رازي فماهد عزت بانده وعزره العزت النبي پیغمبر العزت پیغمبر قال يا ایاز رحمت الله علیه کتاب الشفاء قال کی قاضی ومن توقيره توقير الصحابه رضی الله عنهم ومن توقيره بعزت النبي عليه الصلاه والسلامنا توقير الصحابه رضی الله تعالی عنهم صحابی الله و تن عزت کو ال تم کړي چې د نبی عليه عزت کوي هغه صحابه عزت خانه کوي او کله یو ترېد صحابه عزت کوي وو هغه چې د نبی سره انس دپشته چې نبی سره د شاګردانو دی, دی عزت کوي د ملګری عزت کوي د رښتزارانو عزت کوي هوانو څرو هومدا چې د دې کې انبر واطاب او نور له دې اورا صادیداری دي درنه هغه اونځل ماهو چې आले ګل شي د دې پیغمبر کرام ولایک عمره قرآن شریف تا کا شان ان دي کامیابی اوليا الناس اني رسول الله اليكم جميعا اثبات رسالت النبي عليه السلام هو يا نبي عليه السلام اي خلق يقينا زي پیغمبر الله اما تاسو غوندو تاسو ټول ترالي گلي شيما ديو جنا دعوت د نور انبيا عليه السلام مخ پته شوندي سيه اراسيون چتنبریا ته هر پیغمبر دعوت داو قال يا قوم اعبدوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهِنْ غَيْرُهُ اے زمان قوما دَ اللَّهِ عِبَادَتُ كَيْهِ تَاسُ دَا پَارَ او دعوت دی نبی علیه السلام یا ایوها ناسو انی رسول اللہ ایلیکم جمعا اے خلقوز دلاللہ پیغمبر ان تاسو غنوطا نبی علیه السلام در طولی دنیا دا پارا پیغمبر وما رسلناکا اللہ کا فتح للناس چموږا ټولو خلکو دا پاره پیغمبر لګړي کله وی کافه موږ کافه لګړي کله سورې قران کوي تبارک الله ذي نزل القرآن علی عبده ليكون للعالمین نذرا دې دا پاره للعالمین نذرا چې ټول مخلوقات لراتيره انکه دارنو قران کېږي ګناه یا څونه راضي نبی علی السلام هاغه ټول دنیا دا پاره پیغمبر دې حدیث کراضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائیں زمانہ نبوت قبر یہودی عیسائی نصرانی دنیا پہ ہر کو جواری دین والا سرعي. او تو زمانہ نبوت کو نہ ملاد کرے جہنمی کرے دے دے جنت میں نہیں چلی گئی جس کا اللہ دنیا دا پار دار علی گلیم جو حدیث سری کراضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائیں نور انبیاء علیہ الصلات والسلام نے جدار آکری شوری کہ نور انبیاء علیہ السلام تنوں ور پیشی یو یو ولادت بیا ارض او کلها مسجد توله دنیا تولزمه کا زمانه فار جماع غرزولې شو نور امه جن جما منزنا فرا خو خال زين کي قبل دلبا زمه امه دफार الله رب رض تولزمه کې جماع دي غرزولې دي زين نبي السلام فرمایل نو سهل توګه رو به مسجد را تشاري الله رب رض ماته زمرا رو بره کړې دي ځه د عامو د دشمن په میګرین میګرین مې هیڅ موطافت پات د وی دښمن دمو نه ریږي نو کې رب الله رحمنه عزت دې ورکړي څومره جماعت راکړي درې مډی علي الصلات والسلام الله رب العزت دې حلت ديال غنائم دماله فارې غنیمتونه حلال کړې دي مخېومتونه غنیمتونه خپل مس کې نکړ استعمالول وايي کایا او راغ او به سولوزه جهاد قبل دونه قباوا او جماو مد سفارا الله رب العز غنیمتنا داو حلال او جائز کینی چفل میس کینی غنیمتونا استعمال ولشی ولخصوصیت نړیلی تراند آیات او مناصت اهداف فرمی چمزه الله ورین ناس اذا الله رب ذول خلق لا پارا فی غمبر علی قلیما نور پیغمبر ده قوم لا پارا به ودار چون چون پارا جدا جدا پیغمبر الله رب العز ذول دنیا ده پارا علی ویا ای خلقو یکنزی پیغمبر دا اللہ اما تاثوندو تا اللذی لغو ملکو سماوات والارضی دا ها غزات دا طرفاں شیحاغ اللہ را اختیارات دا سمانو تجنکی دی لا الہ الا اللہ مقصد دنبو دعوی توحید نیشتر اے بالالہ بالمددگار مگر صرف دا اللہ رب العزت دی تیو ای ویومیتو جو اندی کولو فا آمينو بالله و رسولی یو یو یمیتی دوسی زیدون زکر که دواندی کول او ملتاول تو نلو ی فیده انسانان تجون خیاری تو نلوی نکتان انسانان تنمر خیاری داگسی نلوی نکتان او لوی فیده زکر که او تو لاغ نیمتونو فیده او نکتانو تشاره که آیو نکتان درسون کهاری و فیده صرف اللہ ربیزد دو فا آمینو بالله و رسولی النبی الامی اللذی و او پیغمبر د الله ان نبی خبره اونکی ال امیه فاضل هغه کیمان دوری په الله باندې او کلماتی او د الله رب عزت او قربان دي وات ویو ہوتا بداري کله دې پیغمبر لال لکون تاسې دومره پارا ته تاسو پیدا شه غلار کی او من قوم موسی او د قوم موسی اسلام نه امه دنیا امه یو جماعت یو ډله يعدون بالحقه كبيران بيكولوا بحق بانه سهل هداية كبيران سرزكت الله صمانيوي يومانا هداية كبيران يعدون بالحقه كبيران بيكولوا بحق بانه وبهي يعدلون فديبه برابرون نور خلقهم وقصونا هموثنا سي عشرة أثباثا أمما وتسنطلوا مغديلران بدولتوا أثباثا أمما تدلوا أو دلوا كي أثباثا أمما بعضنا ماوي جوابان المراثن جلو السبلي بازی اسباب ولیکی تبیره د امم ولیکی بدلیتان وا او حینا الی موسی و ایتریوان من موسی علیہ السلام تا اذ تثفاو کلاچ طلب دوگو کیو دغه قومه قوم دغه انی غریبیا سواکل حجر حجر دا کیوا 50 ځه باندې کانی قام بجسث مین هوثنا عشر تعین تو روان چې دینا دولس فن بجه ست درست فن بجه ست رازی او مقی فن خجرت بگران سات نمبر ایت کتیل چو فن خجرت بین وصنه تا عاشرت اینه یو قول ده دا علماء داره لکبدالعیونی مسید رضی اللہ حران فرمی فن بجه ست فمعنه ده فن خجرت فن خجرت فمعنه ده فن بجه ست اغاوی ده اجاز وانه شو معنه ده الفاظ شده شده ده مانی یوده دوین قول ده ده این ده موفقین و علماء که فم بجسد اصل که کلش دا اول که دیو چنینه یو, یو کوینه او بروزی دیتا ولی دی که فم بجسد انگجار دا اولینه او بجسد کل روزی. دا لگی لگیوی معمولیوی او انفجار جاری که دل روانه دل کلش دا او بروانه شی دیت انفجار ولی که دیتا دوانه حالات قرآن شریف ذکر که دلت انفجار سر بقره که انفجارو دلت انگجار ذکر. یوی جنا سری آرام وو کی صورت ده اول حال ذکر شه امتیاز سریه بقره مدنی صورت اوه نسونه ذکر شه حاکی امتیاز ذکر د وین دد تصفی وقایع ذکر کیږي په تصفی کی اولنی حالت ذکر شه کوم وجہسته او سریه بقره کی نعمتونه ذکر کیدل په نعمت الوی کله چاغی نه وګ روانه کی استعمال شروع کی داله کیلی وګ روانه د نعمتونه نعمت ټول الوی ذکر انسان د استعمال شروع دې کې هغه څنګه فجر ته ځی کړي د نمدی ګراو دی دا هیڅ طرح ودی مونږ ټول او ناشن هاري اور دلته مشره به موږ د دوه کسلو وصلی الله علیه وسلم الغمام او سوره ګلو مونږ په دې باندې دوریه جنای نه میدان کې کې وان الله علیه المنا او علیګلو مونږ <میدنس> په دې باندې ترونځ وین وصلا او ملزاین پته ویلو ګلو قرات کوي مين <میدنس> څه یادت راکونه ما رجعناكم هاي چې ډېر کریم ممتاز تا کمال ظلمونه به په موږ ظلم نه کړی یا زموږ هیت نقصان نه کړ ولیکن کانو ان فصحم یذمون لیکن اذي فظارم خلبان ظلم زيدي کوي واذ قيل لهم ابتلا امتحان كلا جويل مونږ دي دویږي هذه الخريطه په یکل کې وقولوا عند اي جخوا كيتسال سيطرنجي كوثي كيتسال سو وقولوا ايتتوتون كلمه باشي تسكين ديزينو مكتري باقاري كشوي او ايتتوتون كلمه باشي جن قولوا كلمه تن تحط بها الذنوب هذا خبره كو اي كاف غي غناهن معافي جزاك الله لا اله الا الله ذا الكلمه ونقولوا داخل كي ت دروازه سجده تن تاجدي ترى يا سلام زين تاسو سيتو کي شكراتا الله سان نا فرلاقوم خطئاتكم معاتبكم تاستا خطئاتكم دے گناہوں اساسو سنزيد المسلمين زنده زائد الحكم نیکے نیکانو فبدل الذين ظلموا فصدل يا فضل الذين واغواك يا قال الذين عيلاء كانو ظلموا ظالمانو قولا خبرينا غير الذي فغير دهاغنا قيل لهم كويل الشيء وزيطان فأرسلنا عليه رجلا فسرو لهم كدبان لعذاب من السماعي دفرنا مما تانوا يظلمون فسبب دهاغ شوزي ظلم كون كجاتي كون كي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر تبوسكا جدينا فباردت لي هاكي عن القرية التي قلت بي أهل القرية اندت لي وعلونا تبوسكا د ګینه خو تاسو هیڅ کولې دیوارو کورنه د قبرې کې کلی والا قبرې کې تاسو وکاله کلی والاونه حالا نه کان چې دا حال درتل بحري حاضر د غریب ترایم دریا پغاړه ایز یادونه پسبته کلی چې زیاده وکول دي پسبته یعنی اتجا و دینل حقتی زیاده وکول په خار برز الخليفي ایز تعتیهم کیکانو کلاچ راستن ودی تا کبان نی یاو مثبتیم پاورزا حفتی پاورز باندی کبان شرعان اختارا و یاو ملایت بیتونا او کلاچا رز بد حفتی نوا حفتی حفتی و رز بنوا لا تاتیم نبر ازل دیتن کبان ازالکا هم دارنگی امتحان کولو منگزی کما کانو یفتوخون فسبب تها غشو دینا فرمانی کون کی و ایزو قالت امت من هم پری که زره دل جورش یو فائلین که آغی داکار پولو کبان بینوولی دویمو ساکیتینم چپ تاکی دیدین که آغی مان وزار چا اخطل کردین او درین آغیو مانعین که خلق دیده دینمان اکول والله را پڑی دیدین که دریوانو دل ذکری کردین او دو صراحاتاً ذکری دی ساکیتین او مانعین د او فعلی د هغه د نجات او د الله ذکر شوی دي او ساکتين چې په قاضې شو د هغه د نجات او د الله ذکر مېږي قرآنی شریف هم داغه نه دا چپاته چې هغه د الله د حکمې چپاته شي وای لقالكم متو منهم یا تاکل جولیه امه جومات منهم د دینه یمتا یزون قومن الله او ای تاسو مېت کوی قومن الله د ځوانتا الله ومملکهم الله حالاتون کې دی لرا او معذيبون يا عذاب وركون كي دي دادا بمن شي دي نن عذاب سخت قالويل دي ماغراتن د دا پارا دو جوړ پيش کول ا يا رب تعال ستا والعلب او دی د پارا يې تقون دي پرزگار شي قلم ما هر كلا نسو تيير كريما ذكرو به او سي چې پانو نو کيتر ورغوي شي دي دا پري باندې هيري کي ني پيکو ين ها انجين الذين بیا ذور کوموغا ها کتانتا جن هاونا نیسو یی منکل ویکول دا بدینا و اخر لذینا اوونی ول مونغا ها کتان جل مود ظالمان بیا اذاب این به این سزا د کرنا کرا بماکانو یسقون پس رد ها و فرمانی کوون کی ذاته کوون کی اصل بری قرب نکلتی نور ذکر پیدا اوال تی ری رواجه کرتا اف تی دا راز الله را الناس دې دېمانه داوود عليه السلام ته زمانه کې مې دې وداحکارنه کوله وياورل تر دې وتن حاجتي او د سړانې ابدکو کول چې کاو غیر راغلي دې خپل دې دې دې پرایو دې اولې ګوبې مور تر اور جوړي دې چې پرې تیرې روان نه دې صداون کنه خلق چې دین لا طریقې جوړې له جوړې نه ګرځي پوری دې تیرې روان خلکو چې ورلاند دې نه جوګو کې لختو او راوړې او هغې بچې کبان فتې کول خوخکارونا ورته نه ق بخه را اصل به په کې چې تبابانېواره ک بهلهوررض به شوه اوغو به لويدي به د هغې نه کبان ول یو کهذاال چې اوک کله چاغ دا کان ډې ول چا هغه که پخول و ځان هغه نه تپوسه ها ور کهغله چې تا دپور نه د کبان رالو څنګه چل دی چ تا دا پاخ کړي دي ځل شاته اونې وی صرف تاسو یې ما هغه دنانو ورته ویلې کور شاته اونې وی صرف تاسو یې ما دا پدې تیر کاوه چې زما کاوندای نه ویریږي خبره سمې دي چې بیا هاي کو دې یو ترسي دلدلتا بل ته دې دته ویلې بل ته دې کاوند ورته خندې خندې ویل غواړي بل چاته او وی خپلې د پښتنو کې خپل سم شعور ده یو ځای مرګې ده نو خندې ته دې دې تدري یو ورته وی دغه حاجی لري خدای ته بنوي زم کم کړي غریب او نادار شه دن قرضوی وای نه شي کله د قرض واغسته نو به شرمې دریم کم کې قاضي او بادشاہ راغسته راوندنې نظام ساتګوري یا تاسو بادشاہ او د قاضي کې وي هوګونې وي او ترګي ني دا نړۍ چې پلاری مرشه روتو سواکا پېش نن خلکو ته مشان او قدر رایږي ویرا شپلار را دوا خبرې کړي ګورم چې داړي چيړو کوي رو اوره تته زنګل ودي تته نو دوه چيلي چې نه اړین علالې دوی یو ټوټه ټوټي کلو بوځي او کو تر اغلې خله دوي چې اته هالو نوي دایو څوک څنګه ما سره جګړو کان دشمنانو دوی ټوټه او یو ځای سپورته میراوړ کبهار میخیوه نخفوله میمیکیو بلچا با کتلیوه نجاوه تلیوه لانجی جوریده لان. او دلتا پورتیوه خق کو او چا تحل اونه وید. دوین، سره بی او یو غریب تره مال او و داغنه پیسی اغیب تره. داکاروشه خزبه چلی مولی جوندیوه خاما خواب تره بی او تره ملالی بی بل تره یو تو یه رو خبر درسکون خوچاته و زما زمان خواب خودی خراب ت خله کې ټوټي ټوټي کې حکم دراويو پرمېني ختي کې او یوربې کېنیستې هلي څه ریقدا لګياو د خاونه বাহাদুর یو یو دوي تا ته بل چا څنګه بل چا ته بل چا ته او دا خبره ټولو کې خوراکه خبر اخر کې بل شاه تو رسیدنه 1890 کې په څومره کې او بیا پورې کیمونه ختي بادشاہ راغې وې د وی بوتلو قتلله پاتې یې بوتلو دغه حالت څنګه قتل کیږي ناولا خبره دې دې چې روان دي نو بچا چکل <سؤال> روان دي نو اخته نه ذکر راغلی هغه وټی چرته دې بچا یې بوجي پامټیله وې زمما ته دې په ولراګه کنيالي <سؤال> پنسي کیته زمما ته دې وځه ماته قرض ورکړي دیوتې ما پامټیله بوجي وته چې قرض را تراکه وي پنسي کی خو باندې پامټی چې زو سره په دې اخلم اچم ما تخره په دې را کې بیا دې پامټی شي هدا ویلې آيو خبره پولیسیا شو چې پلان راټیویلی تګم نننه مالدار شنه هغه نفر ما خلوب لري شرم دي بین چې مشکلات وواڅات وی وی تا څاملې ليدي ليدي پخپلانه کتاب ما پام دی وی وی نه ليدي لمی خو مونږه فړي بارکه خبر را رسدلې چې سامون کې دي و راشي تاسو په وګوري کې نه چارته شي وی چې دې کنهسته نه دی او څه ما د ټکړې او ګوجي قیشور او په ټکړې دي وواڅه وکړه کم شتانو مو وی لا خو دې څومره خنره انسان نه راغړې کېږي دې ویلا کار وکړې ومرا ما د پاره څلګرین دي چې په یوه کړي نو ما رغې څه نه کوله چې تاسو مې وښي کېږي یو راته وي چې خلک ته ولا حال نه وي ما نه سره ځاډی نیلو ومکم دې خبر ورسې دې ما چاته وای نه چا دې چې ځونه وي او تاسو مګل چا ځونه وو پخپر خلکو ته ویلې دي قبر یې دوین داکم کوم نو کې پلاړه ته ویل چې څوک نه یې ماندل چې دا نه خرګ مراخله نه نه یو څلور راغسته چې پانټیله د نومې ته پانټیکي خدمات هم کې پیښې راغله آزادره ما ته پلاړه ویل چې کاليو بادشاہ حکومت خره کی وی دا یی صرف وګونی وستر کی نی نی صرف اوري چې څور د ورشي نور ګوري نکه حقیقت شهري نو ما دا مو قتل چې تاسو ما پانټیلې ګورې چې زموږ کتنې چې معمولې کوي ته وګلې دي زنانو خبره دا دوشي نه هغه یو ترسي ګلبل ترسي درار خبره زنانو هغه بالکل خپل خپل شي پات کېږي په داسې چې زنانې چې قانون او دې جبر ځاګنه په دې طریقو مونږ راایم چې په څه د پات نه لګیږي یا کوی نو زنانې زموږ قانون پرې طریقه باندې کبان نه وري بل بل څه ویلي ګلبل ته ویلي دا چې عام شي کله عام شي نو جاسري خپل کوه هغه د کانه دی جوګوري دا کار مته الله ربن یدا په فرض اختیار منه کړیږي د سمیته وي. خو دې راغې باوجود منه نشو. درې مګل او څه څنډه مني کې تاسو دې بس اصول کاروب کې کله حالاتي او کله ورته نجات او ورکی جزا ورکی ستو. پرمانا اتو امان هو انه هر کلا جنا پرمانو کې دې دهاو سنا چې منه کشو دې دهارينا قلنا لهم بالمنجي تا کو مشی سره تند کہ کرمۃ اللہ علیہ قول دیں کہ ساکتین او فاعلین دا رضوان حلال کیو چا کی صرف فاعلین حلال کیو چا تیرکار قولو کہ گانی ویل ہا حلال کیو نے نزلے میں افضل سے اللہ تعالی نے مخنے قول داو کہ رضوان حلال کیدی تو پیچھے پاتی شوی دی او کم تیرکار گانی ویل دا رضوان ہا حلال کیو دی گرو تو اگلے کرم سے ذکر ارې وزل په لږ نهه اولته کې چې تاسو نه دی حالات شيږي سره او زاګيتين او مانين هغه بچي وي او زاګيتين ذکر دیو چې انو شيږي چې په تاسو ته الله رب عز وجل سره ذکر او مخدوم مو ته چې د امر بالمعروف نه ين منکر ضبط ته حکم وسوږی چې اوس دې ټولې حالات کې څو نه روانه مننه کې د لوږه سو تاسو ته وي مخدوم دا سنوي دیو چې وزل نه ارې په دلای نجات دې د دې په قدر او مننه راځي چې توخه جوړه وغيرها تاسو ته کوم ورکې چې ساده خبرې دي او عزت اپ جنا رب کاهات کله چوكم قربتا لیا با پنالې نقام خا غليګم پریوانه لایومل قیامت ترزي تر قیامت پوری ميه سومون خاص تر سيوي تاسو ال عذاب ناکر هاګونا ان ربک شکربتاله سر و لقاوي خخ ضالدي و என்ன لغفور الرخف او دیشک الله ر پ ک او من روگان زیدي وقتم ت مندي لرا ف ع فض پ ک اوما او متنا جمناடلي من همال خونا بعض د دي دی نکانو ومن هم او بعضزینا دي دي لغا کااعتوا د دي دی نو و بالانا هممبل حسنا و செய்ய او بل حق نادي پنې کو باندې په شالانو او څه یادې په تګلونکو باندې لاله وندې را 파 را ير جون کیرو برجلا من بعدهم خلقن بس پادشو پیدا پا شل من بعده منځبین خلقن اهله خلقنا رسو پات کې او خلق معنا نه اهله خلق او څنګه زمانه پیریږي نه اهله خلق برازي حديث جرادل عليه الصلاه السلام فرمایا او نیکان خلق ده خلق نزی. و تبقه حفالتو تحفاله او تمری. دارتی خلق لکد اوش با دورو بشو ده پوستک جسنگوی. یا دا کجرو ده پوستک و غیره جسنگوی. دخطه خوشی و غیره جسنگوی. دخطه دی بکار خلق بفادشی. لا یبالیه م اللہ تعالیه. اللہ و ده خلق بیا نسی پاروان ساتی. مخشف و نیکان خلق و اللہ ده خیال تاتلو. نیمتونه و اتقلد نیکان خلق راشي نبیع بیا و بد اعمل خلق باتشه و اللہ رب العزت بردیس و خیام نساتی، او صمره ش وقت تیری، نعمل خلق بزیادی گی، مخدرین جو صمره تاریخ روانی، صمره نیکان نیکان خلق، صحابه کرام رضی اللہ تعبین، سبتا بین در خلق، او صمره وقت تیری، او صمره شرارتی خلق، شریر خلق هاگل ازداد تاریخ، نیکو شعرون ذهاب اللذی نایو آشو فی اتناف این ذهب الذين يعاشون في اكنافهم وضقيت في خلف في الخلف كجلد الاجربي ذهب الذين يعاشون في اكنافهم خلق لاله في عارضه ترمون في خلق جن في خلق جن يرون مراد حق حاضرين ذا الى وجه الدنيا بقيمه مذممان لحديث وجه الدنيا كي امن وضقيت في خلف كجلد الاجربي ذكر استاذ دا حدس دور غ چې سرونې د پاتې غرت خلکو ک پې نهشه دغهې دي اووالوس ودينا نه احل خلکوال کتابه که وارستان جوجوون د هذا الأدمنا عرضته ودي سامان ددي ما ميا و فولونه ویلبللي و وفررو لا ن زر ماپو به قلب ولونته رو الماندي کارتوني بیا هذا عرضه معيا خوو و منه راشاد فکومات پلهه غو ماتو مې شرې دې سره ملاوي چې د په کې دې شتنه او د دنیاوی پریبانې غټله چې کوم دې ته کتاب ورکړې شو یو د حقې الله رب دې د کتاب ورکړه چې کله ورته کتاب ورکړه دې باره باندې شتنه غسل د دنیا له ما دولت د په اړه احکام بدلول شروع کوي ويقولونا بل بل قولو لنا زر دې جمايو غخنو کوي شمنتا وين را وغدي د هارو سامان میته محبوب پسند یا يا خود او اصلي دي دی لرا بیا به ورته څه ملي دي بیا بیا اصلي او دغه زمان الله نو موضوعوار بیا به تيمره بیا به موضوع اصلي الان يقال لهم اناص لجي دينه متاقل کتابي مزبته عادت کتاب کي الله يقول على الله دا چې نوي رب العزت الا الحق مگر حق رشته ونه او درسو ما فيه او نو کلیودي هغه کي په کتاب ودار الاخرتو او قر دار اخرت خير اللي لجنا دیر وراو دے درادر پار دا کتانو یک تکن کی تقوی تیاری اپلاتا تلونه تا وقت نکنه کرنا کي توثيق نکوي هو الی نا يمضقون دا ترہی گرا القران کتاب قران هل گتان چکل کی مانگول اولے قرانی او پابندی گئی دا منز یقینا مزے کوم گاجت إذا نه تقنا الجله فوقون کله چې د نرو دمونګه د پاسه دي غر نهقهمل کې د بخ نه راله غیر د پاسې دي په و ک دا اوز لبل ل سووره اوزنمو بعض خلکوې کو لکه ملا نه موجوي و الله را برجدت پهریبانې غرون چپ دا هغه موږ بالکل د بیخ نه پري ځان میرو سټ انه دا څنګه فاس ته وګړي دا پېبا مستوري زي وزن او دی یقین په خیال او انو واقعون بهین یقینن دا هغه پروازون کړي په دې باندې را پروازون کړي راستون کړي ته دي دغه او ثینل خو ما اعینا کون واخ له کتاب لار کوم کاثا به قوتین په مجتیا سره او یا تیما هغه احکام پیږي په دې کې لعلکم تستقون دیده پارا جتاسو کریزگار شئیم و ایز اخذ رب و کعیات که کلی جاغیز سوا ربستان من بنی آدمان دولاد دادم علی السلامنا من ظهوریم دشاگانو دیدینا ذریعتم اولاد دین پیدای که و اشهدهم علا انفسهم اوگو گوائیس دی لرا پخل زن و زن مباندی علاستو بی رب دیکن عیدستا سرب نیما قالوا يلدي بلاءيش کيلا چې زميږ راغې شاهد نا ګواري ګومږا ان تقولوا فأننا لذلك يا قلنا لذلك موږ کاوی را پاره کړو ان تقولوا دا چې اون وای تاسو ان كنا ان هاغا کلي یقینا موږ د دیننا خبره داوود څنګه رسول دا په ریبار کې حدیث مختلف د تیم روایت راغلي حکم کیا اګي سنچولو خلاص ده فهي لا يوجد معلومات الله رب العزة في الدم اسلام السلام في شانه في طول انساناً تهدى كن روحنا ورورو ورورو يقولون بشكل كي در صورة يقولون بإجادة دي روحنا الله رب العزة ندعوه واضح سلا الاسكو بردكم قالوا بلا عزيز سو رب نين دل بشكل لحث دون مبارده دي دا اقرارو كن ذهن تسوال دارا زي الله رب العزة دعوه واضح سلافارا قصو انسانانو کدا واړی یا دنه دا آیا تاسو معلوم ندی چې دا واړی دی الله اروزینا نړۍ واړی صحیح د شېوان یو جواب ولما داتې د 10 ګלקسي حقیقت دا واړی یا دی دا اگر مو په خپل فکره علما عارفه قران کې څو تادینونه ذکر کړي علما دا واړی یا دی چې الله رب دې زموږ په عالم ارواح دین سونه د فلسفي انسان ته یوازې خو بازي لريت وکولم ماشوم تجارتان خلقي او اقامته خو دې خروقاتان او دې ورکی قامت ملي ماشوم ته سازاني اې دي هغه ته ریسه کویږي خدای توحید هغه بازین عالم ما کې قومونه کې نه نويسلي شي د قرآن دی اگر کدي تداواد نه دی یا الله رب العزت یو څومره بار بار توحید ډیر اهم خبره ده مې دې یادا اول ک الله رب العزت واجبات دین د انسان پیدا کی بیا او د را یاد کری شي بیا چې دنیا کې انسانانو سې الله رب العالمین کی او انبیای اسلام د مقصد لپاره را لګري د دې لپاره چې دا, دا, دا خبر یاد وي انسان چې الله عقل ورګړي چې د سورتي زمادو هيت پرې وې نه خدای دې خبرې د دې عقیده مسلې د اهمیت د وادې ټول لپاره الله رب العالمین دوالي اغستوي او تو کولو یا دا اون اینما عشره عبائنا چې شرکړو پلاران زمونږه ایمن په پابلونکې وکړو زوریته ممباذهم او مونږه اولاد رسېږي نا افتهلیکونه هلاکت مونږه لرا بما فعلل بطلون کار دا باطل پرڅو باندې دی د پرمندیا پلاران شرک کړو لکه څو دا چې پلاران شرک کړو دي ته په نو موکا د همشه د بچو په غنافه انسان کا عذاب نه ملایویږي کولی ملایویږي جواب دهانې ده نو موخ تر څه کار باندې د مشرانو پرې ګونهونو ګورمونو باندې خوشاله ادم خو کې بیرته چې عذاب الکفر کفر او عذاب الشرك شرک او عذاب الحرام حرام او عذاب مشرون مقروع او کوفر باندې راځي کېدل کوفر او شرک راځي کېدل خوشالیدل لا شرک او حرام خوشالیدل حرام دی و غیره نه دې مشرانو په کایم باندې ذین کدا سواله دی دیول دی دی په دې چې په توله کنا بما قال المفتل زموږ لارین لباځل پرځ تو ریبته باځل پرځ مې دی څه جواب دا وینا دې د عذاب وقت دی او دا دنیا کې ویو سره د قصې مثال په <سؤال> سره د ځمنې کې ولاړ و چې کله پولیس غیره اونې سی موږ نه دې داوې سما د او د خلقو په سی دې خو اتی ور سره ولاړ ور سره منګري وي چې کله سزا خبره د تجارت راشي یا تا باندې چې دې تن دې ازان جدا غنی دغه څه ودي په دې تن کې ازان جدا غنی وکذلک نفصل الايات دغه څه واضح واضح بهنهه آیاتنا دلائل ولعلهم وزر قراء يرجون ذي رحمه الله تا وقلو عليهم ما الذي اتيناه اياتنا فصلث منها اسواقيا ذبل عن ابن باورا ورد به ذکر کړي دین مراد بالعام ابن باعوران دای و عالمو دا یهودو. علماء دی پوری ذکر کردی دی پا درس کے لذر پوری کتان بناسی. او دا تورات دیر خطوری دن کے سڑے ہو. دین مستجاب و دعوات کم دعا بی اللہ رب العزت نوکا اکتر بی اللہ رب العزت دی, دی دعا قبلو لہا. سکتان ورطراغلل او وردویل کمتالی اسلام تا بددعائی ہوکا. اور صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ علیہ السلام پیغمبر دې ذو پر څنګه بدوایی وکړه مصطفیٰ علیہ السلام په خلاف دې بدوایی نشم کلی دی واپس څلار بار بار اتره هغه پیغمبر په اړه چې بدوایی نشم کلی اخر هیڅ دې لار راغلل ته توفیق وړل او کومه ځای چې څه خاوند تو ويا چې دعا وکي خلی خاوند پی راغه ورته نیم منل وینه مصطفی السلام پیغمبر زو هغه څنګه خیری او کما بدځای و ز څنګه وکما خځه ور تډیر نی منل اخر یو شپه چې کله قران کوله اخر چې خاون اخر دګرو ته قروانی رندې له شو کارتوال زیات کړه خځه ورته فرهغه تر قروانی نکوم تر سوچی پېخبرته ما سره دغه مصطفی السلام تبليک اخر خاون دا خبره منل ده دیو جنرو څورا کی خوایش پرستو ضمراوری جیہ بیا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کی بد دعائی شروع تھا کترے شروع کا 9:30 لا کہ تو تو بس تا تو خلق تے تو سے اللہ روڑی اخر دے پدی باند رضاشی کی بد دعائی کھول مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کی دعا وکلا او دی دپارہ کا او اللہ رب زد عزاور کہ ناجی بے لکنس کی پرنگرازی دیوا او باغلام او دیری ورځې څنګه دی او باغ دې نه څه کوم ځاد دی دی ګل اولو لا فریبانی نبالذی خبر یا حالت ده غتن اعیناه آیاتنا یو ورکلو موږ ته ایلم دا یا سنکلو خمسلا قمنها دی او اتلو ده غینا خمسلا قمنها ورته دې معرفت الله اے, اے نظام من العلم اللي كان يعلمه الله رب العز معرفت بن لاړه او علم د بخلق تقود الله رب العز نع او ماغصون انطلاق اصل کی ملکي ولماوي دا ما نه څنګه کوڅي عربي کې د انطلاق ملکي ما نه کې کوڅي ما ته یبه منوګي معمولي ځان ترې گیا وغيرها دې دراکه بس فارام کنه کوڅي ځکه چې الله رب العز دې نه علم واغص دې کوها او الله رب العز علم عتبا وحييتانو ورتيشد پتيشيتان فكانا من الغاوين فصول سركشنا ولاوش ان على رفانا وغيه اتشريف قشوي زمغا خامقال كردكري مون دلرا بها, بها فزري د علم تران ولكن هو اخلد الى الارض لكن دين ما الى شوز مكيتا دزمكي سجنا د خواسته باز روایت مضمون ندا معلومیږي اگر صراحتن مکمل يودي ځات نه وي وصول الفاظ احاديث او علماء وي دا غيره مضمون ندای سي معلوميږي اذ دنيا جي پتون و طالبها كلا دنيا مرده را دا د دې طلب کوم کې سپېري د تملو استو استفسار ته تشويق ورکه ځرايته عقل له ال ار د دې دنيا ته هلي شي د دنيا مطالعې دې کېږي اصلي عام طريق دې دنيا ترڅ کې او اخلا ده اله ارث ول څه ذکر دي یا خو قریده ګوننجار دی دغه دنیا ته مایل شو او اخلا ده کې اشاره ویل دا دنیا بس همیشه ده mesti ogane la pa je tare da se duniya hamishu guni aw دا par par mehnat shuru kida tare la zumra hati de mo jo alama da zikr ki da pa de waja asal de din maninda wa dast hain hadis karaje ko duniya warasat me go او د دین تي دنیا د غټو سبق او ډیره جوړه نو او ته د دنیا ولا ته کیږه د دین دي حدیثه خلاف ورځه دین ما د دنیا غټو کله راوځي دا وتی کنه دیمایره چې موږ ته اوت تا حواو تابش د را پښکل سمثل هو کمثل للقلب اس مثال د پښان د سپین او مثل هو کمثل للقلب مثال د پښان د سپین الله <سؤال> رب عزت ولی د تر تشویح ورکان علماو اس پک سو عادت دي بدعتونه پښفیک زیات دي وقانو خو لا څه د پینم جوړ لري او ایستګی ډیر خالص نيمستې په ټول کټول اجازه مې وقانه دا وایي چې تاسو پوه شو تاسو چیر په څه ولی غافې د ذکر په جغاووم کلیله الله نو ورینه غوړي د خلک نو غوړي د ذکر په څه غافو وي چې زما د کېم پس نو کمان نے کی ہوئی اگر ان کی قسم کچھ فزدہ تھی جب دیوالو دسما دے کو پیچھے دیکھو نا اگر ان کی دلیل تو کچھ فزدہ کہ ان کی نہیں بھی نو دار عادت ولت کو دی تھی حاجت تم دی پوری دین بس اس کی یہود تھی پین آغا اوٹیانی اوکی اوٹیانی واپس دیستی دی وجن عجیس کی چراوزی نبی علیہ السلام فرمائی سو کی اوسیس چاہتی یو دلور کی ویبخی او جا تاخلی کل کل بی یعوضی فی خیلی لیده امیسال پشاندی تفیدی چی قپل اوٹی دیستی پین اوٹی دیستی دریم و جا یا کل الجیس معا وجود اللحم توری د موردار زیات شوک یا کولږي ما وجود لحم طوی د موردار شوکی سره د دې چې تازه واخې ملایوي دي د تازه واقه نومره شوک نکلی څومره د موردار شوک دی بل یګول و يرفاع رجلغو پینځ کړه داس ماته کوي د سپې په پلیټ په اوچته کیلې الله ینجی زاجری پلیټ نشي د ټول پلیټه په ځان نومره 5 5 غنی د دې پلیټ بل کار په سپکې ی کوک په راته وو دا سر سر اوقاوېخ ت کړي وي او ل هغې وچ تکري په کار خدا و چې لطېخه ت کړې وي سر خو تو کې زمن دی نو سر دخته کې او ل اوچ ت بلله ووج اوولماې سپې یو سووتا ج کي دی په خپل جنسمانندې خ ي په دې څيران د کاریګې لپاره کې بل عادت او کړې بل په دې په سپکې لاره حتلو سپک راحت وي آرام دې څېل پار نه هر وقت دې پریشان وي هر وقت غلطي وي هر وقت منډي وي دې پارا راحت نه وي بل کار په سپکې خارې دې سپک دې هغه کمزوري دي یو څه دې چې خو راڅ کې او کی کی بل څه تاسو سره یو ځکني کله بل دي کني مخوراکه افیده کوم کمیره زي بل په عقل زنانه او ډی سپیکټر ودونو خاډو کې زنانو کې ګير ګير ګير دایته څه دي دک څه هر هغه عالم هر هغه انسان چې دنیا په پيشو دا از کینه راشي یو خدا یو روپې ته ولودیان انده عالم دنیا پر عالم یو غا فرض په ویرا غوړره او چمتارته او شان دي خو دي دې کې کوم ذکر کی باطل فرضونه حق تو کتلې شي خاطه بناځي یو دل بهوږي شي ما ته قبو او ما ته ځربخلې کله تاسو چې بیا به و ځوخلي مې یو دل دې تاسو به خپل سره څنګه واپس ځوخلي نبی عليه السلام غوږه کومې کې کله خدا ځله خپل وديان بل هذا علم دنیا فرض هغه چې کله خراب شي نو سره به وی چې تازه خواخه به وي خدای یا سرل جیز ما وجود لحم تورې مدار دیر شو په سره وی چې تازه خواخه به ملایو جوته دنیا فرض ملاده وجود کولې دی به ډیر شوکي وي سره دی الله کوڅه واستاپت ورکړي خپل خراب بکولې شي تخره خراب بکولې شي خدای شوک باندې پرې قرای ډیر شوکي که بزه بچه ده خوارج بزه ده باره کمان نو پرده معمولی خوارج دوهی پک خوارج دوهی دیبه آغا قی خفر اللہ وقتا خد ارسوار کدی دیبه ده هاگی شوک مکیی بل پین آغا کی کار داو کلا راحت لگو راحت ورلنی وی دقا دی دنیا پرث انسان دنیا پرث مولا، هغه د فرم راحت نیوی دنیه پرث انسان چې ګوري هرتیم به پکار کیه شکورز نه ګوري کار کیږي دنیه پرث حالین هغه چې هرتیم کې ګوري نو د بدیل سوچ کیږي ددخلګ د خلک نه په څیر غټن ددخل کول په څیر غټو لپاره کلبه بدیل منلو شروع کیه کلبه تعویضونه شروع کیه کلبه چې د جنازو ته کلبه د بل څه کار ولا شروع کیه خو صرف دا و چې بس ما پو زان بی که مصیبت او پده بی احفکره بی خلی عبادت تا هم ده زان نیشو بل سی عادت داده که آغا کلی نو آغا زان و چیز که ده انتعی او زان تیر پاک پاک زانه مخصی ادامو شده کلی های اندیسه که ده پلیت نیشو دنیا پرست انسان او دنیا پرست مولا وی بخش انده اقیلو خرابه عمل بخرازی دا عمل د دقیقونو کلیات به ډیر ګندې دي او ځان به خلق ته دا چې اختیار کړی وي سمجهارته کېږي چې غریب وو تا تي تذویر پراته واخلي همدوره کپی بو به صرف دې لاره کې خلق ما ته څړی وي او خلکو په مخ کې ځان وډیر پاک فاس کې وي دنیا پر انسان دا کار دی او په دنیا پر مولا هم دا کار دی ول دې عادت به یو پو پراسو دې لري تاریخ ته تړاو دی او لږین کې تا کړی ده دوی چې کوم چې د ۱۰م مرتبه وو چې تل هغه په حقته کې د کوم چې مرتبه چې حقته هغه وو چې دنیا خپته سي دې به هغه و کې ته غني دې وو چې دې به هغه خپل غني دا کم خلک چې حقته وي انیان نه په دې چې منظر دی په دغې خې عزت دی چې کم علمازی طالبان وی نیکان خلک دي دې به څه نہ ہر بات راہ مرتبہ بنور کی بل پر ہے اسوت و اعلی جنتی ہیں بے پختل جس باندھوں کی دنیا پر انسان اور دنیا پر مولا اگر گمراہی دلکان مرص کی زیادتی بدکاریانی جنا کاریانی ہاڑی کی بل پر راہ حافظہ دے رکم ولایک یو دې خفری وی لکه تاسو کولی یو ځای کې نې کله بل ځای دنیا پر انسان او دنیا پر مولا هغه به حافظه بلی راکمو دي لکه صلیبم ورته یاني ویادي د قرآنی کریم درځم چا دلی کی ګلاو مرتبهгран ښکاری حافظ الله رب عزت والکمذوری بل په هر د خپل شو بیر زیات دی خذو که دیر گردی را گردی دنیا پرست مولا او دنیا پرست انسان آقا هم ده خذو دیر شوک دیر دنیا پرست مولا هم کلا دیر بیا تعویزه شروع که د خذ برالا رازی کلا دیمون شروع بیزه کنور سبانه نیوی نو دا بانا خود جوڑه وی مولیسی اب لزم ادم پیاشو ما تعویز بکنم ماشون پیدا موما اینی پیدا موما نو دا, دا, دا ترکیه بیا زنان ها بیا اختیاری دا دنیا پر نود د پاه داسې سرقې ورله روبا چې زنانانه ها هغه طرفته را ي بل هغه چې دی هر و غا شي دنیافرلاام چې دی دی به هم د هر چا پسېغاشي امان پې پارانم وي هغ پسې به خبرې کې په نو پلاري او تعلیب ولا تېي هغه بدي شي بل سووک چېي دی هر و چې دی کله به مییانو سرهفه غبل یو کله یو سره کلا بل سر کله ورته تنخوا په کمر باندې خلکو کويږي روپی ولې تنخوا په کمره کې لريږي روپی په کمره کې لري او ځيته موزه زمينه کوم دان کوم دان نه کوي بالله رب عزت سره دې مقصود نيلي سره که تاسو غټونه پارا کو تو غريبي د تنخم ور کې نه بیا بل زې جام دنیا سره نیلا عالم څه دې د لیکو بير جاتي عالم څه هر چا څخه دی دو نیکانو حقوق خلکو په بیا لګيږي وجسترا یو امی خوشالۍ کی, کی او نیکامل سره یو دې هغه د وږی دې څه کی بل کی عادت د دې اکثر سیملن تصویر کړي پیری هغه ته ډیر غوړ ورڅ او چې مازارا لکه په پی او غیره شی لوي نه هغه څه دې چې دنیا پر اس ملا دنیا ده هغه هم چې کوم مازارې مخمیان او کوم مازارې وي یا هغه چې ډېر څخه وي خغب <متحن> شه په ملګری هرڅ ډول تر کې وي او توګیر غریب تړې نیکمل تړې هغه ته ودی ګورې نو درځې نو نور څخه ډېر آزاد څخه یې بده دوی وینه قرآنی کې ریښې ته مثل هو کوم تلل <متحن> کالږي مثال یې پہشاندستې دي سما تلوب پس مثال د کوم تلل کال دي پہشاندستې دي انت تحمل علیه انت تحمل علیه کته په با رګې پېې او تطرق هو یا پری دې تدلران دې غاو مغافي کتو ورته و کنه دې غافي دا کوټه سیاदत دي امه څه اړه وخت نه غافي هر کا په دې عالم الله رب والجت تشبی د سره ورتي دا قانون دې چې کوم کړي درجه سمره اوچته وي هاغه مرې صداه علماء ډیر زیات اوچته دومره وجیتوهه تاندي یو حديث شريف تراتل نبي عليه السلام فرمای علماء د دومره خلق شफारت د صورتي د اسمان کی چوری دي یو حديث شريف تراتل نبي عليه الصلاه والسلام فرمای الله رب العزت په قیامت فارز علماء او ته علماء کی دي ما ماده علم دی د پارا تاسو له نو درکړي چې تاسو له علم سره صدا دار ما کو علم درکړي دې علم کرے چې جهنم او مشو دې کې جنت ته نسمره چې ته مرتبه دی او چې کلا عالم سلام مرتبه او ني پیږندل والله رب لي زد دې رسوا او ذليلتي په دې وجه سزا ورته سخت دي دنیا کې هم یو مجرم ګرو نو کې ناظم را سزا سخت نه دي او چې کلا نو اشري څرنګي تړې بیا جوړو نو کې یا د مشراتي خپل پرې انسان مرتبه او چې ته وي هغه رسوا د هغه عالم مرتبه ډيري و, و دی دیوژن الله رب الاستقامۃ والتثبت الله رب الجديد الاستی سره مثال ورکلی ک کچری ته داره پد باندې تڅو غیر ورکی څنګه دې غافی او ک پریدی د لران دې بیا غ غافی ذالک متل القوم الذینا دا مثال خوند هغه کثانو د یکځو ګی آیاتنا کنسبت درو کې آیاتونه زمونته دای سو کنه وي ګردا خدا هغه یهود په اړه کی او بلک هر عالم مبارک دې القدير كي شاول الله رحمت هذا الايه عامه في كل من اوتي القران فلم يعمل به دائه يا عند من اوتي الله رحمه الله بالقران الشريف لم وركري فلم يعمل به بهاري بے بیا خلقته زانګیرا زانو تخته په خپله ديجې ما تاسو راګیوالا تونس دغه هغه مچ کوم پر غول وبندګی نی خو حجد بندګی لری هغه نوم تاسو را دی الله تاسو مروی دولت دې توور کې دغه دنیاوالو ته تسپی الله تعالی موږ دې دولت درک دنیاوالو ته تسپی موږ دغه مثال دغه هر او عالم مبارک دې چې الله رب عزت ورته اینم ورکی او دې بیا خلقته تسپی او دې د هر صدر اویږي دارن تصویر قر دویزی کر کړي و هاذالمتلو فی کل کیف فی کل من اهل العلم دا مثال د ډیرو خلکو چې الله رب الی تعالی په علم ورکړي وی مرقوب القران فلن يعمل به ذات الله رب الجد القرانی شریف فلم تو او ورکړي وی دا په هغه عمل نه کوي دنیا طرف ته ميلان کوي دا هغه مثال دی حدیث کرا دی نبی علیه الصلاۃ والسلام من حدا الله الاسلام وعلمه القرآن ثم شكل فاقه كتب الله الفقر بين عينيه إلى يوم يلقاه ثم قرار رسول الله صلى الله عليه وسلم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون نبي عليه السلام فرميل من حداه الله الإسلام كم تنت الله بإسلام إذا يتكره وي وعلمه القرآن لقرآن شريف وي وركره وي ثم شكل فاقه دعا ده خلکو تا ده غریبه شکایتونو چې دیر غریب و دیر کتی ما کتب اللہ الفقر بین اینهی الى یوم یلقاهو الله تر قیامت تر رضی کری ده پریسر وگی فقر غلی غریبی بوزی کی ده ده ده ارواب الله رب بلیدت مرمی تی فختانووی گوی خیت مرمی که او ای اروان مرمی اللہ رب بلیدت دا ارواب د اوی تی دعا نبی علیه السلام دایا تلو کلو فضل الله و برحم فبذلك فاليفرأوه وخير مما يبنون في سلسة ينسة اتاو النمبر عياد لأن الله فضل ورحمة كتاب وعلم يدرك در قد يحسالك دائد دا خلق دائما ما قالت نبير زاد غور وبيحفره دنیا والو تفسخي دل سرد علم جلل رب حزت شاد علم مركي دائد بل كل دستو بابد دائد نبير السلام ذكر فرمي القرآن غنان لا فقر باده ولا غنان غيره قرآن شريف زاد مالداری دا لا فقر بادهو دادی نهو سوگا دا غریبی مشتده و لاغنن خیرهو دادی نهو برس اللویا مالداری دا مشتده قرآن شریف علم دیر اللویا مالداری دا اللہ در تنسید که پلی خشارشا دنیا ما دولت دسو سیدر و ردس دسو رجل دا بلاش یا علم دا باقیفاتی که دن کرده فاقص و سلقصصا بیانو کریتا بیان لعل هم دید اپارا یتفکترون چیز سوچ و فکر کیونکی سا عدیر بده مثلا نیو قوم اللذینا نسال و حالت و صفت دقوم دیاغا کسانو قذبو بی آیاتنا چنس بدد روکی پیاتو زمونگا و انفسهم او فزانون خلوبان نیو دی ظلم جاتے من یهد الله فهو المحتد قال الله رب عزت هدايتو ته سمداکه هدايت دي ويميز او تعالىك الله گمراه او موته گمراه اي تولا غولو اولايته همول خاسر فذاك انسان عمبيتا وني دي ولا من الجن ولين داسی دراته لاکړي من غينه علم او توكي لجحنم ذا پارو لجحنم من الجن والين دې لريانو لري ان تاسو نه د دې آیات او قرآني کې لري په د دې آیات د سوره زاریه کې ششته مې په ران آیات نمبر 54 255 آیات داخ په موږ کې دی هغه د ک الله رب الجد ترمي وما خلقت الجن والانتا الا ليعبودي دې پیدا ما, ما پیریانو لري يلا ليابذ المدا دخل عباد د او دي دي کوي ولا قذران له جهنم كثيرا من الجنورين به خلق مونږه پیدا کړی دي د پارا د جهنم وای خلق جهنم د پیدا دي او که ای بار پیدا دي د جواب تفصيل ورنانی کی امام علی رحمته الله علیه کړی دی او ولځه کیدا کم لام دې د العالم والا دی لام عاقب دي یعنی عاقبت بے راشی کی جہنم کا بلاڑ کی دیر دین انسانانو دے پیران عاقبت عملہم ددید ان ددید عملونو دا وجینا عاقبت بل ددید جہنم کا بلاڑ کی ورنہ اللہ رب الجنۃ پیدا کری خلق دے ادارت تفارقی او بیا اختیار انسان دا ورکر دی دے بعد کی ان کی جوانو انجان متخذل دے او ددے نکي نلاندس دا حساب نه پاره دے عاقبت دے دایکی جہنم کا بلاڑ کی دیر دے پیرانو دے لهم قلوب تفار دویزون دی لایفتوهون بها تصوشن نکی فدیبان دی ولهم آئین او دیر پار سرک دی لایرسوهون بها دی دل نکی فدی یعنی سهید دل ولهم آذان او شدی لرغوبون لای اسمعون بها شوری دل نکی فدیبان دی حق و قرآن سهید کل انام بل هم اظل داکتان فشاند زناور دی بلکه دیدنهم بدتر دی، اولائی که هم الغافلون، دا دستانهم دینا قبرادی غافل دی، انسان کلقفل مرتبه هزیت توپی یعنی دیالا رب رجد فرمی لقد خلقنا لانسانتی احسن تقویل، انسان نونگا خیصو کری که سرقیدا کری، کلوی ولقد کرمنا بنی آدم آسوری بنی اسرائیل که، ما دی آدم علیہ السلام اولاتن عزت ور کری دی، او چی کلی مرتبه اونی پیجندل ام انسان کلی اللہ رب بلزد فرمی اولایی کلی نعامی بلغم ازل کلی الله رب بلزد فرمی فمطل او کمطل او کلی کلی مخشی تیر شی کلی اللہ فرمی سوری جمعیت این زمعیات که فمطل او کمطل او کمطل او کمطل او کمار سو دی مثال پشاند خر ده کلی د فرمی سوری انتوال که ان شر دواب بدترین دمخلصاتونا زناورو رو دینم وایه دادا چې د خپل مقامونه پیجنې medical انسان مقامونه پیجنې د ذناور نه هم بهتر دی په شان د ذناورو بلکه ذناور نم بهتر دی ذناور نه به بهتر و لري د ولانا د دې څو دی حاضر کېږي یو موږ د ذناور نه بهتر ځکه دی ذناور مکلف ندي او انسان مکلف دی موږ انسان د الله رب الکتاب دی لري نکي مت نه کې نه کې نه مکلف نه انسان خو مکلف دی زناور نه بهتر شي وین وو یو علامه دګې زناور نه بهتر ځکې زناور هغه باندې الله رب ال عزت دې اقل ورته نه دی ور کړې خو دا هغه باوجود زناور کده شرک پکې نشته څومره پرندې چې لري د سې دې الله رب له صفاتس بهاسوي شرکيات نشتي انسان داود او نوې مازه او دې شرک دې د یوځن وو کې خلې سره وو کړې او انسان کماقل فضیل نور څنګه الله رب عزت هغه لاسر و غیره چې ورته دا وګو قران ته ورڅخه کی انسان جلال سر ورکه دا قران کولی د نخته ته کی نو وګو دا دیره فار انسان یالو ساتاج له نور شنو سره کی او کا سر زمانہ بغیر بل چا ته بنخته کی او انسان کماقل فضیل چې الله نه بغیر بل د سرګه کی غیر ولادت صحیح دي کی رو انسان دینه بستر شرز جناور دریم اوله ولما د ځکه ركز وکړ په تر دي خپل مستین انسان ته اون کې دی یعنی پته یو ځوره دی روته یوازا تر وکی نه حال وکی نه او ته پاسه پاسه ولته راځن تر برای دي ورته ځاګړنه ملات کی پی خپل انسان ته مستین کې دی اسه انسان د ور سره وک نه هغه خپل مالک تابعدار ټول اديات کیږي او انسان اینن الانسان لرد بیهی لکنو. از تی مالک ور تا خوراک ور که چنو ور که خوراک ور که نو که سهار وقتی شده داز غلی اصور تا روانده که دشمن د تورو میدان ده اصری فاغی که نی غورده که مالک سر فریدی پا غرونو که مالک ور تاوی زا پا غرونو بانده سرطنه که بندان که ور تاوی سهار منزل را پاسا نه سهار منزل نیش پاسی دلی. او اڅ ته وګورم سوله هغه وخت کی هغه موږونه کې د مال خبرونهږي انسان تعالی رب دې دوی جهاد او کله جهاد نه کې اڅر ميلان دې دې نه شي اڅ په قانون ورني انسان د الله دې نه پر تکلیف نه برداشت کیږي موږ کله موسم نه پیېنه انسان دې دې نه تخراق صرف پر تخراق ورته پیدا ټول کې نه الله رب عزت الله رب عزت انسان ته هر څور کې لوی پیدا ولدے ان انسان لے ردیہ لکن ریاضت اللہ سبحانہ و تعالی انسان دخل رب نہ شکر دے نور ت شکر اگئی مارغان ورد ورد سر دي دي. دي دي دي دي و سرا کو اور تو رکے تا سراب وچ کوئی انسان کی نہ شکر دی ریاضت ذکر دے جناور نہ بتربی جلورن وج دادا جناور نہ بتر دے تے یہ جناور بھی صورت دی بو تو کوئی ولادے پاگلانے روانے نہیں روانے خر اور روان دی پرتم دې باندې پرتم دې باندې سروې تړي یو سورې اتړلو بل اورس خپلاموږي ترا شو دېږي هغه سره دومره خپل خور او خپل دې خپل موږي هر څه پیږي انسان ترڅو پوري دې الله رب النلد عبادت دې کوم الله تر دې جمعه تلار دې لا عادت وانه وځي زمیدان او د دې عادتنه په خاطر لوګو کېږيونو جوارو شراب دې لپارهږي کوم دې الله رب الجنټ تاګداري دې ده, ده, ده غلار وني دې نه انسان پدې سو اوږیو زناورنو بدتر دي چاوي کې عقلونی ته جان زم رکوویږي خدای خپل اخرونو پیژندل د خپل عبادت زیدونه پیژندل خدا کا کان تل نه نه بشاند زناور دي بلکې زناورنو بدتر دي ولایک او مل غافلونه کاطان دی غافل دي نا خبره دي ولله اسماء الحسن او الله رب عزت لرا مونږ نه دي خېسته خېسته وجهه وګه کاصال کوی الله رب عزتنا امام قرطبی ای اطلبو منعو دی اسمائن فی اطلبو من کل اسم ما یلیق بیهی دلالہ رب رجت خیصا خیصا نموندی فی اطلبو من کل اسم ما یلیق بیهی کم نمکی الله رب رجت مناسب دی دا اغفر زریر صرف ان اصالو کان رب رجت غفار نم لی اللہ ندا غفار اغفر لی اے بخنکو ان کے ذات ما تبخنو که اللہ رب رضیت قحار دے زوراور دے اسوال کے نیا قحار و قحر علی آدائی اے زوراور ذات آما کبشمنانو زوراور که رزاق ذات دے در رزق در یا رزاق و زفنی اے رزق ورکو ان کے ذات ما ترزق راکی یا ستارو اسکلو لی ویچ پمانے پردر آشی یا پرداش ان کے ذات اسکلو لی پمانے پردر آوالی اللہ دقفیلو لمنون اے اللہ <سؤال> رایا رحمانو ارحمنی اے رحمان ذات پما باندر احمو کی دل <سؤال> اللہ <سؤال> کم نمونه دی دل <سؤال> اللہ کنم سرد آغی مناسبت نا غوخ سکوا یہا مطلب دا آیات دادی اللہ لنا خیصا خیصا نمونه دی ردی نمونه پر ذریع سر اللہ نا اواردی اول ما زکر کی اللہ رب العزتنا امام ابو حیفرن متلاله مسلک دی لا ینب غیل احد اید اللہ الا دی شاید پارم جائز ندی جدی اللہ رب العزتنا سوالو کی مگر صرف د الله په نوم سوال کې د به چا په نوم نه بل الله رب عزت نه حقوق ته وصاله نه کېدای تر ځانه کوي تا نه وړم الله تعالی څنګه دې څنګه د پلان په رسیدو ته وړایي د شیطان نړی کمزوري شیطان جلا نوم سوال کې چوراراف مخ کې دی شو انځرنی الهای او میو واسوه هغه وخت په لاس ته میا دې انځرنی میو واسوه اې ربا ما ته پورت کېده ورځ کوي مولا تر اخی شیطان ګانو او دارک الله ناوال دا دقت الله رب عزتنا دارک او تو غواره شیطان سو الله قدير انسان دا ورنه خپل د مسلمان نه خپل دا الله کو جون الله نه هواله ما لاله خپ دي غواره الله رب عزتنا دغې مونږ پر جری کره کتی به دعا لپاره سو عذاب ضروري دي یو ادب دا دي ائ یار صاحب او دعاء کته انسان دعا جام اس نام کے لیے اللہ نے توائے کے داغے کا مطلب باندھ دی عربی دعائے دی اللهم ربنا بنا فی الدنیا حسنہ وفي الاخره حسنات وقینا عذاب النار تم اس کم جے لیے فرمایا معنی اللہ کی دنیا خوشی دا رات خوش داخلت اخرت خوشی رات اور ذعر نہیں ہوتا ہے دقت نور دعا گانی کی یہ شکر دقت بھی شیر بنی ذکر کرے کم کم کم خیال تا یاد زين کرے چې دعا کوي چې یې صحه دري کوي کلبه دغه دري وزورن دعا کوي چې دري متوجه دي دا نه په خپل <سؤال> باندې خدای څخه لکه نو تواکي زموږ سره دې مو یې دري لاشي ما وزه کې یو طرف تم پیاله لچو لازمي وګتاسو یو دعا پیدا راځي لازمي دعا کوي چې ما خې دې نه چې کله پوری یې صحه راځي په دې بزه وزه کې متوجي کوي دې وو متوجي سره تر غواړي د حدیث دین دیاله لا يقبل الله دعاء قلب الله الغافل او كما قال الله رب العزت ده غافل دعاء قبل غافل غافل دخل بندي نه نه نه دعاء نغوالي الله رب العزت دعاء غانن تصدي دعا دعاء که خفاجی سلام جن الله رب العزت دعاء اولان درن شرط وین یو هغه چې به یې ان ځی کرکړې دې او یخلص الیه ته دعا هي دعا چې خالص دعا وکړي الله رب العزت نه بل څه وکړنه شي چې خالص بل الله نه او په خلاف سره بلې دعاګۍ دریه کاری او د دې دعاګانی نیوی چې را خلک یې ډېر وو دې دعاګانی کې ډېر خپلې دعاګانی دي دا د دعا چې مقصود دې اخلاص وي څلوه شر تدزره الیه څنګه ځات کې دې سوال او وخت کې هغه ته مه نه ته تکمر ته خو خپل اړ اوي ځوغان نه بدمارشوم جوړ او دې د واغاینه کې او په چا چا په بدمارشۍ کې دی غواړي نه کمس کم کې کم الله رب العزت نو سوال کې دعا کېم الله ته خدا نه عاجز ک نه یاد الله نه دعا او واره دې شریعت سره دې انسان دعا غړي الله رب العزت دعا دې رکھے ولې الله لرا کې څه خې نمونه دي په سوال کوي دې الله رب العزت ما په دې وادر الذين او بريعه الذين يلسدون في اسمان في اصنائه بالدليل سيدو انه زي الله رب العزتي تنه ياديق قد كده الله كنمنه غلط غلط من الله رب العزتي يا كنمنه ويهو شانتي دي بدل کی الفاظ انده و تینیا ان کرحمان رحمان ان اسم تنو کی داو فمن ذو الرحمان الرحیم رحمان رحمان کله رحمان دا تقلید الله رب العزت ننونو کی که زیاتې کول هغه خله تول اوټ تهيل دا الله پو ت یا شقیکې تهله او خل دا اونا زد صداابور کې چې تمامکانو یا عملون هغه چي ساعمل ته ک فمنمن خلقنا بعض د جاات ل پیداچ مونږ اوم چې دوولې او جمعماتو یا حونه في اوهان <الحانت> تسان تنسبده دروه قیفا اتنوزه مونگا تنسقد رجوعهم من عیس لایعلمون ذرعه احرام رام سننسون بیلران دهاغ زینه شدیده قویده تحتیل خالی انده زرعه مصلاح علیقوزه تناغذو قليلا قليلا من حیث لایعثبون مونگا لگ لگرانیسو شدیده قویده همنا قس دراج اصل ولماوی دیتو لیتو انسان ما دارکیگی یا غریب ودې چې منظرکې لري نو دین کې فرق نه راغلي دا ویلای دی الله نن دې ځات او د ما جوړښت جاتي دا استدراج دي د دې په طریقو باندې الله رب دې انسان ګرځاړي یا د دې په عبادت کې څه کم نه راغلي او د دې ما ضرورت کې نه کی پریشانې نه دي عبادت دي چې د زو حقیقت کې راغلي ظاهر دې تنخالی په دې طریق الله رب دې ځبندني الله کې چې الله رب دې ځبندني دیناله کې طریقې کیږي خپل دیوونه لا ماوی عام خپل څه خبري اکثر نوافل کې څه وخت څه نوې نوافل موږ دېته کوم څه صرفونه دي دغه وخت په سیدیاون ما ورځقام کې ما صرفونه کومه داسره مخلاصه زیاته ورته وخت تیر شي لګانو چې مختلف فرض ادا کیم او سنت څه صرفونه دي سنت دي خبري یوهې لږې دې دی ملي دې تړبی پوری چې ده مکمل د دین باندې رسیدیا چې فرضونه مې مړو دې طرفه څه فرض نه خې زموږه ولاړ دي دا مې انده کېږي چې تاسو <تصفيق> مو زړه په یو وخت نه ګر چې ده مونږه د موضوع پر ټول خجامو جوړونه کړه څنګهنګاریږي مو مزوري بیا و درم ورې دوه مونږ دې کتاب مو قوته په په الوقت کې دا د اسلام منځینه قضایې په بریښنا طریقې باندې انسان دی نیولې کیږي لکه صحیح د حضرت ابراهیم اوه الله عزوجل وي هغه کرام رضى الله عنهم یو عمل دی او جن دا ټول د سنت طریقه اجازه نوی لري اسلام طریقه په دې وجه به یو عمل کول او موږ یو عمل دی وجهه پریر چې موږ یو د سنت دی موږ سنت دیرو دا وجهه پریجو هغه الله عنهم سنت دیرو دا وجهه عمل کول دغه ضلع مبارک دیوی ته صاحب کرام رضی الله تولو께서 کرال کیریش جن کا سرون کیاردیسته بارے د نخل او سری دی ودې تا ویلې چې استقرار ترې په لګې کې کېری کمنځې دی الله رب عزت دین لری یا دنیا ولا جاتي او د دې دین کې satisfaction الله رب عزت پې باندې سړی نه سی نو کېږي چې او د هرڅه څخه پیدا کین شروع او املی لو مو مهلت ورکوم دې ته انکې دی مدي کې چل تدوین نما مزود اولا لم يتفكر اذ بادر الرسالت اي ليس فكر انك ان صاحبهم بني هيك ومنجر الى ديبان من جنه فليवंत بينه ولا الا النبي محمد ما يرون كيف قرارا ليونوا نبل الانسان في قران الشريف وجه نبيلوا التفسير ديج الشغمايات 30 في تفكر وقالوا يا ايها الذين انزل عليه الذكر انك لمجنوا اي حقا انك بتا قران الشريف تغليت قليوني دارت سوره ديج الشغمايات أو شرك قلم من جنم السفارة حكا والنمبريات الرجيم وإنّا قادوا الذين كفروا لذين ذخونك بهب سوالهم لما سمعوا الزكرة ويقولون إنه لمجنون قرآن ووريد ديو الله قل يوانيذي أولا ينظروا إثبات قيامة أيدينا قولي أنسوك نكيفي ملكوت السماوات والأرض وقدرته لأسمان لذنكك وما خلق الله من شيء أو هذا سجد فلاكي الله رب العزة السجنة وان ها ذا یک نه مزرانه کنا دتی شبم یکینم بعد شی وقت کلی خطا روان تنکیر کرے لیزی اجل وهم میته رضیی نه راضا و بی ای حدیث بعده یؤمنون و بی ای حدیث اصبتمو خبرمان بعده روز روز توت قرانی شریفنا یؤمنون دیو ایمانولی دی وخت یو خبره باندې رو صلی الله قرانی ایمان ورودي دې ته قرانی کریم دې سیمسه دله پدې سمهلار نه ملایږي نو کم یو دې دې کې دې پدې اصلاح او شي دیوب صحیح شي دیو چیرې انسان اصلاح قرانی شریف و نه شو د دې صاف غره طریقه باندې کیږي د قرین شریف دې مشکال شریف و تا غلط غدا دی غیر عزله الله کم تر چې قرانی شریف نه بغر الله گمراه و شریف نه بغیر بس کی اصلاح لا کول دا سبب د گمراهی دی او که انسان دا یو هر ځما په قرانی شریف باندې اصلاح او نشه دې خاوندې د خلاړم ځما اصلاح او چا فېریوالې دې د علاقې موکیاں نه بیا تپېتی تر چا خپلینې دا خبر اوتله ځما په قرانی شریف اصلاح ہونے که په بل ځما اصلاح او حیاد دې نه کاه داخلو او د خاصیت نشو مڽ ذلیل الله جل جلاله په دې آیت کې فَلَا حَذِيَ لَهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ فَقُلْ بُلِجَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَصَرِّبْ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَا مَوْلَى كِيفَ هَرَانُوا وَقَلِشَانُوا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ تَكُونُ كِتَابًا فَقَالَ الْقِيَامَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهُ كَلَّا وَرَأَتْ النَّذْرِي قُلْ وَيَا نَجَرِي السَّلَامُ لا اجلی ها نشیخ کارو کولی لا اجلی ها مانا ذا رکل لا اظهر امرها دادی ها اغو کمسود نشیخ کارو کولی لا یک شکو خفا علمها دادی کشف کاروالی دادی دا علم نشیخ کولی الا هو مگر صرف دا الله رب العزت تا قولت کس سماوات والارضی درون دا ایلم دا قیامت قسمانو فزنکا دا وجدان دا دا ایلم دا قیامت اللہ رب العزت والانسانانو سنده ورکریه ووجه تقولت الصناعات ولا داغي علم دون دې آسمانو پس مکه آسمانو دې راغي برداشي چې کولې انسانان دغه راغي برداشي کې لا تاتې كون را باندې تاو تل لا داو تا مګنا تا پا يه کا تاسو کې تنا کان نه کاږي ته حسي ينان ها حسي معنا پر دې کړې اي عالم ان ها تر دې نه عربي کلا کمال دفتر ماموری فرض تر جې دې مې معنا وبلي په دې ورې کې په ټولو حفي معنا عالم اوسو ها گویا کې ته عليمي خبرې وبینا وقل و انا جريت انما علمها الا الله یقینا علم الذي الله رب اليسرني وران جنان ترنا سلا يعلمون او لكذا زقلتنا نکوهي كلا هملكون في شفتتصر وعلیہ السلام نہیں فرمندو تاصل نہیں خلجان نه پاره نه پاند پېدی رسول ورا دوران نه درل ګرې کوله الا ماشاء الله مگر کی جہاج واخ شید الله رب العز ولو كنت اعلم الغیب درې وز په هغه غیب باندې لت سرت منل خیر خام خام ما جمع سره ویر مال خیر نه زه حضرت رسول الله عليه درګ نبي عباس تصلي الله و سلم خپلې کنه مراد کوي چې ما نه وړې ما ظلم ما کوي چې تاوان نه کیږي ظلم په او نو به راځي چې ما ته هيڅ ویل مراد دنيشت اسلام په تکلیفونو راشي دي یمونو ته چې نبی عليه السلام د هم د څومره تکالیف ترڅو شي ودي ځان نبی عليه الزامونه ده دي په اړه چې څومره نبی اسلام غمن کی جبای شرع دی اللہ تعالی ته همت لګی دیو حقیقت چې معلومه کینې د اسلام غامل دی شو کینې انسانان په غویو کې دی ولی ولی دی اسلام دومره غمنه کیده یو مخبان دی د طالبین کوم د حدیث درسوي مشکات کې دی عزیز نبی علیه الصلاۃ والسلام نو لان الله الاقربا لا يدوم کلیا ولا غیره الله لکلړم باندې لعنتی لا یادو نو صلی یے دیو گزار هم ندی ولا غیره انبل تو دی دی زمرم لکنی دیو گزار دی جو ولید اتاکور کوما وکنی ویله اسلام ته علم وین ولی سکول ونی ویله اسلام ته تکل پونه را سید زکه کی نغیر اسلام نو ان انا نے مزلا نذیر وبشیر لقومی یمنون مگر یرا ور ته اونکه او زیر ور که اونکه ولوي خلقم من نفت ح الله رب ل ت ح غ ذا دی خلقم چې پیداي تاسو م نف حين ده یو نفنا یا به یو جننسنا جهله منها زوجها او ګزول ددينابيله سکوونه ها بیا پاه چې سکونه رامه ک دي سرهما تغشههاحملت حملا خلقيفاً ف ممرتبي دلته دا اول آیات جملتی کم دا دا ده دا دا ادم علیه او دا بی بی حوان یو قول متعلق دا اکسنگا که اکثر علماء قول دی ادم علیه السلام او بی بی حوانو ادم علیه السلام ناللہ رب ورزد دا تول نسل خور کردی من نفس مواحقه تی مراد تنا ادم علیه السلام او گرزولی دا د بی د دا دی حوابی دی کیو روایت نسنگا معلومی دا دید کلمرت و خلقت من زلعین ایس زنانه دا د هغه د پیداوه پیداوا یو خل مو د دین او دا چې د بی حوا دا د ادم اسلام دغه پښتینه پیداونو د غازی څومره لگونو مولا علي خیره مولا نور د ترګي یوونق ادم اسلام داغلی د بی پیدا کا او د هایت اولاد ورته پوچکم دا وڅهاله دي چې حمد زنانه شي او دغه د دوی کی اجازه دغ الله داوازب نه کوي نو دا کوم څه ویلو دا واکري کوي جدامره صلوات و سلام داغه دیوی حمل کې هغه باندې سريزه د حمل باندې سريزه د 12 حاغي شیطان ورتراغي او ولتوي د دې علاج شته او علاج دا چې تو عبدالحارث غاليونو رومه پیل کېدان چې ځینونو خپلانی باندې خپلانی باندې الله کبریز باندې ورتنې دي دا هم ته په روان و ادم بی بی حوا بی حوا بی حاب دلانوونه کی خلد بیاری بچی فعلله اگه بغتیدل خلا سراسر دروغ دا ابن کسی، برو فرید، تب سی با حکس پریده دا اصی رزان جو کلشه واقع دا بی آیات دو متلب دی یو مطلب دا اولنه ایسا اوجود دا د بی حوا بی حوا بی حوا بی حوا بی متعلق ده بی یسکونه الی ای آفوری دا روز کو فرمه تغشاها حمله خسیبا دا دې جدا سلام دی وجداده کچرب فرض او تغذيره داخله څنګه باغي وي دي چې مراده دې او دا مفکار دا وه چې د تر هر څه څخه کم جماعيت نو لنكونه مینه شاکرينه مفکار دا وه لنكونه مینه شاکران راغلي وي تسمیر راغلي وي بیا رسول را دلتا الله اما یو شریکون مغلق جن را غلق وقت ارداء وقت ارداء را الله اللہ اما یو شریکان را راغلی جن را غلق دول زکر شوید او جمع زکر شوید نور دارا خرید قنج زیده کشتی بل اغره وائت دل قدودان جو خریش شویده دوی مطلب آیات هم من نفت واحدتنا مراد هر یو انسان را غلق شوید عدم علیه السلامنا بلک هر یو انسان و جعل منها زوجها مراسحا لانسان خطر نغرزول منها دا مخلوق ديو نفسنا او دي نفس فارده دي مؤمن دي نفسنا پیدا کرده صده دي نخوض انفرلهم دغل انسانانونا جورا کرده ده معنی تایت سور ناحل بہتر نمبر ایت من که و دا سور دروحی کس نمبر ایت من که اقضاء كتا اللہ رب رزت ممسلنا ذکر کی و اللہ رب رزت, رزت فرمی جعل لک جاه لکوم من انف کوم ازواه تاسو دنوتونې تا سره خص پیدا کړي دا دي انسان نخ والله سانانه پیدا کړي د نو دا مسلبو نو بیا س اعتراض ن را ي والله غض دی چې پیدا کوي تاسو دنا یو ننفسنا او ګرجي د دینا کبي د د تونېليا د دپاره چې آرام حېې سره فلمنا تغشا حمد حملاً فقيف هر کله چې کټ کده محمل واخلي عمل فټ مره به فسله کې پېبا دی باندې عملي مني وغيرها نو چې دې سبا قضایې قدامه مهمه زنه بالکل دې طرف لوراتې کې تکلیف او بنې فلمه خپل هر کلا چې دا حمل درون چی دا والله ربهما رغيله رب عزت نه راځي رب, رب دې بوانودي او دا دوانو طرف الله تسوال کې له ان اتی تناصالحا ته جرالې کوم ته نیک بچي لنه كونن من الشاكرين قام خاموشونه شکر ګزارونه فلما آتاهما هر کلا چور کلی کی دیوانہ تا سوال ہن نیت بچے یالالو شرکا دردی دا دیوان الله رب عزت لڑائی شرکان ہیما پھاس کی آتاهما چور کلی دیوانہ تا اللہ ور بچے ور کو تکلیط بھارتی مشرکانوں میں اللہ رحمت رسول کی رس بچے شن جائے پانی دی ہر طرح کی پانی زنانو کی خبر دی دا بچه زلور زیارتن میں غخت علم دلتوں علم نہیں او دې لپاره چې موږ زیارتې وایو باندې ګرځې الله کو تصديق الله رب العزت اما يمكن كون دعانا کې دې ما لا يخلق شيئا اي شریکه دي الله سره ما حاجه لا يخلق شيئا کني پیدا کې ست دي او هم يخلقون او دې په خلګې شي دي چې نه خلغ واري زیارتونو ته ځې پړي کې دا کوم مکان خلګ دي دې څه په داسره الله ربرز دین پیدا کړی دی لکې دی الله ربرز تراک نېстаў لا م الله پیدا کړی الله درک ولايه دیونه لهم نصرا او طاقت نلري دی لره نصرم دېم داد کولو ولا انتم نذخر ظاننوا ترى ينسرون دېم داد کولو وين تدوهم ملل هدا او پکري را به دې دی لره الهل هدا هدايت مي غلار طرفه لايه دیو کوم تاسو تاجي دي انکي ثواب عليكم برابر خبر الله فتاسو اداعوت اوموم های دعوت ورکوی تاوکی دیتا مانتون سوایمی کونیا یایی تاوکی شد این الازین من الله حاگفان که تاوکی را مرسکوی من دون الله سواد الله نا ایلادن همسالو کون دابن نگان دی فشان اصلاسو غاز خلق اغیوی شرط را دیتوی دیو بوتان را مرسکول دان خبر بیده پارا که جسر و بوتان را مرسکول دا شرط بین او کنورت نیکانو خلقو خبرونو زیارتونو بیماری و غیره غره غل کښې موږ واړې بل څه بل څه دښېت مې دا خبره څه دې وټارې کیه هغې هغه و او بوتان را مرادت کول به ځښېم حتهن ته اړې ګټان را کول نو په دې کول چې دې ته نیکانه خپل ګونه را او موږ هغه نه واړو نو موږ رحمة الله تعالی نور ذکر کړی دنیا ته تمه کله خلقون کژنه ته پیښیږي تاريخ سره دا کوم سپینې دې عبارت ته دې ګنده کړي نه بونښام نسی بلکی کان کی دلیل دا نیتو چې دې ته نکانو خلق ورونه او کثر افغانی راه مړتکول نه بیا خو و دې سره غث غرم موجودو دا ځکه راغی په بارک نبی علی الصلاۃ والسلام فرمیلو ان هذا الجبل نحبنا و نبكوا دا ځکه ورته موږ یې سره مینه او جان موږ ترینه کې څنګه لوی غراوی وایي نه را مړت کولای ته څنګه وایي نه لګولي ورونو ته وایي چې دین نه لګولي او دې دعوات غیر الله دا چا نه دي ځي بدی چې دې ته نکانو خلق ارواح او هغه زمونږه آیت او فرياد سورته چې مشرکین چې بیت الله شریف کې د اسماعیل عليه السلام، ابراهيم عليه السلام خپل خیر کې دیو الله ابراهيم عليه السلام دغه چې اسماعیل عليه السلام دغه چې نبی عليه السلام چې بیت الله شریف تنه ناوت لاوی په شیکل خلک ورته دی ویل ایبراهيم عليه السلام داورو دي چې راځي زمونږه څال قبلی نبی عليه السلام دی رخصت مال ابراهيم ابراهيم راغل استدफारو دی خلق ورته وکړه هغه راغل عمره په شرک کې حلق مقته له خپل زمير کي خیال کړي او چې مونږ ته راه मदत کوي وي مونږ انده دي زم د ویلي دي آزادون امثال وکوم دا تاسو پرنګي دا چې دې ویلي اصنام حکم عبادت اصنام اصنام کومي تاسو پرنګي بوتایي عبادت امثال وکوم او په تبوتینو سيدهي بوتنام اصول عبادت امثال وکوم تاسو پرنګي او ټول نن مخکې شرک مخ د دې نه قبل نه آغاسې خير بلعبان سوالهینو نیکال خلل خلق رامد کل وخت واه یو یو داسې شو امام بخاری هم په لری دقیقه باندې ذکر کړي چیرای یو سوارونی لې تلستې وي غدانې ځانې کال خلل شو هغه ته دې تځانو خو د ځخ په کارونه باندې کوي د دې هاغه نیکال خلک به رامد کوي خو د او هم پس تاسو چې کې دې لرا فلیس بس ببوتیابی دیتا صلران ان کونتم سوالیخین که جریتا سو رشتونی تا سوی دارماز کدشی تا سوی دار آراد کو نو خالا غم عرجو نویم شو نده ها اشتایی دا پارخ پی تا دلو کی پا دیبان انسان خو پخفوزی نو اردخ پیشتی که آردخ دلو کی اخپیخو خطمشیو کتو اخپونا بغیر دی دا خوطا اله و گانلو کتو اخپوزی یا فکری ده ري داري کي كار پر خبر قبر چا ګوتلي په خلته ليندي قام لو مهي دي يپشونه بها کي زم ما دشمن تا ټکر را رسول شي دا خو کي سړي فلاح رسول شي نو دي لره لسن هاي يپشونه بها چې وليږي باغي باندې لسنې قوري کي وي يا كلاس نه دي وي بغیر بغير ټکر ورکيم دا الله قال دي الله الها مدي کوي فې فلاح ما ملاظه معنی دې کاري پر خلېې فقره ځاني فقره لا موږلې موږ او بل کاله عام له ما يريو سرون بها ايسته دي لر سترګي يو سرون بها دې دې کې باغې باندې دې بده زم حال ویني زموږه صاحب څنګه ما حال دی ویني ولې دل کوټړي پستر ګمان دي مې دې سترګې شي باغې باندې دې دوتې دا وين سترګو اله دې کوي سترګې دسترګي خلک باندې کې ویل چې کله یو پدې کې خلک نو استوي کې ولا او دا دې پوری کېږي دا کم خبرونه کې پاتې دي دا دمر پوری خلک پیژنې چې په قبر باندې مرغۍ چنچن او چنچن کې نر او مار دې کې فرق کولی شي دمر پوری دې پیژن غلو کله یو کوم خلکونو زیارتونه ویډیو کړی او خدای مولدي راوونه سره خدای مولتولي نه پر باندېږي داغه او چنټه نه پیژن دمر له د خوري ته او دې ردی په جنګلو ګوري شنو ولاخه دې واده ته نخایي دا معمولی کپړه به نه دی ناپا به دې دې جنې په اقل د مصری خراب دغه څه خبرې لیکي مولدارتین امبیا جوړي عاملا هم اذان یسمعونه بها دی دې لره وغونه چې وريديږي په دې تو زه ورته پریاثم جمع اوری او ریدل ته وګونو کولی شي ايشته دې لره وغونه چې په دې باندې وريده نو کېږي کولی دو څره حکموی نبی اسلام رحم الله عليه تاسو تم دو کې دونی بیا زمات دې روپې تم راڅو زيرون جما ته فراڅو زيرون پسنا ته نو له تو مرا کوي بیا دا ته سات مسندګاراندی همای موجود ان علي الله الذي يجنان دو زما الله غزاد دي نظر الكتاب شرانه کي لپاره کتاب وهو يتولى الصالحين انسان وي د نبي عليه السلام دوسته الله دې زمومي څه جواب له الله رب دې دوسته لنی قانون والذين تدون من دونه او کتان په تاسو را مې کوي چې وا د الله حنا لا یستې هو نا نطرقم طاقت نه لري د انداد کول تاسو سره ولا انتهم یم سرون مې دخل ځان کریم داد کولې شي کیندا د کول شي نو تم نه خلک دي هغه دي جانو بجانو ترڅو غنو شراب دین سرون نه پرد کوله کاهی سې انداد کولې شو نو تم اس کمه داخل خو به خو به د لوی اور د تر اجازه د الله <سؤال> را برګز کې ساکې څنګه فرمانيه دا کس ما کس هم بدکارې نه جنایې په درګاو کې کې بدعالي امداز مه نوولې بدیخه قصې خلق کړې په لوي اګه دنیا کې جهادو نه ته اجازه دې نه الله دین خلاف انې څخه برداشت کې او سره کو تردا کی و ان تدوهم الالهدا کېر یا بلې سدله راه هدایت طرفه لا يس ما دین اوري او ني بت دي ينظرون اليك يجور بذاتهم وهم لا يغسرون او حال ذلك النبي نبينا ظل عفوا ومورغل اورفي ظل عفوا انصام موافقول ومورغل اورفي او حكم كواب نيكي بني وارض الجنالين ان ما قاله هذا الجاهلانون ظل عفوا انصام موافقول يعني خلق تاثر ظلم ذاتي في طور موافق يومنا دلاله هذا आजाद व्यापार इजावतेن کله چې تا د دعوت ورکې نو موافقه او تکاوه خبرې ورته کوا جاهیل نه په آتا دلته کاندې موږ یو د هر څه وکړي څه د هغه جہالت څنګه ګوري بلکې څه د هغه د مقدساري لا هوه کښې نه غوته مقدساري یا خذلوا قومه سان موافقه ول حدیث کراږي امام قرطبي د ايات نه روایت نقل کړي نبی عليه الصلاة والسلام فرمایل الله رب العزت ما ته نو خبر حکم کړي امرني ربي دې ما طرف دنگو چیزو نگو کم کرده یو ال اخلاس و فی سر والعلانیتی دا چیز دان که اخلاس پیدا کما فی سر والعلانیتی فپوٹو پخکارا بانده که خلق میوینی یا منیوینی که کدا کرده کرا نشی زیم عد و العدلو فی الرضائی والغضبی زیم ما طرف حکم کرده والعدلو فی الرضائی والغضبی جزو دا خوشالی پا وقت کم دا غصیتا وقت کم انصاف و کما نا انصافی و کما دریم نمبر ول قصد فی الغنا والفقر مات الله حکم کرے درمیان روی کول فی الغنا والفقر مالداری او غریبی حالت کی دانہ چې دې مالداري چې مازلی مستیانی شروع کوم یا دانہ چې غریب چې مهمت غریب امراض خلق نه خبیر واخل مړب شي هردا چې دې او بخور ختم شي مات الله حکم کرے ول قصد فی الغنا والفقر مالداری او غریبی کې درمیان روی کوم اعتراف جاتنه کوم تلو رحم نن در ماتنه غریو رب دې توکم کړي و ان اعفو من ظلمني و ان اعفو لازم ما فيكما عن من ظلمني هغه چا چې توکم ما باندې ظلم کوي زمما توکم کړي و اعفوا من قطعاني اعفوا عزت جوړکا تما رشتہ داري پالما <سؤال> من قطعاني توکه ما سره تعلقات پر ولیکټ کوي څنګه ما توکم کړي دي الله <سؤال> رب دې و من حرمني جزا وار کول کوا ما حغچہ تا من حرم نی سو کمال ر محرومتی ماتو کلہ راتے مات اللہ حکم کرے جتا جی تور کول کوا وہ مات اللہ حکم و ان یکون النطق ذکرن داج جما قبر کلہ و ان یکون النطق ذکرن جما قبر اللہ رب ذکر و ان یکون نہ ہائے <معجز> فکر یہ سوچو فکر کوما ونذر عبرت انماۃ اللہ تم کرے کلست کتل کوما تے عبرت بنذر جان ورتا کتل کوما جی میں تو کیا لوں بلکہ عبرت بنذر کتل کوما انام کو دیوی نے کر پینی نبی علیہ السلام یہو فرمین وا بہذا امر اللہ بہ موسی علیہ السلام قدن خبر وان اللہ ربک تعالی علیہ السلام تو قوم کلو سورج نے نادے کلرو خدانہ خبر ورتا کڑی وی نو کو دلعف او کو ماضي کونی تمافي کول چشوک درته تو تماکیو کا حدیث کراږي نبی علیہ السلام خلق تووی سيلمن قطعا کان وافو ان ظلمکان سيلمن قطعا کان سچلره همي پالا داوچا کرا تو کتاب سره همي پری سره زلم زیپی او حدیث شریف نبی علیہ السلام فرمی خلق وی معوااف سره زما زت کېي حال دا په مواف چې زتیس می د اسلام فرمی قیمت کوور د خلک الله را پزترو واړي الله را پلز فمی را پاې او خلک چې د چا پهما باندې حق دی خلک بیاراني دا خلک دي چې الله را پزت ددي حق دی الله را پرت اوکن میرا شي چا چې زما د ضا پاار دی کې په مافې دی را شي پهما حق دی چې د حغه حق او بللهوررک مع خوجل اف اقاموا قران كني عربي رحمه الله عليه كرجا وذل عفوا ان تا موافق واليني بيان توهي رد شرك ما واقول لشركا شروكا شرك هدف کا دلیل کول جوکا توحيد راني ول شركا اور حکم کوا پنی کی باندھی اور مخواڑ وا د نابون و ان ما يزغنك من الشيطاني کی ضرورت یہ تا تا وسوسہ الشیطان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 و اقوان هم و رونه زده یمو دون هم راکای دی لراف الغیه پا سرکشی کیا گمراهی کی سمده یو خسرون بیادی کمینکی یا خو کمینکی پا بیان داک کول تغییتی ها کلاسی یا کمینکی کتاب ورطور کدی هاگ صرف اولیدن چیوی و اذا لمکاتهم بی آیتهم او کلاس رابطلونکی تپیو موجزه باندیتاں قالو و ایدی لولج والید غورانه کې دی لرانن را معجزہ راورنه راونړه دا استیزه دا کله چې ویتا کوم معجزہ د دریل څنګه قوته پېکني کی دی والید غورانه کله خو سونه مثال په تور یو دا یې درکې تلور تړې کینه دا یو څه کې چې لري هنداسی نه کوم در سره څه څه میچلو نو خنده په تور باندې استیزه کی دقه کې نړیری څنګه مدیت هارورز نیو نیوونه معجزہ ورته پېښول او کمو عامدینو اینادو على خلقو مجھلو او نبیه الاسلام سنوی فیشنکو و این خود راپسه فیشنکو قل او نبیه الاسلام هنما اتبعو یکنان زت عبدار ما ما یوحا ایلی ها اتو و یکولیش ماتا من رب طرف درب زمانا هذا بصائر من رب کون بعد العلد طرف درب ساسو وغدا او هدایتی ورحمتنا ورحمتی لطوم يؤمنون د بارا د هغو قوم چې ایمان لوري وایدا قران او کلا چې لوسی شریف پس له ولو پس غو کې لی و ان چې دوه چې لاله قوم ترحمون دې د بارا چې پتاه څه نه راهمو کلیشي ایمان والو قال چې قران ویلې کی دی ورته چې دې الله رحم کوي یو د مسلمان کار دی یو د کافر کار دی نه مسلمان کار چې کله قران شریف ویلې کی دې ورته چې كافر كار سورة آمين و سجدان سترى رشتم و سفارة شب اسم برياض كذكر الذين كفرون لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون كافروا بخلو كشرانتهم لا تسمعوا لهذا القرآن ما عوري تاغذي قرآن شريف لرا والغو فيه شور كويدا لسلوك ووقت كي لعلكم تغلبون ديرا فارة جتاث غالب وزور ورشي کاسه دا قران شریف کمزوري کېدل خپل غلبه غنی وان قرطکاو دا قران شریف په دبد کلم ویل کې له اثر ورته تش شان روت و라이ږي احقاف کې پیرین راغلی دي وایي صرف نایری کنه پرامنال ځینې یو دنيون قران کلم ما خزروا قالوا انفتو کلم ما فذي ولو ان اقومهم منذرين اي نبي السلام کوي چې مونږ تا دا پیران یوډه له قرآن شریف جوریده میو بلتا پشاروی آنسیتو آنسیتو چپ شی چپ شی کلچ قرآن شریف بیان که پورش لارخ پل قانتی بیا یروون چو خلکتی بیان پولیده یا قومنا عجیبو دائی اللہ وَلْقُ الرَّبَّكَ يَدَوَى رَبُ سَعَلَى رَفِ نَفْتِكَ تَذُرُّ تَذَّرُّ عَنْ تَعَجِزِي سَرَ وَخِيفَةً نفتیزه بانده من القول دوینانا بالغدوب والاوصال صبا او بگا ولا تکن من الغافلین او مکه گا دنا خبرونا وزکو ربکا فی نفسکا یا دو وقت الرب لرا پزرستا که پا عجبه او پرورو سریا دوا روح المعنی ذکر دي هو عام لکل ذکر دا عام لی دا هر یو ذکر دا ذکر ذکر چه فائکی اخلاص وی او دا ډیر ډیا ثواب کا جکمر پر او روان ذکر حدیث کر رازی نبی عليه الصلاه والسلام یو موقع باندې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ورته دي په یو باندې ختل نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم فتیزه الله سبحان الله داسه مواظین شروع کړ نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی راس کریم ته حدیث رازی ارحم والا عن فز کوم یو تا تاسرامو کئی پا خلو زانو نبانده فا اینکم لا تلونه اصمه ولا غائبا تاسو وکون زادن راملت کهوئی غائب زادت تاسو نراملت کهوئی این آخو رو آواز سره موری اجیدیس رو رو تاسوئی مسجد و حل فا ذکر کی اکسنگ اکسر فجارتو لی کیجوئی سرم شانی راشنی او فری تریقبانی دی زکر دون کیوئی دارن ایم دون پا لی الاخو کی داروغه کی جرافاظ دیو خلک جرافاظ دیو څه کوي یو طرف څه ګور الله الله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله پدې طریقه باندې خلک را باندې ذکر بل جهر کیدار ذکر بل جهر دا انسان په تی زبانی ذکر کوي تر دې پورې قران شریف او علماوی څه څه په اوروب باندې ویل افدل یو خلک تعلیم په تور درته تعلیم تعلیم په تور باندې یا سپني سره په تی زبانه زموار تا مو تو وجې چې خپل قبره وکړې چې پای باندې کوشي نو دکثی تلاوت هم د قران شریف چې څومره سره په خاموشي سره پای کې ثواب یا دی نو تر کوم تکلیف نه وي دکثی ذکر دی چې خلک راځي او خپل کو تکلیف سره باندې کیلو وي باز دینو کې چار مانګله کار مخکې د بوډاګانو کې دا کارونه دی چې د سپیرو ته کینی فویا سوبینو ماخه ماجنیه حبیبې الله ذا بکرو کې ذكر بالجار دا متفقہ علماء تصریدا بالکل بذات دی ذکا نبی علیہ السلام فرمائی دی اور قطعات القولم دی ان اللہ یحب الصوت الخفیہ وقلبا النقیا اللہ رب نے ذکر او آواز کر محبت کی او آواز صاف ذکر محبت کی صاف جب اللہ رب نے ذکر کرو تا تو متوجہ ہو کھڑے 5000 بار ذکر کرو دا حصل جے طرح ذکر نے دا او, او دا داخل په چېغه دا لري چې خلکو ته او دلته تاسو مقصد دې کنه دي لازم چې خلک لا اله الا الله ودا کړي دې کې دا په دې طریقه ذکر کول چې دې خلک راپاسو دا په انسان کولټه کو نه دا چې خپل ځدې نګې شي یو سټوډیو کې نه شي ګل پدې کې دا چې د سواب په نه څو کو نه دا سواب په نه چې په دې نیمه بیا ومه کولې دا چې ظالم عامل جوړولې لیکن ذکر نے ویله بدل ذکر کوله بلتمین کوله بلتمین کوله خدا وه له خاص کی او ها خاص وقت دی ده په دې طریقه باندې کی چې خلک به راپاسونی ثواب ناتم نیوی له خلکو درا پاسونی نه ژوندام په دې عت کراجي ځکه کدا ذکر بالجهر کراجي ودون الجاهرین پتی زوانی من القولی د بینانا بالغوجی والاصوال سباعو د الله رب النساء سلامات کوي ان الذين <سؤال> عند ربك يقينوا ان هاو فرشتي بني ذرب صالح لا يستكبرون عن عبادتي تكبر نقي دعاء الله رب العزت ويسبقونه طاقي بعيني کہ اللہ رب العزت لا هو يسدون او الله رب العزت سجدون کہ یہ بھی اللہ رب العزت سجدہ کی دعات سجدو تجيم مطالبی او جو سیدای انسان باندې کوم څه ایم کې واجب کیږي دیو هرڅ انسان خپل قران شریف تلاوت کړي په بلې ټن کې انسان باندې سجدہ واجب ده شکر ورته راشي وین بل څو تلاوت او دینه سجدو ورېدل په دې باندې بیا سجدہ واجب خلن درېم کله چې امام مخ جمع ور کې آیات امام ملي دي خو دې چې ورڅي ولاړ دي اگر دې لری دي او وريدي نه دي نو ایمان د یکتیا دا وزن ده باندې بیا سجدہ واجب کیږي بل کوم سترتون څه ایده چې جن واجب کې نو خو لو رمضان ځکه حایزه او نپات ولا زنانه تعین تیجی آیات موږ روان پر انسان باندې سجده واجب نه ده وین غیر مکلف کړي غیر مکلف کړي علماوی نابالغ ان قران شریف آیات ویلو د تیجی آیات ویلو پتا سجده واجب نه ده غیر مکلف کړي وین مجنون کړي کافر او طبي باندې شري کړي چې دې څه به کوئی طبي باندې واجب نه ده پدې ماشین باندې واجب نه ده پدې لوي واجب نه ده ځکه هغه غیر مکلف یا کومې نجلاته شی اجازه څنګه او هغه باندې احکام نشته او دا کم چې ووري دلته باندې بیاو مشته ځکه دا مکلف دی پدې ټیم کې بل یو څړې پرېرو پټه باندې تر خلک کلاوتونه اوري ځکه کله پدې ورو پېڅي اوري هغه څړې دایرک رنګ لګیاو پخپل آیا دې څېر تاسو نه دا څړې په خونه دې بیا اوګه په خپلینو نجاګر نو څه دندې نشته دي بل یو ځای کې چې دې آیاتو سره نه چې دا به موږ مثال په توګه یو آیات دي چې وېدب یونه ولوی یذلنا سره بار بار وای نو کړه بار بار وای په دې باندې هم چې دې څه په انسان باندې نه وایږي وایږي بلکې صرف یو ځای وایږي چې بار بار وایلو باندې وایږي او دا چې دې بدل کې د دې په تر هغه باندې چې تاسو یو آیات بار په دې باندې ډېر څه وایږي او دې په یو ځای نه تي څلور پیندې چې په اړه یې علاوه د ټول څلور پیندې څنګه ولتراغله بیا هم څلور پیندې څه کې یا دا باندې چې دوی ته کوم پلی دینا سم یو څه کې یا جزایره چې یې فرانه چې څه کېږي نو چې کېږي د د وړاندو دا رښتېږي تبديلات شي سجدہ درید رسدہ تسبیح و قیزلی و روزلی و تاغہ بات تسبیح ہوئی لاغین رس اللہ اکبر ہو کی اولے جو بیا را پاس جی سیدہ سنگ کل افضل انسان تسبیح ایا طوللی اولے سجدہ شیطان قدی تر دیر جذب ما تھ کو دی ہوتی جی حکم مان تے دورہ ځې پیله د سې یو کوم او د بیاذر سېځو کان په کور یې باندې الله رب د عزت خوشحالي دې چې زمما باندې زمما تابع ده ماو تیرنه سېږي هوګمکو چې سېځو کله بیا د بیاذر سېځو کو شیطان کله باندې د سخه پکې نو زر سېځو کول پکا څه ده امام موږ نیپرا مو ته لاله ته لازمي ده د قران کریم د اكن سېږي دې سېږي سنت ده بسم الله الرحمن الرحیم یسئلو نکان الانفال ولاين انفال لله والرسول سوره انفال مدني سوره دين قران شريف ترتیب تي اتم نمبر جو قران شريف کو نزول کی پہلے باب میں جل 83 نمبر اچھا 30 نمبر ناظر شین رسوول سوره بقرینہ او مخکی د سوره عالی عمران ده د دې جنین تهري د سوره البدر هم دا روایت کراغلې دي سوره البدر په دې کې د جنګي بدر باندې ذکر کیږي او اصل مضمون د جنګي بدر هاغه قدي سورته تفصیل سره ذکر شوی دی نو سوره البدر مې نن دې راغلې دي, دي ان فال مكيه سوره كان بي ون بعد البقره قبل عليه عمران رب دي سوره المكيه سوره كان اسمي لا بد او ماكي ونوبي حقوق النساء انزل المال النساء فانزل علينا مائده الا ننجزن حقوق عداتهم بين تو قومي مثل فانثيرودي ولا نشركوا في الانام من انام نشركيات من الذين يشركون كل غل الله كنون ما وارثانہ من الاراض وارثانہ من الاراض من جا راس مقام في الانفال فی دنیا من جا تو دنیا کے مال غنیمتوں راسی اخرت کیم دار مقام نوکتہ دنیا کے رزق و نعمتوں راکی امثال را کراکی دا کی سیر ابتو مانی روایت گنو جو ہادی یوزاں مختصر وجی تر وسط پورے بڑی سرتوں دوی چیذلو اولېبي مضمون زیات تر ځکه کېدو دي د لپاره د دلایل په دې مضمون د جهاد دی چې کله نه مانی د مرګ دلایل بیان کړي بیان کړي چې نه روښنه مانی نو څوکم د جهاده د بل څوري عرب کې زیات تر بیان مختنو بیان د انسان متحدید قانونو کې دلو زیات تر بیان در مقتنون نبیه علیه السلام و در آغیر سومن فدیه صورت کی زیاد تر بیان در نبیه علیه السلام قوددی امت دخل کو ذکر کیهی در نمخ کی صورت کی دو څ چار آیات ویلوه زکور القرآن څه سمولو وان چې الله کوم کرهمون په دې سورته دیم حالت ذکر دی ویزا سلیت علیم آیات او زادتون ایمانه نو کې سورته ذکر دی شیطانو کې دوسو نمبر آیات کې ما یې ځغنه کمه شیطان نه نګون صلی الله هذه سوره 48 انبريات کی وہ شیطان اعمال ذکر ہوا زینت لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم من الناس ان tiazat surah surah muntaza pe انفال de anfal ko bayan de mali ghanimat daran surah muntaza pe bayan de wo qaido da دارن صورتمنتاله په دوا د نظر بنهاريتی ابو جیل بس نمبریاټ کې ذکر ده دارن صورتمنتاله په 5 نمبر 48 مشهتااند کاغذ سره ملګری شوو اته سلويشن نمبر یې 37 نمبر ویاټو د نظر بنهاريتی ابو جیل د واپ چې دړي کې داده صورت دا د صورتت دطال پدي الله طاله دله راپزت پلار کې جن کول پلا د صورت اول د صورتت کې با د انفال بیایان مال نیمت اول <سؤال> پلسی که دخل صفات دا متقیانو دا مومنانو او پلسی شفاق قیدی دا فار دا میدان جنگ اول او کم دا ورفسي دريء وعمر فتخ الله واصله ذات بينكم وحسي الله ورسوله لا دريء وعمر ورفسي تذتفات المؤمنان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجرت قلوبهم وإذا صديت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى عرفهم يتوصلون ورفسي بأشفق قايده دقاره دميدان جنج ذكرتيني اوله قاعده بو پیر د الله سو آیات کې اذا لقیتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الازبار دشمن ته وشاکوینه آیات نمبر 15 پیر د الله سو آیات دیما نمبر آیات کې اتي الله ورسوله د الله د پیغمبر قابل لري لکه وي دریمه قاعده 20 نمبر آیات کې يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم لأمير صاحب العريبة وهو يجب سيادك سألو رمى قيدات سيس من برياتك يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله عبر رسول كانت بنتوهي ما لغني متحر يسسكين في انزم من برياتك يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله إياه لكم فرقانا تقوى فالزغاري وزان كراولين ونسي سنبر آياتي فجمع قيداء في انتالي سنبر آياتي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فسدوتي واذكر الله كثيرا لأنكم تسلحون مزبوط بأي الله الله رب العزة مدواجاني سوال السؤال بكوي <سؤال> فا اخفل وصله و فده و اعتماد نکوئی. داشفق وانا قیده چی زکرکی پلپز یا ایوها الذین هامنو سر زکرکی. تو اوما قیدا پا آغا تنویرن دا امید دا پار دا د اوما قیدا. آغا پا صد کار من برایات هغه آغا پا یا ایوها سره سر زکرکی. دکا آغا حوکم دا امید دا. و جو تسمیه صورت محوه الانفال محوه زکر دی ترجمه بسم اللہ الرحمن الرحیم یس دلونک الانفال تپوس کی ستانا آنی الانفالی بارا دمالی کی یا زیادی مال کی شروع کون پہ انداز سنم داللہ شامن میں روبانی کری پہ بیان دی صفات دا او پاوامروں پہ بیان دا قواعد دا جہاد خصوصی میں روبانی کری چاہ دے چداں استفاده مینه انو نسيب دا او دا قواعد دي هر څیز برابر ساته سکه کیه ثاني ان انسان په مارجامي د نعمت کې د دې کاني دې په نړۍ کې ګن واکیا ترابلی یو واکیا دو غالي د امام تری الله تعالی او واادله د امام تری الله تعالی هم اودا وی مونږ ته جګې فلر جن وک نو پای کې د دې کیسه پیدا شول اجازه مینه سامت رضی الله تعالی عنهم اوی یو جن کیو مځان کې د دې کې څنګه ته د نبی له انعام نه فارغ د فارو دېل دین کې څنګه له کو هغه غلوله در این سن خرق و اغیی مال غنیمت سکتا جمع کولو. جنگ ختم شد نهاری چې دا تو مشیه نبی علیه سلام حفاظت مقرر و اغیی اللہ و مونتا ملایویییی. در این کار پره اویر. توم که کافر و از غلول و اغیی و مونگ اتل کافر و از غلول و از آمال غنیمت راقوندول و اغیی راقون کریم مونگ در این دا و اللہ رب رضا دائیات رو لگا اختلافی ختم کرد. دویم روایت پا دی باری تدار آغلی دا, دا سعاد بن بی, بی وقاس رضی اللہ وقام سعاد بن بی وقاس رضی الله وقام فرمائی زمارور اونی رضی اللہ وقام رضی اللہ وقام رنن آغا پجنگی شہید چھے کم تن زمارور شہید کھو زوا پسوشیم تردی کھا آغا می ختم کرد او دا آغدکورا می را باقستان کلتی مبی علیه صلاحه و السلام ماتو اللہ کی دا زماز رداو کیا ردا بزواخل مجید رسول انواد کراگم مبی علیه السلام راتو فرمن لذب کی دا بعد روز دکرازی دویر زماز رکدار آغا چوگر زماز رو رم شید شون بل ما بانی غم دار آغای که آغاما قطل کلاق ناختارو که سورا میتواقصانو پکارد یا سور ریمال پریفولیشن با دې وروسته هغه جنانه چې له سنام دي خار او دې الله دې عمر ما تراکي ني دې سنام مکمل دان استاد له زما ذکر په دې په دې کې روح چې دایا ته له ني دې سنام یادرو سنما تراکل او څوک چې ته ان انصال په بار الله غنیمت نعمت کې عمل ما انصال منه پیغام مالي غنیمت تر کې کو اصل دې دې چې یو ته ویلې کې ماليفه دې ته ویلې کې مالي نعمت او دې ته ویلې کې انفال هغه ما ته ویلي کېږي چې امیر مشر کمانډر یو مجاهد یو جنگ ورا تا د خپل طرفنا بطور انعام ورتي هغه کار کوي دی ځکه چې داله په انعام کې ورتور کیږي د تویلې کې انفال دیم په ویلې کې مالې د نعمت مالې د نعمت هرا چې دښمن سره جنگوشي او دشمن او تخته ما زهاري نه پاتشي در اغی زکر وعلم و انا ما غنمتم لسنی اول در اغی زکر بیشورت شروع در ام دی مالفی مالفی ها اماسا بیلی کفار ہوئی دشمن ہوئی او اوجم انی کم دقا تکری دی بغیر جنگ نپاتشی در اغی زکر اتشتنی سپاری سورتی هشر کراز بی دا مالفی زکر در ادری کسونه دی در اغی زانزل نطاریس وآخر عام علما چې ان پال مانه تمہاري رضاو کرږي انفال وجه دازان ان پال ویل کې ان دا مالې زمیمه داون دياسي دي اصل سره جنگي لپاره ندي ځکه د اعلان کلمت الله هغه مقصد دی خلاص دياسي سیستم ځکه کله چې تاسو ته انعام درکېږي خو کارګر دي چې اوخه جهاد دی او تاسو په لپاره خجهانه نه کوي چې ماته وی انعام ملوي خدای تاسو ته ځی ملوي نه په سم نه په لیدا ځی ملوي و تقول صحيح أن نعلم أنفالي تبعالت جاية مالكين و للأنفال <سؤال> لله والرسول و و يخطير أنفال الله لديه و فيغمبر لنا فتق الله و أصلحو ذات بينكم درئا وعمل يو فتق الله و سوئ يريغي لللحن و كالج لللحن يرى و تاسبه سيديات كولشو و أصلحو ذات بينكم جو جالي و سافيكم يساسو كين و جس پل میں سیمر سلافو دشمن انت وتا سے فاتح ایکسپیرینس کے شروع کے دریم وا اتی اللہ اور رسولکنا تو واسو جو خپل میں سیوب سر فرمایا کہ خپل میں سیوبل بہن دار جنگ لے کے دی بگیدو تفخر حملے دی حملے کی چلے پل میں کی تا دشمن کرے جنگ مشی کل اصل ذات ابنکم سے قران شریف بری حکم وا اتی اللہ اور رسول تابع دار إن كنت مؤمنين تكريت على الإيمان والا إنما المؤمنون الذين أسفلوا صفات الإيمان والا لكن كامل مؤمنان حقا تاندي إذا ذكر الله خلقية كرش الله رب العزة وجلت قلوبهم رتيق إذنه ددي وإذا سليت عليهم أو خلال عجل السليش آيات هو الله رب العزة زادتم إيمانا زيادش إيمان ددي أخارش يأثر بإيمان دديم دغه او جنه په کلووب باندې سوال راځي سوال الله عزوج تعالی فرمایي چې الله یا تعالی په تلقال کلوب کې د دې د ورځې د نه او په سو وراشی سورتی راتي بیا له سمتی طاره 28 نومر آیاتین الذين يعملون وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب خبردار د الله په ذکر الله بیا تران اطمینان ملایږي ځکه چې نوایا په جوړ قران کریم او د دوه تلل طریقې اطمینان ملایوي چې انسان باندې راځي یره ګډه شي د ایمان ګډه شي خلیباندکم حالت راځي ولما د دې سو جوابونه کوي ولما د دې سو جو حافظ کوي وجنت قلوبهم د دې حالت ده که مېنو قلوبهم د حالت ده اې مینان کله چې جنته آیاتونه ولیکي د جنته مې موتل ذکر کوي د جنته هیڅ بیان نه دی او کله چې د عذاب او د جهنم ذکر وی مودې دې ځنه په یاره کاری که انسان در جهنم زکی شروع که و در شروع که انسان بدن پرفیدو شی انسان وان در وقتی که دیو دریگی دیگه قرآنی شیده که دوان خطمایتی نشتی به این دوا فاضل امار و علمانی و نور داد اصل که اتمنان او یریدل دادوان یو که دیشی مثال داده دیگه استاذ دی. یا پلار دیگه یا مشر دیگه سکه آغا سرکینه نفناس و خوشانه نمیه او انسان پا بدن یو کسم یه روی ده پلار خامقه رو بی ده مشه روی ده ساز بی او پا ناس خوکره خوشعالی جی او ده انسان پا بدن سن آسو رو بیره غلوی شریف تر خوزرکی او خوشعالی محسوس کی جی و انسان وانی یه رو مراز دید او ده وجه نده زکر شد و الله رب العزت و یرنا إيمان إيمان. ولا ولا و, و دا تع يات طر چې نوفرې شي پهدي ونه د الله مطلق رب زات زیتون ایمانه زیات کېدي اثر د ایمانیا ایمان زیتون ایمانه ایمان زیاتي او فنا ایما ابو پهنیپه ملاې فبل عليه ایمانو لادو ولاستینکو ایمان نه زیاتږ نهکنېږي ایمان بخارره م کو خي ک کبا خللي ایمانو يد خو ایمان زیاتي یو کږي د ایمان شاپره مسلا دا مطله ممثللكکو الایمان یزید او ينقص ایمان که میږیږي ځتي خاصه پدې ځوانو ویناګانې کې ستناس نسته دي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې کوم خل ایمان او لا یزید ولا, ولا ينقص د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په زمانه کې د خلق پیدایشیو حریبه ولا انسان ګناه کبیره او کله انسان د ایمان ختم شو دې پدې کافر شو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خبره کړې ده ایمان که میږیږي نه څنګه سره ایمان د صفر کې نه راځي ایمان دیزه کی عمل جدا شی اخری دیزه شی عمل دیزه شی او ایمان او نو صلی الله علیه و, و ملائکې دی یو کوتی دا ایمان په ځې کې کومې ضرورت نه ده نو دغه څه هر انسان اړتیا لري ټول باندې ایمان لوري چې انسان الله باندې پیغمبر نه نو دا ایمان ایمان نه او د یو ځدی کې دی او موږ دې نه باندې ایمان لوري څنګه ایمان شاخره محمد صلی الله علیه و دیمام شکیه محمد صلی الله علیه ایمان انسان کی کلی ایمان دور بس دی اخلاص ہے کرے تو کی ددن نیاز بس است دے او دی جنت تږي عامل والا انسان نے جنت تږي نتیجہ نم تږي بلکہ اصل چیز عقیدہ دا معقیدہ خبر او کا امام شاہ عبدالرحمۃ اللہ علیہ دا حق خلق کو په واره دی چې ال ایمان او لا یزید ال ایمان یزید وینت ایمان کله کو زیاتې دا مقصد داو نه ده بلکې د تر اعمال او کولی شي عمل تکل انسان کی یری ایمان حاصتہ بلندی طاقت ایمان کی مزید رازی ہزکر انسان عمل کی ایمان کی کمزوری کی ایمان کمزوری کے دل تے اگے قوت او اثر کمزوری کیجی او ایمان کمیدل او زیاددل اگے پر دین دے ذکر کر انت ایمان زیاد ایمان مضبوطی عبادت دے تخوان ورکین کرے ایمان کمزور عبادت دے تخوان ورکین دے سنگو شے جیات لانی روزانہ نور ذکر کرے اذا حلت الحلاوت قلن نشطت في العبادة الأعضاء إذا حلت الحلاوة قلبا فلت انسان زلت عقوق وليت ريزين بإيمان نشطت في العبادة الأعضاء فإبايتك بهذا الإنسان بدلا خوش على خوش عليه ثم رأيبك ذلك خوش عليه وعلى عرفهم يتوصلون جرم فاقتل رفعن يتوصلون جزام اكثر يجيز كاذي عليه الذين يقيمون الصلاة متای مومنان هاغه که تهانې چې پامند دي دا معنی ومني هم بعض مال لا کېږي تور کړې یونی کول خرچي د الله بلار کې ولا एकदा که تهان همو مؤمنون حق هم دې مومنان خو رښتیا حق معنا ایمان حق او رښتیا په چکه کې نیشتهم دې قاره درجه دې او بقنا ورس كون کریم دې دې عزتمن اما خرج ربكم فتجيوا تال العرب ثامن بيت قال كور كان بلا سي پر احتياط اطلاع خل خلق کوميس کي له څنګه چې الله ته جهاد لپاره کومو کوجي ځه وينه فريق من المؤمنين يكين ان يوما تلا دمون نه نه نه کارو ما مخافه دي غنه جهاد لره دي جاد اينو ته فاحت دي جګړه دي تا سرا فل حق ته حکم الله کې بهږي قال وته بيان رسانه چې خار كان ما انفاقونا وجه في شد بشيلن ما تمر طرفان وهم ينظرون على جري قتل دت منت بيقني شرلكي هل لك ياد نير اسن فهم جلدي كتاث تسيتي الله زمارد الجماعه اعلاني غير دولي في فجور بان كاتر ما ينظر اور ما بوكم ماي غنمتنا واسلوم ما نير سن جت خوشالي مونافقين هاو جهاد ما يري وي اي يدكم الله اذا طائفتي